أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذي عيدكم الله احد الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوخة تكون لكم ويريد الله أن يحق الهق بكلماته ويقصعد عجر الكاترين ويحق ويبطل الباطل ولو تره المجرمون ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدرة من لساني يبطه قولي <تصفيق> سورة الأنفال سورة دعوة الفتال في سبيل ونطال من درایت یاد آور کیږي جناب صورتي صورت وايي او ولې صورتي بېند انثال جګري اوامر قدس الله بين وجيه هو ذات بينكم بين ابي الله ورسوله ورته دې پنجه کې ساته او جې اشخاص پیدي د خاردمه جاهدینو د مې ځانګړي موږ وکړي او هم پیدا امیر د دفاع ته ویلایو بیان د جنګ د اوتۍ بیان د جنګ بدر کې د جنګ بدر بدر څنګه کې چې جنگ شو ده هغه زموږ دامننده دایوی نو چې هغه په دې بدر منو یو چا چې زه او بادر اصل کې دي لرسته یې څو لږی میټینګ لسته وګی ته ویل کیږي مازه کې یو غوې او خارې کې دا د ټولنی ډرښتاره کاري دلنه رانا کې کول دیو جنا داځې په بدر باندې نشو شو سکتی دنج بدر جین کال دی هجرت کول لسم رمضان دی جنی پورز باندی شویو. نبی علیه السلام تخبر خبر زی او سفیان قاتل را روانه ده او سفیان د قاتلی مشر و نولیش سامان و اخترا دا تولی مکی دا خلک و پیستی و پکی شهیدی و تیجارت کاروزاری. پر چاو پکی شهید نون اکتر دن دستم کنا ده کراچی گم دیاغیت اویتنی نبی عليه الصلاه والسلام دا یو کو چې دغه موږ هربي دشمنان دي، جنگي کفار ویني اډانه زرای چې کوم جنگي کافر دې د هغه ما کې حکومت ته رښتګان دره اوړي شه هغه ساده کار جايي نبی عليه الصلاه والسلام دا خیالو کو چې یو طرف ثمن کوم اعمال نشیل شي بل طرف دا کفار وکمځوري شي نبی علیه السلام صحابه کرام رضی اللہ و حمد و فرمز تازی کسوب دین ادریس و ادیارلت کسان دی نبی علیه السلام فرلال الفدیمت تقاقلہ بولو وانسر سخاص و, و سلیم باندد سلوی سلال نو ابو سکین آتین مسلمان نو او خیارتو بو که جیل فتح سوال دعا بو ورطوه نبی علیه سلام او ده اغم ملگیری زماد مقابلی د پار راوتی دیو تاثره شده. و دی او اتن عرب و هم عدد ده و کلی و دهشت و علا خبر خلکو ته طبیولو نفتر و پاس یهو بانده ادره دلو کنیت و غیره باشلولو و کلیلی اغازونو بی کل خلک بزره و تل و تخاص کرش ده بید. یا سوال در اسوال جاؤوکا بجیل دا غزی نظام سران ایک ہزار کتان جنگ والا افت و اطلوب برابر اور سره ادم و غیر مراوض که چدا کلمن مسلمانان قتل کو جنگ کو جنگ کو نتاوہم نبی آگردو نبی علیہ السلام کو راغر و فدینیت یا قاکلو بلد کو صحابہ کرام رضی اللہ و کله د جنګ صدره کو نبی علیه السلام د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ مشورات وکړي ته اي جنګو یا وپدلار شي کېږي نو علي کرام رضی الله تعالی عنہ مهاجرینو ګډه مشوراو کړ الله پیغمبر جنګ ورته راکو نبی علیه السلام بیا کړه ته د سونو کول و دیکیم نقداد بن عمر رضی اللہ و تلانم انسواری صحابیو ناغا پاس دیو. اغورتی اللہ کی غمبر رضا تو مقصد دی نبی علیہ السلام و رتو فرمیل آو. و ج دعوان نبی علیہ السلام کرا انسوارو دعوو عدد پڑیوان تل زمینگ زی ترازی او تاسو څنګه کو تاسو راځم کې هر څه کې موږ بالکل زمواري او ځنوم ما جان هر څه کې دي همو بتاو چې आवाज یې نبري موږ دین او تاسو په خپل ځای سره څنګه کول او تاسو به مخکوالې ګولو موږ یا همو باندې لازمي ده که زه موږ خو کو او که فخم هم نه ونه لازمي خبر نه ده دیو جن نبی عليه السلام دې نه مشورات ربنا ان امر رضي الله تبارك واوي ام جي لما امرك الله فنحن معك الله في غمبر زاكم دي کتاب الله حکم کوي من د کتاب کوي والله لا نكوت كما قالت بني اسرائيل كذب انت وربك فقاتل انها بناقيد من دطا پلاستون د اسلام دکتن پرګین شو وی سو سارب دلاشی ونگ بدلتنا که دیتا سجنگو که از که نبی علیہ السلام وَلَا كِنِزْحَبْ أَنْتَ وَرَبُكَا فَقَاتِلَا إِنَّا مَا كُم مُقَاتِلُونَ که نبی علیہ السلام تازو ساس رب او نمون تازو سر جنگوون که نمون تازو ملگیو جا نبی علیہ السلام تفرمی وَاللَّذِي فَعَتَقَفِ الْحَقِ لَوْسِرْتِ الْحَلَا بَرْك اید اللہ پیغمبر ها غزات چیپ حق سر را لگلی کتنونگا برکل غمات ومبوزی نمونتا سر رسول و تطیابی ممکانه و سکیدن کی نیو بعض رویتک راجوی کتنونگا در عبون ومبوزی ممکانه و سکیدن کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ووری دل معنق و تبیز کرکری پسر ذالک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و دعا نبی علیہ السلام <سؤال> پر دیزر دیر خوشار شو او دیت دیر دخیر دو آگانیو کی بعض رویتک رازی نور صحابه کرام رضی الله تو منکارو کاشی را خبر مونکی روی دومره نبی علیہ السلام پر دی خبر خوشار شو نبی علیہ السلام سعاد بنی معاذ رضی اللہ تعالی نم نبی علیہ السلام تفرمی اللہ پیغمبر موکو بجن توف بتاو یو طرف دکینی تاسو له عموميته زیات جوړ شو دی د یاداره چې د يونيو په تاسو حملهونه کې زموږ خدایان خاصه دلو تشکک و او سولیو مونږ تاسو وروجن تاسو ګلاټي مچې موږ نه تا او هغه ځای کې طرف تاسو خپل تویناو په نه او ټول تاسو باندې ځان قرباني کولو کې خلک دي هغه یو مونږ تاسو راګیر روان شي د چې موږ ټول هغه نيو چې کومه جنګ اراده نوا نبی عليه السلام د فاری او تایبانی او سوريون دي چې جوګیش په حقیقت ابو بکر رضی الله و تعالی او نبی عليه السلام د ځوان کسان فکرین مهاجر رضی الله و تعالی او تولاوی ني په دغه طرف تراني شي نبی عليه السلام نو صحابه کرام رضی الله و تعالی د شپې او ان لله و تعالی و صرف نبی علی السلام و تا او او نبی علی السلام کول ايش بدوا غان کول نبی علی السلام دعو اللهم اعطنی ما وعدتنی اے الله راج ما طاهر سے چتا ما پر وعده کړی دا نبی علی السلام دامتمل اللهم انت لك هذه الاصابه من اهل الاسلام لم توبغث الارض اے اللہ قدر مسلمانان دائیو لیل وکوٹ اون دی جماعت او دلہ حلاکشی شي عزتوون کی وعیاء پر زمین کے کی کنی اطلب دا جزا خریفی غنبر امدامہ سر آغری نصوب بھی جزیت بھی ابعین کی نجی علیہ السلام طول اشکو والارد اختیاری فول و اچولی نبی علیہ السلام دعا کوله وعید کرا جی ابو بکتر رضی اللہ وطالانہم نبی علیہ السلام تراغے و ی الله پیغمبر بس کی اللہ رب عزت تاسہ خامہ قائم داتی الله وتعالو خامہ قائم داتی دا واقعې پرې دی کی قرانی شریزه دې ذکر کې او ای بیا د کوم الله او یا پی کله چوادو کله رب عزت او طرح ان دې توای پتهنی یو د ګډلونه ان ها لکوم شبره د پارس تاسو فتودونا او خوخ جنلتاسو انا غير باس الشوفتی سیکن ها غدلا شفا غير بززیو علانه دا یعنی جنگ علانه دا تكونو لكم شدفار اصطاسو نريد الله الى دزر الله تعالى ایوه قلحقا بكلماته اختارک لك بكلماته فقلوكم سران و یقصاد او تر جی پی جل جند کافرو کرو الله رب عزت دا مالک دیوا ته چې ګاندل شو کړي د دې ټول څو فتره دی په یو ډل خامخدا ته انسان دا خو هیڅ تیر هغه سره موږ جنگ کوو مذابره قافله کې را دي کې مال دولت هم داسې وسان دې سره موږ جنگ کول نه غواړي دې هوکل دې سره مخابره شي الله رب عزت سلام دا هکې ګاره کولې چې مسلمانان لپاره هغه وروسته نه وقال دون لري سره و سلو په يم الله را برجسته غلبه ورکی یوې پل حقا ويقبل البابنا دیو پارا چې ترجمه کوي هر کې الله مړه برجسته او کبد ما وږي صدن کی باتل ولو کرے المجرمون اگر کبد وین مجریمان ایلو تصغیتون ربكم ملایکہ پریاست قلتا سرمتا ستا مرات ای نگیل السلام ها دروازه اشاره ده دیوی اللهم اعطنی ما واعتنی اللهم انت مالک هذه من اهل الاسلام لم توضد في الارض ددوان نگیل السلام کی په دې طرف اشاره کوي پس تجا بلکم تصب الجوقات زلرا ان میمدکم میبینم زبین درځو تاسو یا مجيبكم جدا زلرا بالتق من الملائکه او زر فرشتو باندی موردی پین، ساتون چنیو بلپسوین، تمہا جعلق اللہ اللہ بشرا، حکمت در آلیگل دا فرشتو، نزی گردیر اللہ رب العزت دار آلیگل دا فرشتو، اللہ بشرا مگر زیرین، برطتم این بھی او دیدہ پارا چی مطمئن چی پڑی باندی جون اصلاسو، وارنا دیدہ پار یوکا کری، یوکا کرشتو ام تاچوان، وما ننظر الا من عند او نه دی امداد امداد نه مراد د کثره او نڅد کنا مراد دی وکي امداد یی د خارجي صحیح د کثره غلی شنو اخر د مراد دی چا وکي نه تطو غلبا الا من عند الله مگر د طرف اللحنا ان الله العزیز الحکیم وشک الله رب الجات غالب او نعمت ولا ذات دین ایر یوقی کی کوم نعاصا پره د پټ داول سره انو عاذا پرکالی نواز د تويلي کېږي انسان سترګي کلاوي وي او انسان زم دلي دماري او سکون ترې آرام کوي د ریت د نومکې پیرشي سورته نوم نواز او سنا نواز ذکر سورته ال عمران کې چې دلتم کوي سورته ال عمران کې د ذکر شه هغوا په د جنګي او رب تبارک الله رب العزت د جنګي او تېن کرام دي الله تعالی نن پرګاری داوسته لاته حرام کور وديګل سدینو ته ملا وشې پرګي ګورای کافر تي اریدل ودیمګ الله تعالی رب العزت او ل تعالی او دل چې چې کوم نو عاذ ذکر دې ملابو غارا دې جنګي بدر کړی برای چې پر دې تحصیل پرګالي امنا تمنو دامنو طرفه دې الله نه وجدال سکن سوري رحمت الله علیین د دليلي مسعود رجب الله تعالی په قول ذکر کړی دی انسان ته په jihad کې خوب ور دي د الله رب ال عزت سره په معنۍ ور او منظور کې چې خوب دي د شيطانی اثر ور دي مثال دا دلته اثر ني په jihad کې ذکر انسان ته خوب ور دي د طرف لږی وینزل علیکم راوی لږه پتا سومنه جمع دبرنامه انباران یو چې پاکی تا د نړۍ به یې پری سرا یو دې ران کوم دې چې توانې او لری کیږي را ولی په دې او مسجد کی پدې دره اصل وجداه مسلمانانو ته چې کوم دې ملا وشیو دا علاقې شګلنې علاقه و زموږ پر پالوته چې کوم دی ملایشیو نو هغه علاقه آزاد څخه د خاور ولا اله تک و معمول شګلنې علاقه کړي وګوم کسمې طالب صاحب کریم دی الله تعالی او مناندی نور شیطان ور صداوت ورته ورځو دي چې ورته کاکړیږي او ترار ديښته دي تلګا ته مشتيږي نو تم دا ری خداد ستو شيګلنی الهدا الله رب دې عزت باران وکه باران یوګ نو باران کر شيګلن ازمو کېږي هاو مسجد شي او د خار و لالمت کېږي هاو ختی شي نو الله رب دې عزت دې مونږه مانو ترڅ دې علي مسجد باران سره باران مونږ ندی د شګلونکو ملاوشي دې په ملانبل عل الشیطان و تو سیم خدمت شوی ایو یوهی رب کینل ملائکتی کله شوګم کړه ربچا پریشتوتا اننی ماګم یکن زړس تاسو سیم تصبیت الی نامونو پسنه کیتا کسان کیمانوالو ذو دی بې پروین ویل دی ته کرو رب ا بیر دی وبا ورجون دې پجون فوق الانات او ویدی لرا فوق الاناقی <سؤال> دا د از ستونو افتری تصیل که من جزیر ملازی گرکی فوق الاناقی علی الاناقی ستونو بانده او وفید دویم قول دا علماء دا فوق الاناق دا ستن برا کلی با کپریزی دا سر دا شاکه ستن مراسر ستا ورل بلکل دا نیم نمی سوی نور لو وفید زادی زاد تکیف انسان تورکی وزوری بو من هم کلا بنان او وای د دینه كله بنان خار یو بن کینه ولز کو وای دی زانډی رچ چې تکبر کوي غن او چې د اسلام خلاف کول بندې لوبان دي زی اسلام خلاف وسطيني ولي بندونه بندونه کوي واقع بینهم شاک الله او رسوله لا تجی وجه یا بشکری خلاف کړ د الله او د پیغمبر د الله مې یو چاته الله او رسول خلاف کړ د الله د پیغمبر د ان الله شديد العقاب وسبح الله رب العزت عذاب ولا دين لا لكم ذا جزاء طاغوت كثير قوه تكيد لرى يعني في الدنيا كوي وان للكافرين يكن النار وتافروا النار عذاب او ذي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا جهنما ذا اولا قيله ذا دا دار الجهاد دا اذا من تشاكوين ان اذا یا ای وەلینا منه ایمان والو زالتی دم لینا کرج مسامہ پیدا دکان کرا تو ګورچ کاپی دی زخم ټګن کیه میرا نجن کی حالات ولی هم نظر پسما وی دی د شاګانی ری کراجی نجل اعتراف مې پېږی ته نیو مې سبیل نیو وقاص تا زه وو ما غناہوں نظام هتابه جہا هلاکون کی تباتون دیونه یو پا که نبی علیه الصلاة و السلام دا بناح زی کرتا. انسان جشمن تشاکی دا حاغ نتیخ کرتی. اوو قدامه شامی رحمت اللہ علیه دا یوم شروع دا جهاد کماندر کشوه دی. یو زلد د دمیق بجماعت کناوستو خلق ورطویل تا منکا دا د تا جبا واقع بیان کن. اوو قدامه رحمت اللہ علیه ها ورطوی وی واقعات فرین وی زبتات تا یو واقع بیان کن. دو رز بازار تلارم، ما شوریه و تامانو ده جهاد ده پار آغستو، یو زنانوان ما تسته پر راک و دازان سریکا، ما جو دیخ پل وقت کت دی دا, دا پره میتین غفت بی. او پدیم جا خوری لگوی دید. دیده پارا، چی داما دا وقت کن تا بی پس پره خانشمت ده بی کمس کم تا وقتی پا جهاد که لگی، و جا دا اصو و غیره چی ده دا دا, دا وقتور دیاوی جما قاون ورې کیو هغه د جهاد د خیرا نشووی خدای ما یو زیدې تقریبا د پنځلو کالو دی د قران شریف حافظ هم دی او د نبی علی السلام دغه سنت په فونم خبر دی او ور ورطره ور تر ده به حاضرون ډېر زیات په چورم چلولې شي خني زین مسته شي خپل اځمان چلن شي کوئی بحاد تلیدی که دیشی دو سات قطر آئیشی. ابو قدام رجم تلیلی فرمیز مخی روان شما او زنان با اتویش زمازی گروی واپس مکی. زنان تا ایبو زنان. جو لگ مخی لارم تطیع و تاوی پاسبان ایلیت کی دراروان روان شو روان شما اتویش امام زنان سر جیحاد لبو مخ را اخ کارا که چطور جیحاد قابل او کنی. جیحاد کول نوترلر کریکٹر څنګه ټولې دي د منځه ورته څالکو ما ته پوسنی شروع نو هغه دا وي چې د سلین کولیشن پاتمان دي او ینګوم هر څولې شو کله ته پوسنی مته ته نو چې له هغه ځانه نه دې ما څنګه کتاب سره خبر یو ځانته روان کوي چې روانني کوی له بهر د دې منګر زمږ د وېشې د واخې متورې لږ مخدلارو د وېشې دنګل مخدلې یو دښې په وخت کې و خانل خانل راپاسه ما د تاسو د کس څنګه د وخت د خانل وي خپل منې ده چې نن ته حظورې زموږ شم او ما خندل اورادې دې درته تر څو تر کې یا شروع کې وګورانه په بلاله تر يعلك غير جذب مجد دي هذه يقوله <تصفيق> او دي تكون فارض تكون كنا بواسطه ثلاثه دي هذه يكون مورد ماء مش مراد بشان قاعدوا يفرضوا ما كنا نشير من كتابه قران الشريف فداو جدال تلك من الذين كفروا زحقا ثلاثه وليهم الاذار كذلك دي من ترفاضه مقابلته وين ديشمن تشاوي ما بلش ديشمن ما ني مقصد ما په دې کې ګर्दیدم چې کاتې निजामات کې پروګرام دی دا نو ځوانان له پروګرامي او دې ګوډامه آواز کې زمما ته ګوډامه راوږي ځوانان نه په هیڅ کې چې یوې هر د پرې یارمۍ په ثقافت له اړینو په تاسو الله هر د عزت درمو ښه ماښام نشو راټیې ټکنالوژي مورلم سړي ورته او دې ترکي د یو باهر موځ ما سره ملال وي د کال <سؤال> کور دې ته روښن غور نه روښن نه او کال <سؤال> دې کور ته د نننګون نه په یاد ما ترکي هغه ته خبر ورکړي چې الله په دې ځانه کې چې یو ما او کتل یو ماشنو ولاړم هر چا نه څه پوستي د کوم د جنرال <سؤال> خالق او د دې جهان ناروغو نه هغه د دې چې د ناروغو څخه رانه واست تلل چې هغه راغلي درې پورې چې کله دې په ناروغانو په سماویو کې د جنرال له چې په ناروغو ما اور ته دې आवाज وکړه چې را نه نو مور راته وایي چې یا یې تعال دې تراوړي ما سره غمل غمنه وایي یا څه را سره مو دې ساده وینځم مطلب دي موږ په را کې کاځېږي چې را کې جنات کوو یا مقصد د نور دی او کمال دې پر هغه لمر ته چې دې شي چې ان دې په دې باندې خپصه ما و دې چې ویني چې دا خبرې کولی ا دې چې جماعه ورته ورته خلک خلک لا دې ځان شي چې دې په ورځ ور او راغلي د خوبي خوښ شې چې لېکته په خپل و او ورغ په پلیټنګ په او نور دې ته و چې یو څه په خپل خپارام باندې و او دا ډېر د خوشالۍ خبري دی زماده پر چا مګ فورګ نو چې ویل کېږي چې تاسو په ون دي او د شهي دامو ته چا مګ فورګ چې په دې په لګین جو په دا ایمان او د توکمنې کر چې تاسو د خپل مسامت کې په بلاکې متبات دښمن ته شانه اړوي بلکې دښمن سره مخامخ او مخامخ نږي عبد الله رضی الله تعالی و صلعم او ابو بکر و صلعم ازمع رضی الله تعالی ها دا مور وا موټی وجه کې وي کله چې اجازه یې یوځپړ راځي ګوتو کما ملګری درناوري زوجه موټم او کباڅټم مور وو چې ترته یې جنګ کوله په هغې په بابت له په هغه باندې و او یې جاسه وعادت جنګ کا دغه حکومت دځل څو په ژوند باندې نیلي چې هغه یې په دې دومره نیلي چې په ژوند دي پرې نیو. دې څینو باندې ګارونو راځي په پنځه دیو نه زیه. هر څو چې دښمن ته شاکو څېڅ په شنو نه کې چې هغه دا حکومت نه مسلمانانه کله چې د هغه جهاد کوي فلا وليهم لګا. دښمن ته بشاکه نه بلکې دښمنانه په مخه تمه او فشارکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمی دا هلاک او د ګناه ده انسان بهلاک او تذکیه لري د دکمن نصیب دي ځکه کله چې انسان میدان جنگ تلارو یا خو به شهیته ای دی څه هم یا د شهیته یا غریبې نو جنگ ختم کړي به په اطرازی غازی برابر شي ترڅو کون کېبنی وي ومه یو له یوه یوه د ګربې یا جوواله په داوار ځان د ګورو شاک پرې دکمنتا يلام المتحدي بان لديه تاريخ او متحيزا الى آيات اقل فيها في التقديم والمتاخيره جاءت التقديم وتاخير ان في شيء تريد ايات ومطلب نتيجي هل هو قيل يا ان التقديم وتاخير وشي تقديم وتاخير دن وميولهم يوم يذبره جاءت واولا فدار ضمن تشاه وقد ذا بغزود من الله فمتحرفا للقتال او متحيزا الى كذا وذا من چا جو او له دګمنت شا فقاده با من الله لا صغير اي شي په بغضوب غو فکره طرف الله نه وما واه جهنم دې دې جهنم دې وبس المسير ډير بد دې دې راتله جهنم دې نه څوک بچ الا متحرفا للظالم او متحيزا الى كافين څوک چېل کون کیوی د پارا ځنګ يا راتین کیوی پلیډریتا دا دغه څه خلق جهاد انسان د جنډه شاکه فضیل الله عزوج دي سو په بچی دغه څنګه یو د دې لپاره واپتې د دې دسمه ترڅ کېږي چې دغه ورغروږي د دې شریف دي دې له سلام فارملی الجihad فرعكم وکچل ولدي د دې څنګه د کم چلول باندې د جنډه نقصان رسولي چې حالت دا فارا جایز دي ترڅ کېږي چې په یو مختنه لاش په بل طرف راځي چې جنډه او دیوته په دې طرفه راطایيږي نشه طرف په خونډ راځي او پدې دي او مداحيلا الالف یاسین ډره وی دغه آواز جنگ کوم دغه د جنگ ته دینست دي یو طرف طرف تضاد پر منګر او طرف تلای شي او داری سره یو ځکی بیا وي دغه دي سره کوم ته ده دیږي مدارج سړکونو کې انسان ګونګار نه دي او کذب دلې یو د سیکلو باندې شا کنه دا سره په دې باندې دي الذهاب قرر قال كلام مشتtir yummy But when theyoy turn the abbas One said to me to Hashanah but in inflict unusual One said to follow the the cause of us life but In shootingили وال SEO And things that sinatter all of us sinners We actually took the of this whyam And لیکن الان دا بلیډ مشتل کړو دغه څه مطلب شي دا یو خپل نوکری کله چې دا یو خپل او لایس بل کړو دغه څه مطلب تا وي چې دې نوکری دا پرې څه مطلب کې ني دي کړیا او څنګه دې سو جوابونه ورماسي نبیین صلالو السلام جنگ بدر کې یوزمو ته او کوفارو الحمدللہ مكن خرج قران دی نبی علیہ السلام کی لازم ته نشیږي مشتلی الله رب العزت د کفار ستر دی ته ورتلی او کافر د هر کافر ستر کی الله رب العزت حاوی شيورت دی په باور کلی تر جنگین ته شکر غتیش ته شروع کاند نو هغه واقع ته اشاره ده نبی علیہ الصلات صحیح مضبوط روايات مطابق کرا دغه نبی علیہ السلام ذکر کری ومو kontinue چې ځل ذکر کړ پی ویناو هغه ټیټ تنصرت کوي دې سه تنصرت راغلو مو کې دي یو د هجرت موقبه باندې نبی اسلام دغه ټیټ کې فا ټول کفار د نبی لنسلام د کور ناراضه مشوره کړو او ځای ذکر راځي نبی لنسلام د څومره شاګر आवाज ته دې وښتل کفار پري مغل سره تخکاری دې نو د دې نبی لنسلام د ثقل کو پتون او تشیږي وای او نبی اسلام په نه او دین لیلی درو نبی, نبی علی السلام بیا هغه مو خوهم بیا مقابل جنگی بدر و د نبی علی السلام څخه غیر او اوښین دي د کافر ستر مت الله رب دې په اورسه دې بجنګ نشو و ما رمیتہ یو ان ده دی دا د حقرمدار کی امام نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما رمیتہ حقیقتا اذ رمیت سورتا ولکن الله رمى فالحقیقته طا حقیقت دې مشتل نوې تاسو سره شیکل دې مشتل وګ سورتن خدای غته مشکل دې وک رسول مشتل خدای سیمي وي جینایا ټول سترګ ته دی الله حقیقت ولا مشتل وګ يا الله رب الیخ او رسول متا حقیقت دې مشتل نوې شکل دې مشتل او تا الله کوزو له و دې نور د ګلونو دمر کافر ته رسول او شیوه بیا سترګته کافر ته رسول لکه تیریو د مطلب شه ان قران کریم الله ذکر کړي دي و ما رمیتہ شریف کله یو فل ذکر شي د هغه انتها فل مرادی کله ابتدا فل مرادی نو ما رمیتہ د انتها فل مراده دا نبی رسولي داشګي سترګو ته دا کافر ته اذا رمیتہ د ابتدا د فل کله جدا دلال ته ولاکن الله حرممه بیا انتادي بللك الله رب لجد رسولليوي سررگ د کافروت وما رتا تاې م رسولي دا شي سررگ د کافروت رتا کله چې تا د لاس ن الله حرامه لكنکن الله رسول سرغ د کافروت انسان رس نور رسول تممره خلکوته الله ر ز دي درائی مطلب ہاں تفتیر او علمانی و تفتیری خازن ذکر کریده وما رمیتا در رعو دی اذ رمیتا بالحسبان ولیکن اللہ رمیتا در رعو دی اے اللہ اے پیغمبر علیہ السلام تا دا سر و زکار و تا روک و زنو تی روک فدی شبنو اچولی کلچتا دا شبو بشتلی بلک اللہ رب رجد په فزنو کې رو براوستا فدی شبو بشتلو سرام تا کارته در افغان چې ورې الله رب الی الطاغی روغ راوست یو زری خراب شي دې په هغه روغ راوست تخقیق وکم ولی یل المؤمنین منه بلاء نحسنہ ذلک یبیاسمال اشب ازمایش او پماند اهد نعمت دوانو باندې راځي ولی یل المؤمنین امتحان شي والله رب الی زد د کافرو دیره پر مسلمانانو دی دیره پر امتحان و کده مؤمنان و منو طرف اقونا بلا امتحان خستان اللہ رب و لیدت امتحانا جنگ بولوشی سوارنا اللہ رب و لیدت شاید انتقاط روم ختمولوشی دوئی مانا والیو بی المؤمنین کا مانا انعام نعمتی واللہ رب و لیدت شروع سریتا نگه اسلام تزدقو خودل او دے کافر اسرگو تو رسولی دیدہ پارا چ نعمتو دیبا مؤمنان و طرف اقونا بیشک الله رب العز اور باذن کے او 2000 دے وعلیکم دا غرنگی ان تاسوم دنیا کی دا تا زگانی یا ستے وان اللہ موہینو کیدے کافرین اور بیشک الله رب رب العز موہینو کیدے کافرین کمزوری کہ اون کیدے چل کافرو انت تصبح فقد جاءکم الفتح جو مطلب دی دایسن یو مطلب دایات خطاب ده مومنانو تا او دوین خطاب ده کاترو تا تا خطاب شی مومنانو تا مو این پس تفتیحو اے مومنانو کتاو تلب دستتو دا غلوی کوئی و قدر جا اکمون فتخو پس تاکیتا راغلی تاو تفتتا اللہ تاو تفتتا دارکا دا پا جنگ بذر کی او دا دوین و این تن تاو داو تکاترو تا کتر منشی تاو تو یینی دا دا غروبه ترجیده تارستاسو نو اول حصان خطاب مومنانو تا بین حصان خطاب کفارو تا دوین قولا ده دا انتا صفحو دا هم خطاب کافرو تا و انتا تهو دا هم خطاب کافرو تا وجدادا دا تصفحو انتا صفحو تا صفحو طلب دا فی سلیکوی اے فقد جاءكم الفتح فتهدي ترى لطاعته فاسلام تاسراب اسلام و ايتكم الدين هذه رسالته تاسراب اسلام وجدا وصلج و تل جديدا خبر قولا وجه النور ذاهاني قولي الله المدين القديم ودين محمد الله عليه وسلم الله دين من قديم ومن يدين حضور دين دين محمد الله عليه وسلم بنیه یلی سلام دین سنوی دین دی او ی دین احب الیکا فنسر اهله او فایو هر حال الله احب الیکا کتا تخوق محبوبي فنسر اهله تغ دین ولا دخلت انادکی ذیری جذاوکان الا ذمکو یوردین دی نی یلی سلام نی دین لکتم دین کتا تخوق ده هر دین ولا امداد کو وینتاس دفیو کتاو فیصله واړی تلبت دې تلې کیوې کوپار او يرکم دین حق فقد جا حکم پسو پسان کی سره لا تاسو پته فیصله ترار لا تاسو معلوم شه چې مسلمانان لږ وسمن ور تر الله رب دې دې تغلب ورکه تاسو منشی نه جن نادین ورو کوو خیرلکم دا ورو تاسو لرا وعين تاوض و نعود کتی راگز دیتاو سنجنگ تا راگز مگنداز دا کافک متلمانو تا یا وعين تاوض و الکفری کتاس راگز دیت کفر تا نعود الالعذاب مورا گرزیدل کوازا صرفتا دیا برطازات درکو ولن تغنیان کنفیات و کنشی اون ولو کتورت او چریبا بجن کی فیده بدرنی کتاسو تا دل اصاسو ضرابر اگر کدیر زیاده اومی او بشک اللہ رب لزت امدادن مومنان اصاردین یا ایوہ اللذین آمنون بمقاعدن چیزا اللہ اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تابی داری کوئی یا ایوہ اللذین آمنون ای ایمان ولو اتی اللہ و رسوله تابی داری کوئی دلال و دلال و او موری عنو ان عن اتبائه ان اطاعته ان اتباعه ان اتباعه تیغنبر دتا و انتم تتمنون او حال عليه کتاب اوری او بيان مني اني ويمني اوري دنيس ولا تكونوا كالذين قوميږي پشان د حرکتانو قالو جويږي زمينا اوري ددن الله و لا يسمعون, أو لا يسمعون جو ماني دي يو مافور لا يتدبروا ما تنو ولا يتفكروا لا يتدبرونا ما سنیو زی سوچ نکه افعاظ سکی چی دیوری دلی دی ولا يتفکرون نفکر که بین مانا بعض علماء که لا يتمنون پا مانا دا لا يتبلون سرام لا يتبلون دی قبلینا و رسیخ قبلینا منینا این شر الدواب دی دی کنن باتر د مخلوقاتنا انداللہ فرزداللہ بانده از صموال جکموالذینا فإن الله يقولون أنه لا يقلون في قلبك يشتريون ولو علم الله فيهم إن شر الدواف جمعات أو دواف مخلوقات ولكن طرف مخلوقات في كل إنسانية للأحب من نحاق سوق تغيث عن رجلنا وزنجان لأخوارنا أو أقل فاكين يشتريون كمنا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم علم خير تان تان ولو علم الله ما علمنا ربنا ليزدتين في دي خيرن خير يني انابه طلب يا منلو سو ماده دي كوي لا اسمعهم وخامقا اورولغي ديتا بلتا اي برا ذره ولو علم الله فجري ما علمي الله تفديت نور الله ما علمي دي ما علمي الله ب جواب ت ماجدي قبل مااجي يابا عليه دا کري وله منله هوقي شیررا که الله ت پهدي ک خیر معلوممان نشت پې خیر اللهته معلوم خووش نه پې د ذکه والله ته اوور کحق والله وال ماغم زکه کهدينوله والله قامط اوي دي وهم مورون جدي حراون کې مون کې یا یوه الذينا مننس دج ب جامیر تاحت و تا بیدادی ایمان ولو قبول او قیده کم دا الله رب العزت و لیر رسولیو دا نبی علیه السلاة والسلام، اگه دعا کم کل اچراب لیر اوالی تاسل را، لما هم ستا يحیكم تفعاریتی بینت تاسبی، جلتا رسول زکر دا نبی علیه السلام، پسل <سؤال> نگش اسلام هاگه تین که امیدو، نو هر امید تتاو توانی شو، جن وغیره که ده هاگه تا دلاری دوئید. لیما یخی کم نمرافت شده، که هاگه تیز تتاو تو را بلید که تحقیق جن ده. یو قول فده که ده د سهد ده هاگه هوا ایمان و الاسلام. مرافت دین ایمان او اسلام ده، وفیل حيات ذکر اسلام او ایمان که جون پرو ده، مومن مسلمان جوند جون ده کاف راتنه مرادی دین کوله قطال رحمت الله علی دی هغه ویلی ما یحیاکم من مراد قران شریف دی اي ديغو ما فالقران تفيه الحیات والنبیا قران شریف کی چسی دی احسان اوننی چې په دې کې انسان لپاره جن پروسی. دریم کوله اکثر ولا مودې او د تیر کې دې چې ما مرزین متل علی هغه ذکر کړی دی هغه مراد د دینه جهاد انسانانو د پاره جګړه وته که جهاد مسلمانانو ته په تاسو مې په یوزل منلای شي نو که راکې مسلمان جهاد کوي د دې وجه مسلمان ته په جنل تلي ولکن فی القصص حیات یاو لیل الذاب څنګه قتل وکړ قصاص واره ترې انسان ته جن ملایي دا څه په که جهاد دی اوګه دا ته والله <سؤال> مګل <سؤال> عزت ژوند کې ژوند خوشحالي <سؤال> چې تا دې مرګ نشته معنا عام خپل کوپرنګي ورته کول لمن یتلبې تبیل الله امواد بل احیاء ان من ربهم والله رب دې زګтал خوشحالي ژوند کې دې مړ نه رسو وای له خوشحالي ژوند مساتبې کې اسره 파ره ژوندې نه خوشحالي ژوند نشته دې رسو وعالمون بوحشی خبر ادای چلی طول که زمین راجی چی چی که قرآن دے که جهات دے لابد انسانا من جن قدی که پروسیز و جیسا دیداری کی او بوحشی بشک اللہ رب العزت یا حولو بین المرعی و قلبیهی یا حولو حائل بیر بين بین المرعی و قلبیهی قمیزو طریق او جزرده بکی بین المرعی و قلبیهی زحاک رحمت اللہ ذکر کلی ویحولو بین المرء المؤمنی و المعصویتی و بين القافری و الطواعیتی اللہ رب لیدت حائل دی پردان ویدت مومن او دا در اغلا دی گناہ کی اکثر دی گناہ ان اللہ پیشتی او پردارے ویدت کاخر او دنکی کی دکی کاخر نکی تنکی تنکی تنکی تنکی قبول نه ده قاوی صبول ندائی رین قول مجاہد رحمت اللہ لیدی یولو ب ن الم وطديي پهلا دري مععملو الله رب بلزت پرارده دی د انسان زرو او د انسان په کې د ننسېږ چې کوي د انسان ز می ک الله را بلز ح اوپدهې د الله ار دی کله د انسان زري او کار غواړي په الله رازت بزنې تعاق نه ور الله رابلزهکه د بنده وزو په مز خيل دی دا ن الله خو تمړ ای ک را ځي نبی علیه الصلاة والسلام بلا دعا جاتا قولا یا مقلب القلوب صبت قلبی على دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی صعاتک یا مقلب القلوب اے ججنو ارہو کرارہو کیا صبت قلبی علی صعاتک اے اللہ زماجر صبت قلبی علی دینکا اے اللہ زماجر قفل دین محنی دین نړی اسلام په دادوआम کوله ويا مصرف القلوب سرق القلب الى تعادق اې دزینو اړوند کې راډون زماز رو خپل تابعداري طرف راواړي نبی اسلام وصحبه کرام رضی الله و تنع فاضل دا یاد کوتل یو کرام رضی الله تعالی نو پنځې د الله تعالی ورسا از امومان یریهی چگنی مومان مرتد ویا با بلسوشو سموگا زوا بار بار کوئی که اللہ زمانگا زنان قدیم مان مدرد کی فتاہ نبی علیہ السلام وردو فرمید این القلوب بين ازباعی الرحمنی لقل بها فیشاہ او کما خال امسانانو دا زنان دا اللہ رب العزت دا جو گوتو فمیسکی بی او تم طرف خطشیها و طرف اغیراری او دا اللہ رب العزت انسان خپل حیثیت سره کله دې انسان ځکه دی یو طرفه ګناه طرفه داس مهيږي وو انسان د نړۍ نیکنه هم صرف ګناهونه کوي کله دې انسان زمینی طرفه داس مهيږي چې انسان یو څتر د نیکي کار کوم بل انسان زو دنیا سره مين محبت نه کوي نو کله انسان زو د اخرت پره محبت نه پیدا شي و بدنانه بل څو ختم شي کله مرګ نه غافل نو کله مرګ یې چې زمزمه ته تاویږي راځي الله رب عزت الانسان زم سم طرفي غا طرفي اړول شي ځکه انسان داسې یلا نماز کی اړاره خپل دین طرفه ميوالي ځکه الله رب عزت انسان یو بنده په منك حای دي ته کې نه اصول شي وانمو شاندا دلی الله رب عزت غطا سرجن شي ودقو فتنه الا تصيب من الذين ظلموا منكم ویریګی پتنه څنګه غږه ځابنه لا قصي ونلذينا انورثي هغه تاسو له موچ زالمان دي منتم تاسو نه خاصه يوازي دایات یو مطلب څه دې ذکر کوي پتنه مراد ده چې تاسو له جهاد نه انکار وکړي نو ویریګی جدي پتنه انکار چې تاسو له جهاد نه انکار بلکه تاسو عمر سره غرکی وو کفار او پتاثمانه خالق کی او قصو دو سی د تاسو وای له کین تواجه څنګه خلک وی یاره دېځو داخله دښتدګر په و ګر دي نور چا خو شنو وی صرف دښتدګر پوری کم چلاغي مخالف بیماری په سي ګر دي زموږ ته به دا خبره کوله دار ملکیانو په سي ګر دي چې کوم کدي خلک پاکستان تر راغلي دي زموږ نه دا خبره کیروش پزدان چې خپل دښتدګر بشته و راتونکی پاکستان کې ټول د شهګردي نظام ورکړوي 2010 په 10 اپریل لا ټول مسلمانان دیم د او دا خبره شروع شوه د مسلمانان څنګه دې تزيد حقي مکمل چې کې تر دې خبر ونیږي برتانیي و دې کې زیږه لکه ولادت شهګرد یې څنګه سره ترور دي سر مور د مسلمان کلی تر کې زراعي یا خون د ګونی کې د عزت کې کړې پسکو باندې ځای شې نه کیږي دا دې ډیر او د مسلمان با ازتیر پارن. نزایت چاوالک او دا سوید که او دارمان اونو که غلط خلقو سیگزی تاسوید موار صر جنگ نکید. و آخر په او دا سوید امرا زیتا سوید او دا یو دا او مخ نزین دید او دار خلق ری جورولو. شیخ القرآن مولانا منوطیب تبیل دا یو مشنو. سراف کو کل تی خلقو سو مولا و طالب بدنام که. بیا مولا و طالب بدنام که بیا با مولا و دې څېر څو یو طالب د عمر بن مانو د ګټي ولا څرېزي هرڅو په شک په نظر باندې ګوي دا مزدارګيره قاتمی سنت مطابق مختیار ذاتوی کوم مزداري کاپې کې دا شک په نظر باندې ورتهږي هلکه د عمر بن مانو چې هرڅو کوئی داکو دا کو قطو غارځو ملو طالب کي نو طالب ځهام طالب چې اجمد کناستې قران شریذ دې څنګه کوئی پړای کی او پخپل سي دبي دا د ملو طالب و خلکو کې بدنانه ګیونین تر، د ځمره خلک بیا وایي چې هغه به مرستې وکړي. اته تغيير ونی نه دی، وری وری ونی دی. چې خپل ملک پر نور مې کوم فشار غوښتل، نو هغه یې گیځه هغه په دې نه چې کله تاسو جهاد نه انفاذ وروته، مستره د عاموې دې ظلمانه موږ په خلک باندې غیره نسی وګېبی، بلکې تاسو هم ورته وګنی تاسو هم هغه اذر دا ستیر مې د مطلب ذکر کړی، ګنې عام څیر دی کتي اور <آوالزا> وی د متن دغه د یو رسو جهاد وکړي زه طالب لرم جهاد سره دویم مطلب عام خوکرین ذکر کیږي په دې دا چې آزاد او ظلمونه موارد دا چې توقمر بالمعروف نهی من منکرنږي وکړی کتاب امر بالمعروف نهی منکرنږي تاسو دا نوې چې ګنده او غلط کار کوي نبی توازاب ورتي بلکې تاسو چې څو غلطونه نه لکې تاسو سروم عذاب وررسيږي در آیت نومان بی نوشید رضی اللہ تعالیٰ نبی علیه السلام مثال قراردی وضاحت کرید. نبی علیه السلام فرمید یا جازی یا تشتی دا در یاب روان دا دا حقیق دو حصی دید. دو خلک برا نازدی در لاندی ست کیدی. در لاندی والا در دل ضرورت امانون حرس برا پراکیدی. و بو دی. دی و غیر دین در برا نراخیدی. دید سلم که یرمونتر وقتی برزو. لاندی اتن سمندر رو اون له وندې دښتې وو چې دوه وغات وو او موږ وګورئ چې لګي کنن دې دې موږ نه ځنه وګورا خپل برحت له څه عجب بنوي نبي عليه السلام فرمایل کله چې دا برښتونه خلک دې مننه نکې دا څه بنوي چې ګي عذاب راغی مسترف ځاله نشته ولاګوږي په دریاد دي او دا دره چت ولاګو نه ديږي بلکې ټولې کشټي وږي دڅول کې او زه غلط کار کیو د انسان وسته قدرت دې مننه الله رب بل په ټولو کانندې عذا بیا را وي عذااف به چری دی ور سره په دی کارې شیککو دی پې خوشحاله در نظرریدي کرتي دي بیا خدا چې دو داظالم ظلم ویني او د دوور تااق شته او دی ظلم نه من کې د ور سره ظالم دی زلمې د ور سره خوشحه ور راري اگر پ پخړه کې شیک دی میشان اعذا ورشي دو تهده ور سرطاق نیستشته یا دی من کوي بج الله رب لذ عذاب راضی نه هغه عام راضی په ټول باندې بس پس خلکو باندې نه او بیا تانه پرز نو عمله نو تانه پرز ولله رب لذ دی بیا قوت دي کیږي څنګه یعنی کاني نه کانو سره کبداني بزان سره الله قوت کوي که الله عذاب په راکمن راضی دا څنې وی چی انتخاب کوي چې په اکثر عذاب کومین راضی عائشہ رضی الله و تعالی عنها فرمایلی نبی علیه السلام فرمایلی او د قیامت دا علام دا دا دا دا دا علامات به یو علامې داوی چې خلک برا پات دي هغه به بیت الله شریف چې د دې روانو له کوشش دا به آخري علامات د قیامت دي کله چې بیت الله شریف قرآنی نبی رسول الله پرویل یوخ په اوولهم او آخريهم دا اولي او آخري ټول بل نه رب دځته موږ جو منیم اشاره دی الله تعالی نه نبی اسلام نه تفوس کید الله پیغمبر دا ټول غوړي پسنه کې کومندلې کېږي په خارع بازار د خپل کار راغلي ټول دې حضور روان کي چې په پوړ کې څه په د ټول اوخواني د دې چې ماشي د روانونو نیوي بازار کې خپل کار کوي نبي عليه السلام فرمایله ثم يباسون علانياتين قیامت پر دې بیا په نتیون باندې پروته کولی شي د دې نتیو هغه بیا کولی شي د دنیا کې د عذاب الله راولي موږ به ټول باندې عذاب راځي مو یا ریجی دهاغ عذابنا لا تصیبنن لردین الظلمون چی نب رسی جا کتان تا جزالی ماندی تا سنای وازی وعالمو قوشی ان اللہ شدید لیقاب بشک اللہ رب لیستق عذاب والدین وذکرو یاد بی از انتم قلیلون کلتی وی تا سلگر مستضافونا کمزوری وی پی الارضی فزنککی یعنی مجبکی تا سافونا یا ریدنی تا سو این uba taqti da asul la khataf atal meleki gi da chir ki dani akhri fatizi zarawai gi tam khataf meleki khataf yusis pe jalbi tararast tal aya ta khataf ko munawadin uba taqti da asul daram zar gum padan ki da asul la khalak anas murad qataar o ikramat te gi murad kana da mushrik ki mushrikin da harat te murad دیم قول قرطبی دواد ابن منطر احمد اللہ علیه ذکر کرده اغوی مراد دینا در فارس او در روم والا خلق فارس او روم والا خلق دیر ظالم از اسلام لیدی شونن خدا چه اللہ اپلی زد تاظ داغی نبس گی فا آوا کم پزی در کتاظ تاظ و اعید اکم بی نسوی او مضبوطی کتاظ لارا پا امداد خل سلام او رزکی در کره تاظ تاظ تاظ پا کنا دیر پارا کتاظ شکر ادا که یا ایوه الَّذین آمنو سلورم ما امای غنیمت کی خیانت نتوید یا ایوه الَّذین آمنو ایمان والاو لا تكون الله و الرسولہ خیانت نتوید او دا پیغمبر تران اللہ و پیغمبر تران خیانت سده تسسیر مزهری روح المانی دوری منصور کمام سمسی رحمت اللہ علیه غار ابن جریر ذکر کردید عبدالله <سؤال> بن عباس رضی الله تعالی عنہ اول ذکر کردید عبدالله بن عباس الله تعالی عنہ لا تكون الله في ترک السنه الله حرمت کوئی جساتو فرائض کړی دی پیغمبر سره خائنداري جساتو سنت طریقې پرې دی الله حرمت نه کوئی فرائض هي ادا کيوي نبی عليه السلام سره سنت طریقو باندې عمل کيوي وه تتكونو اما کوم تكونو اصل لا اتف دی په لا تخون ظبانې یع لاته ولا تتكونو اما کوم او خیانت م کووي اما کوم پعملتونوسو کې م تعالمونو حاله ل چې داسو کوېږي ه کار نهدي دکه دا مناتقلاد دیریز ک راضات المنا تثلاثلالات یو من خانه کل کرے اماندارو برزوی شدے خیانت کی وعلمو فوحشی انما اموالو کم و اولادو مالونا اولاد اصلاف فتنہ امتحان لیا مصبت دیں اتنا مانا کا امتحان شي الله رب العزت صاحب اولاد او قدی مال کر امتحان کی اید آمال تی صحیح استمال ہے غلط استمال ہے اولاد تی صحیح تربیت ورکی یا خراب تربیت ورکی غلط کرنے پکے مدا امتحان دیں زیند په معنا عذاب امتحان هغې سریږي انل امتحان یوړم رجل او یهان امتحان کې سره کني دي یا ناکام کی او کناګه مشوي نو بیا ستنه عذاب ته او اکثر نبی اسلام فرمی ان الولدا مذقله مجبنه او اولاد توب د غلم دی او د ګذرې من دي ان تر کې اولادو شې دي به مالو مخاسیر او اولاد له خصوصاته څنګ ولا پیډه بذلین ته کی راخی دې بیا jihad واغرم ان الله بیشک الله رب العزت عندو دې سره اجرن عظیم اجر دلوی یا ایها الذين امنوا ذاقن زم قائدا ځان کې په او پرځګاری را وري الله تعالی سبحانه یا ایها الذين امنوا ای ایمان ولو ان تتقوا الله فؤيرذل تاسود الله رب العزت ما يجعل لكم سرطا خدای غلبه تا صلاحه فرقانن فرقان اليوم انا غلبا خدای چې دي تعریف دي نصرن يفرق بين الحق چې غلبه چې هغه صلاحه حق او باطل کې فرق راشي هر جذب معلومي کې جلاحه کوي ته دا باطل پرستدي جلاحه کوي خدای چې الله دې اندازونکه دا بل باطل پرستدي جلاحه دې اندازونکه خدای چې اندازونکه کې چې هغه وین قول سوت پی پی هروی قران او دا رزیتا صلی الله رب الذلج 36 کفار نه متاخخلسی درن ټولان قران نن مراده هغه دا چې تفروقونه بین الحق والباطل الله بطاوس دا ذ علم دا ذ بوها حکمت داس ذ اقل من دېر کې حق باطل هر پرص باطل پرص کې صحیح او غلط خبرې کې ورکول شي او دا دیگر انسان کې لږه تقوا او برزګاری وای او نو قرآن کریم باندې ځان پوهیږي دا یی غاډی نو څو په خیال حرکت تاسو به بدل ترسوتئ هر خبره چې دا باطن باندې څه دي والله وتا دل قرآن ان ذفعن ذتلمندی ذصفوا بدرکی اذا صبحه صرف کولې چې دا باطن مې صحیح او غلط خلکو کې کلیه کریم کرالۍ نړی دی او السلام پر مهلو ایک دو من قراسه المؤمنین بانه ينظرو بنور الله اتكو من قرات المؤمنين لازم مؤمنه قرات لاقمن دي دوت يارتو په نظر نه ځان ساتي کڤهين نه وو ينظرو بنور الله دي الله فرانا سره کتل کي مي كامله سره ثمشا کي پر غيري دي شي اکثر يو ما پخپر ووته جره د او کبال دي د خائنتګر دې وقوي ورته دا وحیتل ته ورینه پروګی دی دا نه نه پرمانه تړې دی پریاکار دی دا دی دا دی اله مغفور در نه وي الله رب لذت حقت ذکی دا څو اواشي دا اوسه کوم جو کبریږي ته وښیي چې موږ پر دې خبرو کې وایو قا ولین و کی ساسنه سیئاتکم مصیبتنا تکلیفونات تاسو یا واړو ګنامه کوي غیا خیر لا کوم معادیږي تاسو ته والله ذو البندال عظيم او الله رب الذين خافوا نفذليدي واذ يمكر بك الذي نكفروا ليذبد قويا في يخرجوا داو اشرا دايواقي طرفان باذكرك هي نبوت جان سن کالو اثر قول الله اذا النبي وجه الرسول سن کالو قصاروا دمشوره ڪري وان لكن غير السلام دين رو بيازري د نبی علیہ السلام نیکو کلار راځلو حسین ونه کلاو دغه نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نو سب ځان ترې کې چې په کارومایي کې متفق نه سب ځکندې زیات په هی سندینو سره معلوم شي وي د نبی علیہ السلام نو محمد صلی الله علیه و سلم د کلار نو محمد عبدالله محمد بن عبدالله بني عبد المطوليب بني كنبيو بني هاشم بني هاشم دقلارون و عبد المناف بني عبد المناف بني قصي بني كلاف بني مرة بني كعب بني لوي بن غالب بن سحر بن مالك بن نظر بن كنانا بن خزيناء بن مدركاء بن إلياب بن مزر بنی نظر بنی معذ بنی عدنان د دې دې کور کې اسلام نه تب دي سیرت الرسول شاو الله رحمت الله علیه کتاب دی ترې مو دې لرګې سرې نکلیږي نور د سیرت اکثر کتابونو زوای واقعات څخه ډیر زیات به منګره خبرې پکې لري ائمام شاو الله رحمت الله علیه ډیر هڅه کوي دې ست صحیح سندی خبری کې مې د هغه تکرارونه کړی نو د ارلن صفه کې چې ویلار او تلاره د انصاد د نبی له سلام عدنان پوری د نبی له سلام د نسب صحیح طریقې سره ثابت دي عدنان اقواج لا کوم نسب د فویګي به اختراضی چا یو څنګه ذکر کوي چا به څنګه ذکر کوي خو دې یو کلیه متفق نسب د نبی له سلام دیږي پوری اکثر دا فتیوانو وایزان دا تر اخر کور ادم الاسلام کور نه ګیلې دا د ګیلې اسلام عبد مناف د نبی اسلام د نکو لار د نکد اپلار پلار مناف او د مناف عبد مناف دا د مناف د پلانو بیا خصوصي مداخله د ترانت تلو انسې ځنګ خوښ چې دا نکې جوړيږي نو دغه مشوره کوي واه خو یارس نن موږ مې خوړیبی دنګونه بغیر راځي نور کارونه راځي وکړي زموږ متفقات سم یو ځای کارونه وی یو ځای وګورو او فارې کې موږ هم مشورې کوو نو دار الندوا په نوم باندې هغه ځای جوړو نن سبا علماوی د دا دار الندې په تم کې حضرت الحرام کې دنه نه دې دي باب زیادات ورته ویلې کیږي دا ماغه دار الندوا ده دا دې جوړول دي کې و مګری کوم چې اهم کار وو د ټول متفق یو ځای کار وو په اړې باندې کې وی راغون چې مشوره وکړه د نېویارې انسلاو السلام په خلاف کې لاټو دې تبلي راغون نشوي صرف نېویارې انسلاو السلام دې کومه تبلي وایي دې ته کی دعوت ورنځي دې لا دعوت ورنځي ته موږ دې دعوت وركونه خامخال سره د پونځو څېری باندې خفګیږي او داغه علاوه په تر غیرت کې مخامخانه دې ذمہ کلاو شي نو مشوره خراب شي ودینه بغاير نو ټول تبلیغی له هغه راځم شوې کتل یې مې مشول نو په لیکي شیان په تبلیغ یو ګراد ډول په شکل کې وقراغه یو ورته صلی الله علیه وسلم کوم چې ورو کومه معلوماته معلوم شي ودان چې تاسو محمد تباركی صلی الله علیه وسلم تباركی مشوره کوي نه جد نه راغلي نه جد غمنونه زم ډیر څنګه ما څنګه چا قراني کې موږ ټول په مشورې کې شریکي کېږي یوته اجازه ورته دغه مشوره کی روښه نو اوله مشوره چې دی ابو البغدری بن هاشم ابو البغدری بن هاشم دا مشوراور کښین چې مونږ به یې له صلات سلامت او سلامت کړو چې زندګیو دې کې به او یو کمرې وځي چې به واچو ترمر غپوري باندې د تختې وی بس مونږ په ناپلاسټ سره له شو یو ګروتی په خپل امر چې تورګیږي دې کې شیطان لهین چې ډیر او شیخ القرآن دا امه اللہ فرمیدی جزیزان پجادام کل تیر تاز خو بیوتاڑی خدا جیبا خو دوم را فاگا جیبا دا دو خبری تا تروکی نو خلکو مای دوم را نو خاما خاکی سوکرانی زی سنگ خلکو دا خبره ودو یر دا بودیا خوطی را خم مشوری ورکی دوی ما مشوری شروع شو شا دوی ما مشوری ابو الاسود دامت دیو سردار ابو الاسود دوی پاس دو مشوری نو م باندې بیل <سؤال> د پیلي علاقېنو وغوښتي بس ممکن په عام باندې یو جنور بیا چې په کې با مکو باندې په عام باندې یو نه وګړي لا کېږي نو د تر علاقېنو دا مکو راو کده وجودي سره متفق نه تاسو ویو باسي جمازه تورای شي بلګې بلګې بلاتړي دا خبري دي چې مشهور خبري دی په خلکو باندې څه لري په هر ځای باندې خبري اثر کی خلک جا روان شي یار دا خو ګډا کړی رقم مشوري ورکی درې مو مشوره ابو جہل ورګه او جل فی دا خبره زاد خو خبرې کولی یو خو دې مشوره ورنځه مشوره درته در کومه ټول په هغه عملتون ټول قومونه برابرې مشو او خلک بأني... هم چې Jesus کطان نوجوانان هغه بخښ او حاليبه نبی علیہ السلام علیه صل و علیه حمله کوي غره چې په یزر حمله کوي هغه قتل کې شهید کې نو عبد مناف هغه و چې چې سره جنگي چې چنه به بدل اخلي آخر ودی ترالوی چې له موږ له دې ترسي نيته سيپې ترسي دې ځې خو هیڅ ځان کار نه وي موږ ټول را یم شو هغه ته ته دې یو چې ور به ګور تا پریوان دې وځي ولجام شور ده کسان مقرر ته چې نبی عليه الصلاه والسلام هغه باندې حمله وکي نبی عليه الصلاه والسلام ته جبريل عليه السلام راغي او الله رب العزت عزرا لري ګرین چې تاسو اجازه به هجرت او قاعده الهی ترلاسه کئ نبی عليه الصلاة کولو علي رضی الله تعالی عنه هغه په ويل باندې ټینګار کوي چې هغه عامه کینه ورته دوی سہی علي رضی الله تعالی عنه د اشاره ورک کیا تاسو ګور تا تاسو زره بل تکلیف کې راستولې بی غم وځه ښه راډه وځه علي رضی الله تعالی عنه حضرت او نبی عليه الصلاة والسلام په تراو هدل نما رسول شپږ وی کاندنی نبی عليه السلام ور سره ابوبکر رضی الله و تعالیهم ورته وی چې یاته کول نو دغه دا نبی علیہ السلام څخه ډیر اوست ویل دي په دې و کلاه او تروی پوری نبی علیہ السلام دې په سلونه باندې شه ګواځولي او نبی علیہ السلام په کیوته دې نبی علیہ السلام کو نیبي بده زه خو سپینا وخت پوری ډقسي تر دي چې نبی علیہ السلام به اوس راوډي हम उन भी हमले हुऊ करे कि यतनम तरहा हुऊ इदासा तवला मीनेबी अलैहिस्सलाम ते इंतजार छ गुरुजीस हमले हुऊ की आई तमप्लान नेगेले तना कोसाने परेदी साल को तनु कोशे गउदा री गुरुजी जे प्रतिवी किवे कत तरनु मानिशे जे इष्टो प्रतिवी और ज्ञान दीनेतल विस्तार से वे कताली रब्बी अल्लाह व तलन हुंदे नि पपरक युंदा प्रतिवाक्द छल मुहावाके तरफ से इशारा जन महिल دا په خلاف چې هان که کو بروج یا کړو یوسې څو سان د لارې پارا چې اوتلي تعاله را تهې پې دا مشورہ ابو البخاري له هشام ورکو ابو البخاري ابن هشام او یعقوب دا مشورہ ابو جيل ورته دا مشورہ کړه په آخره کې وا د لیبير اعلان وختل وو ودته جامي ستراوړه د لارې پارا چې د تور اتفاق پدې باندې شوندي و جېمسته وای ورن مشوره روزتیوان، او یختلوکا یا قطل کتال را، او یخرجوکا، دا مشوره ابل اضطر دا مشوره ورکریوان، یا اولا کتال را و یمکرونا و یمکو ويمكرو اللہ بیمکرو فریقواللہ رب رضا تدبیر کولو، والله خیرو الما کریم، واللہ رب رضا غر تدبیر کولتیوان، و اذا تطلع علیهم آیاتنا بجناتیم، او کلا جنل سلیجی بدی آیات نے جننگا آیات نا یا تی نے جننگا قالوا يد قد سمعنا سانتی سرود لمنگلران لو نشا وكثر فخشی ودننگا لقلنا مثل هذا هم قب ویلمنگا پسند دی ان هذا الا اساطي الاولي دا دي من دامر كثيره قانوني داز سی خبري خون جال کو منم جوریش فاذا قال الله من كان هذا هو والحق من عندك یا خدا نظر بن حارس کو وارک رایات ناظر شوه ده، دوین بازو لماوی ابو نظر بن حارس ابو جه خلک خلق چواتایز جنگ بڑر مدیر آغا بیت اللہ شریف غلاب چیز ترم دننا چوڑیر پاس جنگیز شریف جواب کن، اے اللہ کدا قرآن و دا پیغمبر حقوی، تو همان نکانی رو وارے، او رو وارے، یا مونت دبناک عذاب را تراتی، دا خیره گردی قبولم شلن، اللہ رب رضیم کې بڑر کی و دلته او دې لري دعا کوي نه دا سنوي چې الله تزه حقې ما ته تاګداري دوی کا دنه شي بلکې دا و چې هغه په الله قومه نکړنی یا خدا چې دا دې زیات د جهالت د وجنه مو خود جهالت جارو او نظر بنه عارف ته جاهل دیږي دی وجنه دې دا خبره کوله ورنا ته انسان جاهل نیو انسان چې نوب نه او چې الله خاص دې ما غلطو توبای بلکه نبی عليه السلام کی طرف نبی علیہ السلام دی حالت انسانات طبیعیات جو اخی نبی علیہ السلام او تاسو د ذات دیوالته وای الله اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتبعابه اللهم علينا الحق حقا ای الله موږ هر رات اوخی وارزقني اتباعه او موږ د حجته عبادي توفیق نصیب مين وارن الباطل باطلا ورزقنا اجدنا دو اي الله منكا باطل باطل وخيرات او منكا دين بس جي توفي کراكي نبي الرسول دعا ته جهات کو واري اوقات النزان ثابت ديننا پناہ واري او جيل علا دايلك هدي توما نکاني دو ورزنم سجتا جي ديرو كم يه خول جهالت دا وجن دا کول جيم قول دا خبر کولا مزه دا خبر از زیوده عیناد دا وجین کوله زه که دا زیوده عیناد دا داسه 3000 کله انسان کراشي نو توه تبع اصقاف قران شریف په اصقاف د نړی اسلام نه حدیث او توه هغه په ساته خبر باندې لیکن نو کیسه اواله یو بدلږي با دا قران اواله یو بدلږي با یعنی بسم الله دې اواله یو بدلږي دا زینا دا وکن با نو دې باندې یو لکه ماتم لدی هسته تا بیلاری توه کراشي بیا و دېو الله ځکه مونږ نه مېږي دا د وجین کارو يا تاكلي جلدي يا الله <سؤال> ان كان هذا والحق فجريدا بيغنبرو قران حق ورسلا من عندك طرف ثانا فامكر علينا حجارهن فجروا لهم ما بكاني من السماء دبرنا ابيتنا بياض ابي يا راتني كان الله ليعذبهم نذ الله رب العزه عذاب جديد او څنګه جوړي کدي کې کما كان الله او ان ذا الله رب العز معذبهم عذاب ور کیدی تا وهم مستقرون او وی دی وقنه اوڅن کی طلب دی وقنه كون کی امام بخاری رحمت الله علیه کتاب دی صحیح دی کبیر ہے آی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر دی کان امانانی علی احد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعه احدهما وظقي الاخر انا امانا ني على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي السلام په زمانہ کې د امن د او اسباب د دې شنو چې تامین باندې واجب نه رسله یو د نبي عليه الصلاه والسلام ذات مبارک کله هم موجود الله رب العالمين ذات نه لهږي دیم استغفار د ابن بخاره نو تلاله په میږي وفي احدهما یو سبقه ورتشوي دي جناب عليه السلام حاوی وفات کوي دي وَبَقِيَ الْآخِرُ ذِي جَزَاءٍ عُظْمَى لِلْمُؤْمِنِينَ اسْتِقْرَارٌ وَاللَّهُ رَبِّي وَزُلْجُ بِعَزَادِهِ مَرَالِي كِي وَهُمْ مُسَافِرُونَ جين کې سوالدار عزيز په دغه کافيرو دي څنګه بخنه وختري دوی یو جواب دي عبد الله نواب رضی الله تعالی عنہ کوي دي عبد الله نواب رضی الله کا الغفران يلا موندا معذرت لقب يلا مونسان معذرت لقب دیم کولدا دي چې دې کې کمزور مؤمنان مسلمانان ته مڅې کی وو د کسانو په هجرت نو کې کمزور هجرت نو ساتاتینو د مسلمانان څخه دې مڅې کی وو وردیو جن حاذیق والله نه باغ بخنه ووخري دغې بدل الله رب عزت אבי دہی نو هغه نه ګم خلګ چې کومو باغ بخنه ووخري دغې د وژن الله رب عزت عمومی عذاب نه راغلی ومالو موسیديله الله یواظ بهم الله جاذاب نور کي الله ربر ز دا نوشي نوتهذاب نه میلاي میلاوي ځته و هم ي سدونه عن مجد الحراي او ديبا د اوني خلکوله را د مجد حرام نه فماقانو او لاء او ندي دوستان د الله او لاء ال المقون او دوستان یا خوې ذمي فهو المعنى محمد السرم والله لكالكي ما من هذه الآية أن الوليد والمتطقي والناس يقولون للمجنون أنهو وليد في آيات نظام معلومة شعر وليد الله دوست عقب المتطقي خلق وداوي والناس يقولون للمجنون أنهو وليد خلق وداوي كي ليواني والدي دوست ويأكثر ليوليوي نخلق فاغيبا عن مزارو مزاجو كي ليواني باباو نندن دا و نندن شې نندن څه څه کومه قلته وینې کما قوله الله او کما قوله الله د مسجدن شي روانېږي خلک وې چې لیوانې د الله جو څې دې مشه مدته الله رب العزت وې ان ویاه او اي ندي دوستان د الله مګر متقين ياو کې زمين لاجره نوځه حرام تا مکتوب یو خل روانې ځان ذکر کړې وې مې دوستان د دې مګر متقينان ولكن ما درهم لا يعلمون اولئك جاء الدين النبوي كما كانت صلاتهم عند البيت الا مكا او وتسبيا ذكر شبهتي ذكر شبهتي جنم شركانوں کو اس کے لاگے جواب مجھے باطن دے ما كانت صلاتهم عند البيت اني ذبيت الله شریف الا مكا مگر شری و الوتسیا لازمہ پڑکول یہات معلوم مشرکان وہ اګزنګ شاور لار رحمت الله علی ذکر پیږي کانه ته صلات فیهم دیدی کی مونذ دین کانه ته صلات لجميع الملل شاور لار رحمت الله علی ذکر پیږي مون دا ټول امت میکو هر جا وخت په کری طریقې سره حسن شکل له مونږ دی دا کول صحیح دا څه د اعاده دی دا مطلبه دی یو مطلب عبد الله بن رضی الله تعالی او نور صحابه کرام رضی الله عنهم تعظیم نن تللی دیغه مسکلو نو سفاره به دیراغلی جیدی دیبا ناسنا پرખો او شویري وږي وحل لا ديره مانځي په ریڅوار کل کله به ځان درپنځلکه تواب کې کله به شویرو کله به ناسنا پرખો او دی به ول څه امنتي دې مثال امام کوټيره مسلمانې ذکر کيله که زمونږ زمانه کې دارت يرد عن الجهال من السوءه الذین يرقصون و یسقون زمونږ زمانه په جاهل باندې رد دي چې د ګالي په جمعهتون کې ګډاګانې کوي او لا څنګه په طالبان و Taliban ورنټوب ته یونیفورمي خلل او صرف یو لنوم بدل کړو او نو له طرفونو بدلو لري باید بدليږی هم دا دی ورته نو اته نه ورته هیڅ نه تاسو چې Taliban دراګه مې چې چې ګډاګانې کولی تاسو سره څینو پروتول هم ځینې په جمعهتون کې کولی او نو ورته اته هیڅ یو نو د نن ټوب به مې اکه دې دې حالت <سؤال> ووځي کې کوم خاليږي <سؤال> راپدان ما جذبي روايو کې ما کسوم ګډاګاني کوي چې دې ګرا پلاستيک دي چې دې ګرا پلاستيک دي دا سرونه په دې ما شنيرا شنيرا نو دې خلکو باندې رات دي چې دې موږ بهاتون لکړم دوه تنه بس بریان د تر گاونو کې دې په شونه دې شي یعې مکمل له دوګانه وګوره مکمل ګډا ځکه چې پرانا غانو خلک دي کوم مکمل ګډا جای نه او دې ته نو نو نوارد سره قوالی موږ یې خریدي قوالی اسلامي قوالی اسلامي دمتوغه قوالی دا مقصد دی اسلام کې قوالی اجازه پېشته چې تړې په ګډم توو شروع کې ځما کې څنګه غان او طبي ته یو غډي ګړېږي نو په تیر کورته ویزه کرکري په خلکو باندې راځي چاغي پیلوې لوکونو ته کوئی وځا خلک پیلوې او لوکونه په پرتون اسلام کې دې هم اجازه پېشته لکه ان تواجه څنګه مسلمانان عام ماجاهل څو ګوري لوکونه په کتابو اجازه دارن دی اندوانو کار دی، لاؤسین اپراکول دارن شپیلی وغل، ننطبا چور کربت او جای شوریوی، سوک که چکووی، فوروی، بدری رانزو کین وقت، لاؤسین اپراکول شروی شمسین شپیلی شروی شرویدی، اما که دا غیر مسلمو کار که مسلمانو کرا گلی، دویم مطلب دی، امام راغب الصحانی رحمت اللہ علی ذکر کردی، او شیخ القرآن رحمه اللہ، زموم شیخ دی، مانی تدیر ترگیوار کر داش پیلو او د لاستون پروپوزل سره ورکرې شوې ده پیلو او لاستون پروپوزر ټوله ورغې شوې ده چې ثواب نه مليږي ټوله ورغې سره لاستون پروپېن په کوم ثواب نشته داسې څه دی دیعامو پرې هیڅ ثواب نه مليږي څنګه چې لاستون او پیلو وهله باندې ثواب نه مليږي دای امام راغب پانی رحمت الله علیه دی کړي دلارونو په کولو د خپل افضیاي دا پای ځای کې دلیږي په شبلو دلار خپل سود ګټه نشته تدین کې سقته لري د عبادت څخه ګټه نشته تر دې پور تا ځان مينوي تاسو ته او تبو عذاب په سبب ځان ته ویتا څوک پر ځون کې پنن له دین څخه وروي کسان چې کافر دي خرڅي خپل مال نه علی الله ديده پارا چې بنت خلق لاراد الله نه او سيويقونها پس دغه چې خلق به کې دي, دي, دي تكونو عليه حسره بیا چې ولا پری باندې سبب د افسوس ثم یوغلوبو بیا به کوم ذوري کې شي کافر هغه لا جادي خپل مال نه اسلام په خلاص کې خرقي او ثم کافر لګي مکمل د مسلمانانو ملکونته کې قسم قسم د دي ذکره دي کله کولی او کابل څه آګه <اوخل> مسلمان خیرخوا نه دي کدی مسلمانانو باندې دومره خوږیږي او دوی خلک دي نه لېشي دا ټول هم ویلي دي خلک ویلي نور دې په دې باندې دومره قسطونه بیا که کی تاغه د انسانانو د جون تر محبت وي د غیر مسلمانو دیو راځومره د ماکیو د دومره همي ادب نه کولی مسلمانانو یې دومره شهیدان کول نه خو دې ټول ملکونه کې دي مسلمانانو تل ځامن کیرو کړی آګه مسلمان کور آګه مسلمان د قطمون په کوشش کې ووای چې هغه یو لیمه خپلې خللې لیمه خپل مکرمه راځي چې معلوم شي معلوم شي دا کوم ٹی ڈی چې په مسلمان دا شکل څه دی چې کوم دا سی ڈی په خپل او فشيکل کې 간 دی دا سی ڈی کوم مسلمان یو یو فور ٹی ڈی دي ورنه هغې د فار کړین کې دی چې وری ډګور او عامه مشر را وځي او ځانانه ولا مقرره کړې چې یو یو څنګه فور کې ګرځي او مکمل تفصیلو کې اوټورټیټي له هغه کاپټنونو څخه دې ټولې جماوالو چې کاکرته مسلمانانو ځنپته د زومره خرڅې د زومره دغه موارد د زومره به کې د زومره په د هایو چې نو کمل حایته چې ځان سره اوري او کله هغه محبت نه هغې به خلک نه تطول هغې یو یې مقصد د فاردا کار کې هغه ډېر خپل مال خرڅې دایې جوز د کومي کپڑے کرایوي دي داسنګي کپڑے لنډي کپڑے که آغا دیر ازانه ورگی صرف دا گندل و قیمت ام درننار او دا آدم را خرسی گی، صمره زیر نزیر آزی پدی صمره خرسی کلی، و چې خفل تاوان که مسلمانو که بی حییر راولی، بل آغی یوکار که که این اصرف دیر مسلمان که بی حییر کوری شی، دیر دیر نلیدی شی، ورنک آغی مسلمانان سر دمر امین و محبتیش که آغی خفل مال پدی لگی، جون دا محبت نو بي کو دې چې دا څخه لږ څه دې به ټول <سؤال> هغه برمن مکمل پاتې کپڑے ورته نه ملایي او پرالوونو یزي په حاليږي آی د خنل غمنتي بل مې غمنتي او اصل دې یو له مقصد تر دې مسلمان رسول دې کول او دې هغه راز معلومول کې بل اورځ دې ټولي شاور سره کولې شي مکمل نقشه دې ممکن حادثې وي نومال دی لا پارا خرج کی والله ربا یو د سیمي خرج وکي خو مقصد کی مکانیا نشی خاص راځم هم یو غلګون که خپل زوی په یو بیا وکم دی لکه نو توا څنګه امریکا دایچ راغلی افغانستان ته خو ما د نه خرج وکد نو لری نیکی اوره چې څنګه د ذل ګلای جواهرات سکو مغرومی کیږي دغه په غرته ترادېوی چدې مرتا په تو نیراو او سراو تو له دنیا خو لیکن د مسلمانانو واللا جهننممه يشون دیر دنیا تزامال وې افذ کموری دوي او قطان چې کافی ختي جه تو راجه م شي د میز الله ولو خبي مننت پويدي دیره پاه چې جدا ک الله رب برزت پ للا لپنا ج على صبي بعضضوه الله بعض او على بعض ف بعضبانند دی پر کومه جميعیان راغون ک پیر په اون دی وی لا جمیان 100 ڈالر یې نیو جان نه ما پسونه ګرځې دي لرا په جاننن دا کسان عم دې دا و نه دی وای نه ګیره سلام ها ګطان کاټی کاټی دي کی یند وو په جرم نشو دی د جنگا یا مرشل د کوورنا شرکنا یو پر لغم معذبو ریشیدین را ما قبل فاو چې دي کمت کې ګناهونه کړی وکاله اسلام او یا د ما کنه قبل اذا انزل دصفنا نمافني بناونا معفي انسان اسلام قبلكم مخني بناونا والله رب الذكر متعفي وينو بيجي واپسو گلدیل جنگ تايا کوفرتا فقد موجود سنت الاولين فتهجي سنتي شي بها طريقذا ولا ندع ذا سن مي هذه تازور كيو فقاتلوهم حتى لا تذون فتنتون داول سير القتال في سبيل الله جن اوكيدي ترى حتى تري پوری لا فتنه فتنه تون چې شرک او فساد فتنه یو مانند دي چې پات دنيشي کې ر یني مسلمانانو کې شرک راني کی پوری دي در جهادو او کوي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی سره چې د حجاجي حجان منت او عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ په خپل مس کې جنگو هغه مشهور واقع مقام عبداللہ <سؤال> بن زبیر رضی اللہ عنہ تہ حرم کې داخل کړي او سنی چې نبی علیہ السلام فرمانو اجاب یوسف فاطم ورته او اوسه د مشر ولی باشعالي مشورې د مکی دیتیا غتنه دا جوړه کړي چې جنگ شروع شي جنگ دې دې دعا او طرف مسلمانانو حجاجی منت تر دې چې ظالمو په مسلمانکو دلا بن زبیر رضی اللہ مسلمانان ملګری صدیق الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه یو طرف باندې په خاموش یو طرف نمو جنگیزل یو تن ور تراغي وی دا تفصيله نه څه په قران شریف اواملني کې زګبالي او مشران به اعتراض نشي شروعږي او تعالي کرم رضی الله تعالی تو بیا ایتونو او جوګو ردايات دي وایو بلای نمور ته ورجihad لکی او غ خو خپل وی وقاتلهم حتى لا تكون فتنه تربيتو رنګږي چې فتنه پاتې نه کیداسونه لري په دغه متمنانه دي راځه څنګه ته کېږي او عبد الله <سؤال> بن عمر رضی الله تعالی و تالی می و چې دا ریاست مطلب د ډیر خپویږي دا ریاست دموږ کیسه راغله موږ مطلب خپوی شو نو جنګره سردې پوری چې موږ کوفار سره جن وک او فتنه ختم شوهله اوس دا دې نه کو دا فتنه راځه په ولدی که یو طرف سره چې فتنه ولاره تا دي زخوم دا دي چې په پریمس کې زیاتون کېګه منا مسلمانان خپل نه یو طرف هم اور منا وروځو خاموشي اختیار کیتنا هغه څنګه چې کوم د کافرو سره دې کور جنگ کوي د شرکو په پروا سره ختم شي زه مانا او دا مانا پردوی در ابن کتی نور د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په ری کتنا په د شرګ باندې ترویج جنگ کوي د شر ختم شي زه په تا بازه لماله په معنی بزر د کافرو سره کوي دې کور یې کوي د کافرو زور او طاقت ختم شي غاريب بلوا ملک ملتکلیف مشی رسول کما مسلمانان خپل ملکونو کې خپل دین کې تمام وی خپل بازار ادا کولی شي وای کو نه دین كله لله او شین تو ذا کار رضا دلنا 괜ه تا خپل چلدیمانی شلی ني لشک کورنا ان الله به شکل الله بما امرنا به سها عمل باندې کی دي غیر جن چه دي او کچه دی و ورل قالو بزو شی ان الله مولاكم بشک اللہ رب رجت مولاد ساس ملارفی ای ناصرہ کم ومعینکون ساس انداد تغون کے دیں نعمال مولاد سق انداد تغون کے دیں مولاد التفماند انداد ونعمال نسیر سق مولاد و سق اندادی دیں کارتاز دے و سق اندادی دیں وعلمو انما غنمت من شئین وعلمو فواشی انما غنمت من حاماتی بطوری حاصل حسل کتاس من شئین فانر اللہ خموتهو بس بشک اللہ رب العزت لرا تینزون حصہ دادی دا ولی رسولی دا فرد نبی علیہ السلام مل آغا به پیزه حصی شیم تلور حصی شی. شی. زعب و مجاهدینو که تقسیم شیم یوه حصی بیتلمات براو دلیشی اللہ و پیغنبر تزامان بیتلمات براو دلیشی یا به نبی علیہ السلام هو آغا وقت امیر قدید تریخیر تروی تقسیم ولې دې ورکو ولې د کاردا یا د خپلانو د نبي عليه السلام د هغه د فارو په کې اسوي د نبي عليه السلام کوم خپلوان تي وي اي او د هغه د فارا په کې اسبيستي او کنيشته وي په بازه نماز کوي د نبي عليه السلام خپلوان په فارو اوس کې استفادې نشوان نبي عليه السلام میچ ورکولا به وو جن ورکول یو د دې وجنه چا زما سره په خملګري وي کوم څه دې تر ما راځرو خپل روانه سره ملګری وي زم کوله علماء او د زل قربان هغې رښتینم حدیث فقرو غریبي زفه کې غریبانه خو ډیرانه نه حدیث او هغه ته اوسو علماء او کلي جګمان او غنی دي او حتی وجوبی حدیث او پاتې شوی نه دي ولیاتامه او ګل دیشی جمانانو ته والمساكينی او ان كونتم کچری تاسو امنکم الله ایمان راي الله وما انزلنا على عبدنا الفاظي چانيږي دونه په منقبل يوم الفرقان قرزه بالفرز جداوالي يوم تقل جمعاني قرزه مقام قدل له جودل کی يوم الفرقان مراد تفسير شوکاني د عبد الله بن عباس رضي الله و تن قول کړته بوا يوم بدر مراد د بينا د جنگي بدر وزنه قران ورته کوي بين الحق والباطل بلی زره حق او باطل نیست کی فرق او جي دا هر چا د پتو لګي دلات يا غبل توغي باطل باندې توغي مسلمانانو لغو الله تعالی باور کا په حق دي راځي رډيرو وسدار تډيرا وا الله هو د شکر ورته سر کوښه دا حق او او الله رب النساء ساری ځمانه قدرت والا دي از انتم کليچوي تاسو بلا عذو د دنیا په هاوا غالني دې باندې وهم هدى كاثر بلو عدوة القصة على هذه الكنارة فهو غارة لباندوين المدينين والرقب او قافلة، قافلين مراد قافلة لأبو سوفيان اتفنا منكم، لان لو ساسنا ولو تواهتم قرطبي زكر كري والرقب العبر التي كانت تحمل کی پاره باندې تا مریم د ګوښې ما د قضیه هغه څنګه دې باندې وینده وو چې په هغه دلن اصفن منکم لن طرف تاسو تاسو نه ولو طاعتتم فی میادی مقام قاب اختلاف راغله تاسو په والدکی کتاو خامقام قاب د ستره په دې څنګه ددلن دی نو مالو کوز دی و یو دالم مخسکره اختلاف راغله جواب نو دي څنګه ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لكن فسلك الله تالا بكم الله ذللكينك فسلك الله ذو كارك ذللكينك لاهلكا من هلكا عن جنته لاهلكا اذا طارح هلاكي من هلكا هر هاو توك هلاكي عن جنته عن فمان بعد الصرا يعني تفتير كبير ذكرت إن الذين هلقوا إنما هلقوا بعد مشاهدة هذا المعجزة والمؤمنون الذين اللّه رب العزة كم خلق علاكي فاغين رسطة جلّه بحق و دل ونبياء السلام معجزهم ومؤمنان وعمدادهم كخبيني وقدين رسطة النمري بطلالك شنو نعم بيّنة المعنى بعد وضوح بيّنة بعضها واضح كدل وددليلنا ویحیی او دی افارش اللہ جواندیکین جند خوش علی ورکی جند روحانی منحی یاسو جواندیکی عم بیناتیم یلی بعد وضوح بیناتیم روستو دخ کارکی دلو دلیلنا و ان اللہ حلالت سمیح و نالیم و بیشک اللہ رب رضیت خامقا و ریزن کی وفو حضات دین اذ یری که هم اللہ فی منامکا کلی چو خود اللہ رب رضیت دیتا لرا و خوبصا کی قلینا لگو ولو اراتهم او کچې لري خوځلې وی دل رډير تفصيل تاسو ولا تناذا تم فل امر او خامخا اختلا براغلې تاسو فل امر په کار کې نه په حکم دمیر کې ولاکن الله صلی الله علیه و علیکن الله تاسو بث اساتیه خلاف نه دمیر حکم بهشکل الله رب العزت په هله پراجونو دې شنو و هي یوری ګونو هم کليچو خو تاسو تا ته ایذن تخیتم کليچ مخامخ تاسو فى آيونكم فى او قدل زيل را فاستر بو تاسوك غليلا لغى و يقللوكم فى او كم اخكارت تاسو را فاستر بو لديك فورتبين ذكرتين هذا كانت في دفع اول دفع جاند ذكرتين بسوال رات لهم مخي سورة عالي امران جولسة مهات ترازي کرو يالله رب رجل تيو بلتبين او دغه فیزیکل دیو بل تلګو کودل د امام فوردیینو ورته جواب تر په اور د جنه کیو بل تلګ اخطار شیل چې اونې تر په او آخر او اخر د جنه کیو بل ته زیات اخطار شیل نو مؤمنان خوښته تخسيرل اصل یا شهادت دی او مسلمانان د جایت لږ لوړ دی تخسيرل یقظ یالله امر کان مفعول دی د بارا کی فیصله کله د کار الله د یوم امور وَلَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِن دِيَنٍ مِّنَ الْبَهِيمَةِ الْمُذَكَّرَةِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ فَكُلُوا مِمَّا أَسْلَفْتُمْ لَهُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَفْتِنُوا بِهِ الْإِسْلَامَ إِنَّهُ قَدْ فَسَدَ مِنْ عَمَلِ الْكَافِرِينَ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَكَانُوا مُجْرِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَإِنَّ فَاصْبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ بِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُتَابِعِينَ كَيْ لَا نَغْضَبَ غَضَبَ اللَّهِ وَلَا تَنَازَعُوا أَوْ تَسْمَعُوا لِغَاوٍ فَتَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِكُم اعلاء وجه هارو بو ددبه تاسو ری او کوم قوتي قوه ته من تركون تاسو ها طاقت تاسو امداد او امدیګی دی یو د کوم وحدت کوم تاسو طاقت او تاسو یو عالی هغه ګرځیت تاسو مشی وخت رو او تاسو هر کوي ان الله ما صابرین یقینا امداد الله در پر د سبنا کو دی ولا تکونو کلذین اشارا ها واقعتا کلو ییل وته جنس ردمی و غیرم بوتری که دیب آغازی که بیادی دیگی و خوشانیمی با مندتو و لا <سؤال> تکونو کلدینا او مکی پشاند آغا کسانو خرجو چووتی و نمیدیاریم در کنو کنو کننا بطورا فتا کبورترا و ریا آنناس و دفرار در خلکو و ایسی دونان سبیر اللہ و خلکو دلائر در لحنا والله بما بیما یعمرون محیط او لا رب لید اصحاق آمن که دیگی احتکوون دی وإذ زيجنا لهم الشيطان وآمالهم وقال لها غالب لكم يوم من الناس هذه آيات وقت دعوة ودعوة عباس رضي الله وطلانهم فرمي سر جفار جنج فار راسل مبني بكر يو قبله يو خاندانو دعوة دعوة دعوة دعوة بجل ودعوة روانوا ودعوة مشب صردالتكم وصراقه ابن مالك دعوة مشهور فعلوانو د ثراقه ابن مالک دې یې راکوله هرڅه چې مونږه څنګه جنګ سره شو او ثراقه ابن مالک هغه ورځې کې دوی په کورونو او دوی په فرش باندې حمله وکړي په دې شیطان د ثراقه ابن مالک په شکل کې راځي ثراقه ابن مالک په شکل کې راځي او ورته یې تاسو ملګری ممتاز مخفقه کې ځل سومې یریږي او ځان سره چې کپتان عمر شیطان د کله چې شیطان پرت دهوری د زیای د تېخته شروعه اوورتیزګ نه تسیونکې مدان لاړم ی ورته ډیرکی وور تا هممونږ ترهوااج دا خبرې مطرته خدای او تې ده سره پو و ته راغلی مګ چې سراقت د مالک سره میلاو شو نو یوګور تا مونږ ترخه واو کې زه به تاسو ملګری تاسو غم دا دامه کوي او تا مونږ هم د جنته ووق ت پرې را مالک کې تاسو د که درغلیمه او ما تا سره که وااج لو قناه تاسو دې نصیب کړی موږ تاسو د جنه خبرو ما تاسو د شېفت خبرې ما تاسو د جدل <سؤال> ترورستي دې لاغې نور تاسو د شېفت خبر شوې ما عايز بيننا هم شيطان اعمالهم کله چې خصه کړې په شیطان عملهم بعد عمل <سؤال> نه ددی وقاله <سؤال> للي لاغې بلكم اليوم من الناس دې څې سو ګور اور پتاه کنه موږ دې خلکونه مين دې وي کله چې په نه در کوون کې بلم ما ترى اثل فتان هر کلی چوتي زري دړړين يو بلار نه کا سما مقامو شوړلي نه کا فا د وړل د واپس نه کا اصل ويلي کېږي کړه دا سمنډ و ځلانې وګورئ مندګي او طرف مندوي په شام دی نو ګراغه مندې او پښتې ته نه کاوي نه کا او ته مندې کې پښام تكونو خلو ويلي کې نن زه د زاريم لیکن ایمزہ حق تب تو نہیں بینی این میہ خاف اللہ لیکن دیری جمال <سؤال> اللہنا والله شدید العقاب والله رب یذق عذاب اولادی ای یقول المنافقون والذین قلوبهم مرضون جت زین کے سوال دار رضی خاف اللہ شیطان اللہ یری تو پرے اور جواب دے جا توان یراوا اللہ یہ نہیں غیر انسان نے مارے کوچو انسان اما میری ویدا پونچي دته ثواب مليږي داخل از فضله کي يره پتا شيطان هم دغه تي يري دي هي دي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضن قال چه المنافقان او هغه کسان چې په وجود کې مرضون مرضو په قلوبهم مرض مراد دوري منصور ديوان توت رحمته الله يو بيان قران کي شرف دي تاني رحمته الله لذي ذکر مراد دزين اهل کتاب مؤمنو کتاب دا خبره کوله منافقانو مل اهل کتاب مل داخله فدین فدوکه کې ایچوری دي دیم تولزاد هي دات مکه کې تخلقه دا غي کوزون کې مرضو او اسناف خدمت نه کوي دا غي دا خبره کوي داخله فدین فدوکه کې ایچوری دي د دین نه کومه علاقه او ځمک او د هر څول پرې او د دې هر څل پرې همدل کړئ وین منافقانو ها او کسانو چې ژوندۍ کې مرز دي نه منافقت دارنګ دو قررها اولائی دینهم توقع چوری دی لردین دی بی او چاہ جزان اصفار روکا الله بانی اللہ فرمی فس بشک اللہ غالب و حکمت و علا ذات دین ولہو ترائب یطوق اللذین کفر الملائکتو تشریوین تا کل شروع اقلی داکت زاننا تکاپر یا الملائکتو سرشتی یز ریبون وجوہ هم وحی مقون دی وعدبار هم اوشاگان دی بی اتای و او هو ته کی عذاب الحریق عذاب سوزون کې درونو ورته په وحلو وحلو ته وځي و یو کو عذاب الحریق علماء په دې کې دلیل دی دلیل ان حالات دا برزخ قাজা کې خبر باندې الله رب دې دې عذاب ورکی یو کې خلاف قیامت ته درغه دالین مقتی ته ویل کی عذاب سوزون کې معلومه دي قبر کې ماذابې ان دي تور پوری شي ذالک بما قد ننصح القبر روزة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار القبر دا جنة دا باغشوني وباغشتا یا دا جهنم دا كندنا یا وخندنا ذلك بما قدمت أيديكم ذا فا سواب داعات مخطو لسنو الساسو وأن الله ليس بذل الله من للعبيد و بشكر الله رب العزتنا ده الظلم كونكي فهيس بند باندي سباب آل فرعون فالكتابه هم محسوسة تريخيه دي حالة دي فشانة رونيانه دي او هاغي كثانت مخصر دينه كفروب آيات الله نتبدد روته قياتون لله رب العزت فأخذهم الله بظنوبهم سنوالدي لله رب العزت فالسبب ده بشكل الله رب العزت مزبوط اوصق عذاب والعزاب دي ذلك هذا دا فدي بأن الله بشكل الله رب العزت لم یکون ده مغیران دردون که نعمتن ده نعمت فل انعماها علاقو من چکر اللہ نعمت و یقوم حتی یغیرو ما بی انفسهم تردی که بدل که بی ما هر احکام یا انفسهم که لازم دی تبیبان وی اللہ نعمت باقلی ترسو چه انسان هر حکمون که اللہ پر احکامو که تبدیلی شروع نکی او بیشک اللہ رب العزت اولیدون که اوپو حضاد دیں اذاون د تجبي پهاضات مخې تجبي به تجربي بهتي حال د پیششان د ترونان دوه کتان چې مخکدي نو ف ذبو ربهم آ سرهم نته ضر وړو پایاسونه زره خپل فاه لنا هم بنو بههملاکووموندي ل را ف دگوناونه ري او غ مونله تونه ترونان او كل ان شرت دوابي ین بدتر د مخلو قسونه ع اللهفلز الله رب للي نهفرو حال ګتانان چې کااف دي په هم لا ؤمنون په زیمان نه روې قرآنينا حال ګتانحت منهم تواده کوي تا سررا من هم دبينا ثم قونه ګان تواده کوي تا سره ثم قزونه بیاماتي عاد د همواې في پل ل او هر کال او هر جل کال هم لا یتقون و هم لا یتقون و او دیزان نبسکی جیان دا وعدو ما ترون اخلاف کردینا حضرت ایب نعباس رضی اللہ تعالیٰ صلیح هم قریضتون فعین دا امنا قضو آده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعانو علیہ المشرکین بس صلیح یوم قدرین بن قریضان دا نبی علیہ السلام وعدہ کروا وعدہ دا معاهدہ کروا تیمون بستا پا خلاف تشاہ سر ادری جنہ تاکه په خلاف چې انت ترنو دی رغو د ځکه دی او د بیا کاکرو دی ورخړی وی دی مې نڅني شروع کړو دا بنو کورېږي او چې کوم مدينه کې دی مې نڅني شروع کړو په یوه لاره مسلمانانو خامخشم شي مې نڅني شروع کومو مقترواجو کوي نو به یو ورته نمونه وي مې علي السلام او سره جا وادو که دې وادو کا نбяيونو خندق دی ولاتم مسلمانانو د دېر ورته راځي مشوي دې ویل راځي چې د یانا کاثرې اندایې دي د دې هغه واعده ما تکان تیم ما ته کفن وو تخت یې اومې دې ویلره په حرب په جنگ کې فشر بدهم تصویر او په تخې ته په دې باندې من خلفهم چې ميريږي هاڅو د دې مې دې د دې دا چې یو سنوتې کې دې نه کې چې داور د مسلمانانو سره جنونه په لاس ستزاداګنې ورته ورکړه قال لهم يذكرون دې پارا چې په نوې صحت و این ما ثقافتن من قوم 20 یتمن قوم به قوم خیانت ده خیانت به جوکی کولنا تم بذلیهم علا سوا تم بذلیهم فسور جودی توادا برابر سینی تو برابری مطلب دایا داصل داو کتاب تر سوق وانا ماتی تم تر نماز کا تاسو سوجوکه کی تم تر جوکو کا تاسو خیانت به تم تر کنه خدا خبر تی نه ځکه مسلمانان اغه وعده دیني چې سوب د سره یو غناتي دې ما غنن کړي دا له قسم په سو پر دې سوب ما مليږي دې دې نيکي نا مطلب آیات شي قران رحمن الله کی طرف ہدایت فکر در وا ده کې او هغه وعده خلاف دي دواله خلاف دي واجه ما دي جو کبال دي دتو او توه یو جمع او کا وعده ختم کله وعده نه تو کومه مقدده وعده شای نه چا تي وکړه دې والے ما سو ما او تو کوله وادي کین ته چې ندی نه خدای چې روز واده نه تو راځي زموږ سره د یو قوم د خیانت کولو فم هم بيد اليهم رسول د دې تواجه علا سوا د شي تاسو برابرې یني کو داول صورت بس برابر کی جوقات لوتي دې لله وان تلته داوه و واده پری راته وزږن برابر شي بيشکل الله را برزت محبت نه دې د خیانت نه ولا يحتسبن الذين يطغون او ما من فيها كائنات كافيه بذوق جاري تفصيل ما فيه بشيء بشي وان الذين تختدي لدين ميدان جن وغيره او تقصيل انهم لا يوجزون يكين دين شيء كموره كل الله رب العزت لرا لهم من قوه ومن رضا الخيل لهم او لرا ما التقطاعات سمر جسر من و زمتونه ومن رباط او د ترو دسوم تییاره ورو دسونه تر خبونه به یاد الله یواده وکوم که روي تاسو الله د د الله ر لز واده وکوو بشمن استونث م منتو و یاو فدي لران ثمومره جث من و س ونه مي ور تمجبود کي نظان ور تمضبود کې دجن واغیرره ورتره شي ښاي زماي شيخ رحمت الله عليه تبارك راضي هغه باندې څو یو مې کې په یو موګه مجرید او کتاب مطالعه کوله او دا دی چې وايي چې ره مستصفه من قوتين الله رب دې په مني د لا تیارې شوی تمر دې تاسو طاقت نه مت نه ځان ورته منځي چاتي دارن کرے ځان ته زو اوړل عطایر من دی والی ودا کافر ته ځان تیارول دي چې ځان او کمزوري نږي ورته منځي چې ځان دې کافر نه شیخ القرآن <سؤال> رحمه الله وعید محترم اگر منگو ارلی زور چې درس درست بختم شد اللہ رب رزاز ما وردی سیب تقب عدی مورکوی و ازوانی دا اگی خلق اوکم کلی وعلاموی چواقی دیزوانی ورد ایدو ما بدنم خو منگو تاریبان کراوون چو زورم ورلی کولی ما تا خوش خل بدن خالی دای چی خطاقت میده ما ارلی زور کولو راح ما نما بلغ جازور کول کی باندې خدام شي روسي جمازه څنګه زور دیاتلو شیخ اللاجن اللاجن القران رحم الله عليه قرانه وای بل اورز نما زور کول کول نو خلل کوي یو طالب کا په بل را غ بلک یو بلته موقع ور ما ولته په کې موقع نه ور کول خني زور او په اوه مدالاص لازم لازم لازمي کېږي په ناقيشه په بل اورز باندې شیخ القران رحمه الله چې دغه کوم طالبان متراو چې ځبشه بیم لګوي خبرې مې ورته کولی په عقل مندې من مم کولې ډېرو ورته دوبله وړه څېور نور له کولې دې خچې نه سننو طالبان لګې دي ساتي څنګه ته زور نه کړالم نما ورته دې کړې د ما خپل استنه کول ترنا کی شي دي ساتي زاخره چې دې ودی خوب کمه ما خپل بدن دا سرت کړې چې په پټو تلالم کتابو مخو کته وکتم چې ترې وښوم کاني کوه میرا واه او د خپل خپل او د ما والي والي په ختمي او والي مډياب له ځمښو بیا به کتاب ما قرآن دې درکړې دې پکانه پرې دې نه کوښي مزور چې په لاسه باندې کوښي ما وروئته له مصفات من سو دین ول مزبوطه ځنه اسایو محترم شیخو قرآن مولانا صدیق دې کوی ځنه لباچاله موږ وروجه پاتې شوو چې نن سره ورګي ځنه مزبوطه دې بل اوره څوک څوک دېر کې کمن څنګ څوک دې نشو درګي چا پکړه کوښیې څنګه ته ونتي ځنه ته مزبوطه نبی عليه الصلاه والسلام کوم موقع باندې ثم مسجد بجانو د نبي عليه السلام داز مزل بنبي عليه السلام <سؤال> کولو حديث قراني كانم الحوض فتي له هيك راز مكنه عليه السلام <سؤال> لپاره لندي دي دغه نبي عليه السلام مزل کوله السلام বাহাদুর پیغمبر او طایره کې دي لراکه چې تاسو من قوت انمټونه امر او د تړلو دچونه اچینو وروړی نبي عليه السلام فرمای الینا جريت یاو که څنګه خلل ته داغه پارا مکملونه ده بین چې څنګه خلل کیدای داغه دا پارا پکې پا نهونه ده نسبتي او درې چې څنګه خلل مکمل نسبتي نړی ترنافه مليو چې خلک دي او څل سعتی د غرور تکبر فخر لپاره خپل کومه نه جنو مکمل دی داغه پاراونه ده خلک دي ضرورت د پارې اساسه رسولي تر کېره ده یره ته ضرورت نه راشي پخافت ستونکو او خپل ضرورت می په کار برابري د لپاره پدې کې نصاب شوه او نه په دې باندې ته ګناه شوه درېن چې څنګه دې هغه په خپلې نم استعمالو نو ځکه الله ربو دې دې دین لپاره یې استعمالوم د دې دین لپاره دې چې په دې باندې کوم نبی اسلام خامنه د دا دي زيده خښونه د زمريز د هر وخت قامت فورج باندې دې میزني د عمل او قتل کې رسیدې کې जबाब اللہ بدا دیهم عجر ورکی موجیسین ویدان مثال لنسا با دی هر اصور لیهم دی سواریو گاده دی دی پارا کی زبا صرف خلق واندفاق خورو کنچه خلقویی را گاده ورسلیشن نا مکمل دی پارا گناه دا او قدی دی پارا چهر زبا قدیبانی خلز ورد کنکم نکی ثواب نکی گناه نلوی او دی پارا چهر زبا پی داللہ ردین کنکم داتا وفی زمان بذل الله دې خدمت را دي مانځله بذل الله والسلام ذوور تر دانيت الله رب الیک مکمل دې ته پریبان صورت واغورکی ومر بات الخلیله تڑلو یوسینا تر هیون به یې روی تاسو پریبان یا دی و نو دوا دی دشمن الله او دشمن تاسو ادي والله و ادي وکم کې اشاره جستو الله رب, رب دې دشمن دې نهه وځ تاسو دشمن دې دې تایری شریف دې نړیری استانا فرمی من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنعاء لله وقد استكمل الايمان من أحب لله جاد والله ورضا الله فارم محبته وأبغض لله والله رب العزة قرار يجيون سكن وأعطى لله أو اركوا له الله رب العزة رضا الله ومنع لله أو منكوا له قد الله رب العزة رضا الله فقادت سکمل <الْإِيمان> ایمان و سانسیر طرح درنسان ایمان کامل و مکمل و سورده و شکم دلال زحمان ده آغتر و سوم دیشنید و آخرین و نور دلالی امور کسان من دونیم چی سواده دینادی مراد مدارکوی یهود منعفکان احل فارثا داخلک مرادی لا تعلمون اومنت ی جنیسات لرا الله یعلمون الله رب نزد فی جنیدیلران عزیز رمجنون الازیزان و سمجددی و ما تنفقو من ش او حالا چې هر څو 8000 منځین چې په دې دیل الله هی فلاړل چې په تاسو مراد تل زکات دی اترو قرچه زکات حدیث راځي نبی علی السلام پر مې ان فی المال حق و تزکات فمالکی زکات سوا نور هسته مې شته زکات تر نه انسان ما زکات ورکو ځکه چې څلته ورکه نو غریب خپل طرفه امدغته مخکی لاله حق ته تاباندی کتابه ما در کړې غریبانو سره وانتم لا تظلمون وكذا ظلم انه شيء وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله بهذه او اوذ سره محمد بيزي چیزین اسم آیات سلمت کے تعارف دیں تعارف ہے کہ اللہ رب کریم محمد ﷺ کیسے پڑھنے کی ریتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابور رسالہ اور جوڑا نکوی اور قرین کہ اللہ تالم کی جوڑ دغار کیسے ہیں مطابور رسالہ مصلن ولا ناوي هذا جيڪي كم حياتي نه غدان لا يجوز الصلح من جانب المسلمين دم مسلمانان طرفنا دصل پیشکش کول دا جائز ني مسلمانان طرف کوفار دی لایی دصل او کی مون غفل میں جنگ نکو کوفار دی دا ور دې جنگ نکو غیا مسلمانان سله او کی مسلمانان وران کافر ته کمزوری کی جنگ نحول زمي اجرري مع شغاه في خندديكاتر السولتان فإ نحلها مظوه معل ت ستانان وتوكل على الله اوظام صرق الله رليزت دا أو الله اوريد كيف فهذادي وإ يريد أن يقددعوك او فتغړبي دووب كل تعرا فإ نحذ الله تي ت كط لرى الله رليزت هو الذي أي لك بنتذ اللهها عذابي مزودتان ل عند و بالمؤمنين أو فجمعات و فجمعات او دلال مؤمنانو یا و بالمؤمنين الله رب رجز مضبوط کردی مؤمنانو لرهم سنجا جساء امداد کی دخصیر مؤمنانو امداد کردی لكننا لننصر رسولنا والذين آمنون الله فرمزده پیغنبران و بیمان والذانو امداد کنان و الله فبین قلوبهم محبت یا شوله کمی ززون لو انسا قطان بچری خرشکره ویسا ما فلارده اغماسی فزمگر کدیز یمین انغون ما علب بین قلوبه ام تابا محبت نوی اچوله پامین ززنون زدوی که ولیکن اللہ علب بین هم لیکن اللہ رب رزت محبت اچوله دی پامینس که ما زولت سر محبت ملازی که ما زولت محبت ایغلا ما زولت سر محبت ایغلا ما زولت سر محبت ما زولت تا ترشتی تانا با خلق راستا بی د د دولت ختم کې دانه موجودای شي دا وقاره محبت ته د مآز دولت سره محبت ته تر څو محبت وینو بیا بغير د مآز دولت نن کولو همدقه دین محبت هغه دغه لاله کې لريت دی د ملګرو سره موږ نو محبت کی دین محبت هغه دغه محبت دی هغه بیا ته کیږنه په رضی الله تعالی محبت د دین د وجه راغله نه هغه د همیشه راغلي او د دنیا د وجه چې کوم موبوطونه راشي هغه له رزه یگ دیند الله غلیبو حکمت والا زدی یا ایو النبی حبب الله اے نبی علیہ السلام خاطری تعال الله رب العزت و منی سماک من المؤمنین ذما نی دی یومنا او قبیل صلفرا هر هاسو پتا دیګا انشاء الله مؤمنان الله ان دلک کتی الله ربل تعالی ملګرین جزوری دین حرم تعالی بارکات دی دې مطلب وره مطلب تسکین جواهر القران کې مولانا غلام الله خامنه امام الله ذکر کړی اے نبی علیہ السلام دستا دفار اللہ کا سیدی نوامن اتباک من المؤمنین کذالک اے حضهم اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت دی مؤمنان دفارہم کا سیدی دنگچ سا دفارہ کا سیدی دقلت اللہ دی دفارہم کا سیدی یا ایوہ النبی و حر ذل تغیب جیاتا اے نبی علیہ السلام سے کا مؤمنان لڑا رب جنگ باندی ہی اکون من شروع نشرونا صادرونا اګری وېز داسنال کل کسان صادون کلک صادون کلک یا په اوکیه باکیه کیره کی کلچ وی دان کلاواله دی نو چې ای دښمنه تیر ته کون کینی وی یغ لغو می اتینی غلابه باز دلی و ان یکم منکم کجری و داسنامه کل کسا یغ لغو غلابه باز دلی هلکم من اللذین ازره ها کطانو باندې تو ګرو بأنهم قوم لايف قومون بشكة دعيودات قومون لايف قومون تبقى في فوهنشتين الآن خفف الله عنكم بك الله رب العزة صداؤكم وعلموا الله رب العزة أن نفيهم ضعفا لكي نبتعطي كم دور سيادا فإن يكون منكم مئتهم فإن يجري الزاوثنا سلوكتان سعجلتهم خلق غلب بعض سلين اے ترینتا سنا الحن زرقتاں یغلیغو التین بےملا غلبہ وا سری په دوزر باندې الله سبحانه و تعالی په کيو کلس الله رب رض انت سره صبر ناک دي ما کان لنبیین ای یکون لهو اسرا حتا یتن فی الارض ما کان لنبیین مدی مناسب دقر به نبی علی السلام ای یکون لهو اسرا دا چیزه دقر حتى يثبت في الارض تريد ولي كلمه توي ان اثبان مداري الكثر القتل بيريد القتل ذيلي كده تصون يوني والمطوي كده هو تريدن اراده الدنيا اراده لريتا والله يريد الله رب اليت اراده والله عزيز حكيم الله رب عزت غالبه لولا کتاب الله <سؤال> سبق لنات ته تم فيما اقصى عذابنا عظیم بیات ننی بعض لمو ذکر کلی دی کله مشور اوسه د دې سره څنګ دې بدل سره ابو بکر رضی الله تم مشوره ورکه دینه موږ دې دیواخو په څلوانی رشتہ داران دی دیو قومونه مضبوط شو دین دی موږ متاثر شي دیگه ایمان دروري او مره رضي الله تعالی مشوره ورکه او دا دنه منې قابل نې دي چې دی مسلمان د مقابلې تراتلې دین د اصل څنوال پاتار دي او مختلفه کسان لته وي چې دی ور خلاف تراتلې علي رضي الله تعالی ورکو شي اقين له ستوري هغه ته کې لا اقيم رضي الله تعالی ایمان وروره دایرو کې ایمان وروره هغه ته کې ده په قارو سره فراگلې علي چې دا څور کې دشت بل مالدار کې د خپل خپلوانو بل بل له خپلوانو کې دی یبو هی تجاثر په باره کې موږ نیسو نوی کوم پیلو نړیاره صلاتو وسلام د ابو بکر رضی الله تعالی کو تمشربه او د دینه فجواغ تسلیشن که چې فجواغ تسلیشی الله رب العزت دایا سره دی لولا الله صلی الله علیه وسلم کیما قص ماذاب ونظیم دارن دامت کیا ته نبی علیه السلام جرل او نبی علیه السلام دا پرمن لولا عمر لا حالتنا دجر عمر نبی من بحالتی وی وی عمر رضی اللہ عنہ مصطربان د عمر مش دیو جن نبی علیہ دا عام خبرینو دا واقع ذو ترکیزا شیخ القران رحمہ الله فرمی اصل نبی علیہ السلام کی جڑل طریق خبر می جڑل نبی علیہ السلام کی جڑل طریق خبر ہیں کہ نبی علیہ السلام لسی کوئی و کافر باندہ واد شی واغه کافر و دا طرف نہ راغل او جاحت کرا خو دې کیږي د بیا د تر کېدرا الله تعالی عنها داغهار او د ورکړي نو چې کیږي داغهار هغه راولای شو نبی علیہ السلام ته خدیجهۃ الکبری رضی الله تعالی عنها راایې دلته دی او تم چې هغه حدیث ته ان غاذیس ته مسلګون دي یو یو سبع غدادی دا عمر په مختنو مجنوځونه دا مخنیو ماشینه د نوې حراتي یو ښه مشوري ورپېریدي او ښه تعریف دي یا عمر رضی الله تعاله قام معاملات دې ممکن نه وي موږ خراب شوی ختم شوی او غوي حلاک شوی بووین او کوم کې مصلحه دې اغه څه من مزره فدی اغه څه لو عربې جائز وای یو دلیل وجنه الله رب الجل جل الله ماقوس وی لیکري لولا کتاب من الله او دې مطلبونه دې آیات لولا کتاب من الله للسبق قدرينا حكم الله رب العزه فطرف اللهنا ما في شيء فلما تقوم قام مقابل سيدنا داوود ساذا بما قلتن قالتك جوابك ساذا نوزين عذاب لي يوم تصل بي تثير مدارك الايمان تثير المسلاله الذكر لولا كتاب ولولا كتاب من الله صلى الله الله يعذب احدا على العمل بالاجتهاد قال الله ربنا دا حكم مخ ميرى لجل يجلب الاجتهاد يا ساذر نوركم الله رب الجد تا حکم نوي نو تا د له آزاد کړې وي داف ايت او هيت احادي مطلب ان الله رب الجد تا عذاب نور کړي کې حدیث کې دې کراجي نه دې اعتناء کړم یو مجتهد دې هغه احداث حقوق یو مطلب په واره کې دکم کار په ما سوچ اوګ اوګ دها مطلب درته له اجران الله رب الجد ته جو اجر ورکړي یو اجر به دې مسئله چېږي د واجب نه زموږ بدیع اجتهاد باندې چې د اجتهاد او, مثل أو, أو مثلا په یو په اجتهادي مقدم زم چې کومه مسئله غلطه و د خپل اجتهاد کوشش وکا مثلا غلطه و بیا الله رب دې دې اجر ورکي یو اجر هغه فري وځه چې د خپل کوشش او اجتهاد او ګناه نه ورکي اذا اجتهاد او اجتهادي مسئله نه نه مليږي زه مطلب لولا کتاب من اللہ <سؤال> وصفاق لناسکون سیر مدارک <سؤال> امامنا سیفرام صلو علیه دیر مطب دا ذکر کری لولا کتب اللہ فی اللہ <سؤال> علم محفوظ اللہ <سؤال> یعذب احل <سؤال> البجری پسیل اللہ دا قلواری محفوظ کی نویی دکلی کری سیزباہ لبتر والاو سازا منور کم متاثب در کریوی ولا ما فيني ب بدر ولا هو مع في النبي عليه الصلاه والسلام تفميل ايه معلومات هي تم قل غفر الله لكم ذيكن وخك ارجوي الله تبارك وتعالى يريدها وبدر والا صحابه الكرام رضي الله تبارك تولى جننتان والله دعوا عليه وكذب دي تذل نوركما غير مطلب تفسير البيان ذكر يريد لو لان كتاب من الله عز وجل مكتكم ايه سجا الله في بانه یحلوا لكم الغنائم والفيئۃ فذكر الله رب الجداد والصلاه لهم المحسود بنوي رزدا بار ملي متنه پی دی حلال دي او تاس بیا داد درکړي و دا مثلا الله غو او قران شریف تم محمد کرایشی علیه السلام په فرمایسه لوه تعالو مې گئی څه چې یوه مسلمانانه کافر هغې په جوړه باندې چې هغې نپېدې یو بغیر په دې دینه یا یاد هغېنه غلامان جوړي یاد هغېنه سیدیان جوړي دا څلور وړ کارونه چې ورته راکې دي غلامان جوړول شي سیدیان جوړول شي دې دې نه راستې او دې بغیر ان طریق خل شي دا ورنمو نه بغیر مې کې به خلک او دا لګیمانو کومې نفران رسول الله علیه امام ابو یوسف إمام, امام محمد ریم الله عادی امام مستغذی بغیر دې کینه دې نس نه پرېخو لکی په فرض دې چې عادل وجه بشیده مسلمانو څخه یاندي عادل رسولی شو دې څخه یاندي خوشې شي په ګلوم مما غنمتم اصفر حرامات به تور غنیمت هڅې کړتا حلال ان تو یدا حلال او پاک الله او ای ریګید الله بشك الله رب لجدكم مهرباً لك يا أيها النبي وما قيد النسان أي نبي عليه السلام عاغتين كميزا وصارا حديةهكم قلوا ويا لمنها وشاعدت في عديكم تفراشون الساسوك دي من الأطراب القيدياننا اي عالم الله وشر معلوم الله رب لجدت في قلوبكم فجلوا الساسوك خيرا خير يؤطكم دربة كتابة خيرا ورمال مما داغتنا أخذ منكم شعر ويارسل لكم ما في الكتاب ذات الله رب النزت بكم تو مهران ذاتين فريت يديا نك هدياث مطلب داو كتاب نكم پی دیواز وتریشو تا تو پذر کی ایمان تعلق مینوا ایمان امر اللہ بتا تو غرمال برکی ابن جنی دیر اسلام سے عباس رضی اللہ کله چې راځي ویوا کما صلی الله علیه و برسد ډیر تراکه کله چې راځي تراغه نبی علیه السلام د خپل مل فی ډیر راکه اندته نی نبی علیه السلام ته وي په ما سره او کلیه ځکه سم سره د په قافله کې انتقال ترسره شول ځکه ډیره ده کنه هغه وخت تا جمع راه کوي نبی علیه السلام ته په نس ته خیال دی د عقیل بن وراره عقیل الله تعالی عنہ دادر وارو دغلی سید همتوارکی او نو خپل پنه حارث دا دین غارو دغلی سید همتوارکی د نور سید خپل همتوارکی نبیه رې سنانتب عباس پرنو پیغمبر ورته وي وکټما ته د سکه نوخه مخیه تکینه مانو د سپيله بخل کنه بیا په دې روان دوم راخما سر نکړي چې تمام دوی انہوں کې سیونه کړی نبیه رې سنانتب فمی ولی ام ملتقه چې تا کومې په دې ورکی غارا ورته کور والا نایه په پیراورته نه هغه دږي اورته ورګریدی مې ویلې چې نام ته قومي تاسو څنګه په ډول کې دی نو هغه د شپې په تیاری کې تیزي هر څومره ورګریدی چې ځینګ صفه تللیږي زوځه ډیر از مې ورځم نو ما هغه سره هرتي سمبال کوته نیورته په شپې په تیاری کې څوک کینی خبر تاسو څنګه خبر شې مې بي عليه السلام قومي الله رب عزت ما توي کړی چې د مور ته پیټي ورکی هغه کې ډیر څه سمبال کړی اباعصر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته اندم <سلام> چې دا غزکراه الواقعہ پیغمبر فريشتو نه هڅهره په پیغمبر و هغه ته اندم چې ایمان راوړلو د دې دوجنه چې ددې کوټې په ډیر کې چې د کفارو سره 50000 لږه چې یو کې دم په چې چا په شان نو که ایمان راوړی چې کوټه تاسو نه ورکول و نه ویل ځنه ویل دوی د زموږ د دشمنه اوسه صداه ان کا د ژوندنه څخه لاته د خلکو نه په الله رب جميع الديار دولت د هغه نو ورکه کوم چې د و اي وري ذ خيانتك تر واړي دي دوک په تاسو طرح اراده لري تاسره دوتي کولو قد خان الله من قبل فتنقي ذي دوک په الله سره مخلاقه دي ال مخي چلو يلي نه دي فهمك منهم فصلا بدلوا بصديدين مدارك اي از فرك بهم اللہ تعال رب دیبانی زورورک نبادل واقس تیز زورورکی تاوال تخصد آورکام اللہ رب دلدت ال او حکمت والا عزاسین ان الذین آمنو و حاجرون آقا کسان تیمان روڑ و وجرتو که جهاد و کو پل بولو دا مارونو پکڑا ولو دا زنونو کلال دلاللہ کی والذین استخفین دا مسلمانانو بفیدر دلو کن محاجرین مجاہدین انصار اول نمبر چلی اغا مجاہدین چلی اغا محاجرین اغا بطرشل آمن و حاجر و جادو سی اموال منقصی سی صدیر اللہ او زیم والذین آو و نصرو قیاند انصارو اغا کسان تلیورکا ینی مسلمانان نمو بطا محاجرینو تا و نصرو دبی امداج او کلائکا بعض ام اولیاء و بازن. دا کسان بعضی دینا دوستان لبازن دی انصار جمهور فرغانی او کان تر دې پوری چې مسلمان دا پيشکې شو موږ چې پورې نیمک ځکه نظرې خدي وي ماړي به یو یو خد او تاسو نور مهاجرين کې د هغه با نقابانی کې د انصار ورته تلافر کې دې پوری دې پيشکې شو خپل کورونه هر دغه ولديونه ورته او او قوت اسلامي قائم ده او قوت اسلامي خپل وګو کې دې تاسو ته یې الحققان ایمان داوری ولم مهاجرو هجرت یو نوکما له کومشته تاسو لرا نی ولایته دین د دوستې به وینم حتی یهاجرو ترې پوری کیږي دې ته کې واینيتم سروهوم کجل دی طلب دین دا دې تاسو نه کړي تدین کې پانی غونن تر پسلالني پتا سرانه امداد کول خارتن کې هجرت د مکینه مدینه طرفه هاغ دیوژی اچاچی پدیواندی عملو نکنو دا سقو و کمراغی او نبی علیه السلام فتح مکیه که و رضا نبی ها فرمیلی که را حجرت دا بادا دا دا دین را دا غا حدیث مطلب دان ندهی تیگینی فتح مکیه شو دا غا حدیث مطلب محجسین داوی چه مراد می دیر اسلام پیشن گوی او کان اللہ رب نزد حرم مکا دا دې اسلام خلا او غرسول دین وستو دا دې حال بنارازي چې خلک په دین عمل نشو کولی چې خلک د مکینې لای بل دیتا بلکې ما ته مدینه الله رب د اسلام خلاګانه او غرسولي تر انور پوری پدې کې په دقت سره الله رب د مسلمانۍ پایم ساتي چې انسان څنګه په دین عمل کولی شي دا په کې کولای شي لا هیڅ د ډول الفاظ ته کردی که دی اجرتو که او که امدازو کتاو کنا دین که دین و عمله که دی امدازو اختلو بشمانتر جنگو مطالی کم من نکرو بیالا زنده پتاو سبانی امداز کول الا علا قوم بیناتهم و بیناتهم و بیناتهم نیسا یو صورت استثناشت دی سکری دی مسلمانو که اجرت امداز کردی دارتی خلقو فره جنگ کولو که دی مسلمانو حاضر او واده ده نبیعو مسلمانو که دی امد مگر اندال جن کوئی مقابلہ دیوڑ زخون کی تاسو دیپمیت کیوا دمن دپي الله رب عزت ها رامان کتاب کوی لزم ته دی ولذي نذبر واکتان کی کافر دي بعضهم اولیاء او بعض دي ديان دي دي دوستان دباجودي الا تفعلوه میچ تاسو ذا کار اونکې الا تفالوه دیس مطلب دی او مطلب الا تفالوه جلالن نور ذکر کرے وقت القفر تاته ومنه نه ترې د دېستهونه کان او کافرانو ترمن سره تعلق پینته تبون پیت نتون فل ار یو فتازم کبیر موږ کې کې او پیت نو فصاحت کول شي داینم چې پاکستان کې فصاحت کول دي ته ویا پوری مسلمانانه موږ نه تر دېسته نه کې او کافر د هغه تر افغانستان او پاکستان دی را رزمت اصل دیوكم دقه خلق رانويي دي. دا دي. نو فصاد تمل کراغلي دي دین دایجر الندرن کثیر کبیر امام رازی رحمت الله علیه نور انده مقصد ذکر کرلی وکلا طاز کاکرو تل دی سکی ہوئی مسلمان سره دوتنی کی ہوئی او ملک من فصاد درایزی دین الا تبالو کچر ان ک تاسو جہاد شریبا شیر فزمته او قصاب می ولذین هاجروا ها کتان کی یوک وجاهدوا جهاد الوقف في سبيل الله قال الله رب العزة هو الذي نهاكم آوا في ذي وركم هاين كا ونشري دي امدادوك ولاهكا ذاكتان قمل المؤمنون حقا ام دي مومن ندير اشتياق را لا شك في ايمانهم ولا ريبا دي بيمان تي الذين رسوا الشك فاضمن شو زكا لانهم حققوا ايمانهم بالهجره والجهاد بیل اقفل ایمان سا او و جهاد قره دیشتی افکاره که که واقعی زدی لا ایمان دیشتونه ده که ملک الاخی ورلا پریقا دارن جهاد اوکن لهم او کرتون لپارا لذیب اقنبی ورزقون کریم او رزقی ازتمن حالکتان تیمان رو رمین بازو روزو یه دفت اینا و ها جروح اجرت اوکو وجاہد و جهاد او اوکو ماکم تاز کنا نصادم الگرچاکی و اولاء اكمين قوم کسان تاسو نه دی یعنی دي و اول الارحامی او خاوندان د خپل بعض هم بعض یذینا او لازم بعضین دین بعض بعضان دې کی تعالی ته حکم د الله کی ماری کوي حکم لرا د الله په حکم کې ولما نور ذکر پی اهل قرابت مذهب هایات کې اکثر علما ها دا بازوم اولاد بازوم ولل ارحام بازوم اولاد بازوم په کتاب الله تم چې تاسو خپلواني رشتہ داران دي زیاته په بل حال کې دي تم ورکوې لکه دي خپلوانو رشتہ ان الله بکل شیئنالیم مشک الله رب الجثار و سبان من الله و رسوله الذي من المشركين سوره توبه مدنی سورت دین پرتیبان نهم نمبر نزولن ایک توفیرہ نزولن ایک توفیرہ یو سل دیار لسم نازل شوید روسنو دی المائدین او مخی دی سورت نصرنا سورت و با مغنی صورت دی ترتیبا 113 مجزو... ترتیبا هم نزولن 113 بعد المائده قبل المصفر رحمت مفسر سره اسیره وردا دی الله موږ آخرت کې د مقام موجد کی دنیا کې موږ څنګه را راکې او زموږ توبه قبول لګې لکه څنګه چې تاسو وبقب لکې واده فوندي رسول ما نووی رابد مخې صورتت که ما نو رابد دا دی په څو جو سر دی او س مخته سر و جووه مخې صورتې وکم د تااللو په صورتتې موکم دیال مضمون د دوانو صورتنو یو دی ځ کې یو بلل را وړ مهوا صورت ک بیان دا مکرکینو دا پفارو دا منزع اوشم. پینچی سایاتی. اما کانا صلاحات مندر بیتی اللہ مکام و تصویر. و صورت که بیان سطر نمبریاتی و مکرکین دا جمعاتون جورو چې که دی جمعاتونم کوری نورم بیخ کارو نکی. دارن مختي صورت کې سوران وکم د پتالو د دې صورت دی وکم د رات بایکاټ د تاثر سره جهاد کوي نه اړینه بایکاټ کوي دارن همتي بیاں د جنگي بدر اوښند زړه مطلب کی صورت کې زيات بيان د جنگ بدر په صورت کې بيان د تبو کو د هنين دارنګ نور د مورو غوي د صورت صورت متاوي په اعلان د برات باندې داران صورت ممتاز دیں، پاکسام ده مشرکینو گانده، سالور خیسم ده مشرکانو ذکر کئی گئی گئی داران صورت ممتاز دیں، پاکسام ده مشرکینو جماعتیو ناگم جوڑولا دارن صورت منتاج دې د پنځم آیات بیان د جنګونې په کې شویل دي دارن صورت منتاج دې آیات نمبر 40 باندې د نبیاره اصلاح او سناند حجرت واقعې په ذکر ده دارن سیروت ممتاز دې په بيان د جمیتوب باندې اټیک نمبر 80 نو اخره ذکر کړي دارن سیروت ممتاز دې په بيان باندې جزار او په بيان باندې خداباندي اټیک نمبر 105 او 200 نمبر ایا کړي ایک سو ست او ایک سو ات نمبر آیات تھی اکم دنیبی علیہ السلام پا خلاف تھی اکم جمع جوڑ کرو مسجد زرار دعوو خلاسی دی سورت ارو دعوو دی سورت مغدا تمتی دی سورت انفالوان ال خطال کی صدیر اللہ تعالی تاللہ رب العزت پلار کی جنگ قول جہاد قول خلاصة دے صورت صورت سلور حصید اول حصہ پر نمبر تین کی صوری وہ درشم نمبر آیات سوری پاوله هیڅ کې تلورو ډلې د امشریکینو تلورو تېسمل د امشریکینو پاوله هیڅا تریاټ نمبر 29 پورې یو کم د هيت پوری ترېک بیان د تلورو ډلو د امشریکینو دوينه د ایاټ نمبر نه تر ایاټ نمبر او طوی کې بیان دا احل کتابو او دا اغیق با حسنان د یہودو جانا صوراو دا اغیق با حسنان سریم حسان تونتایش نمبر آیاتنا قرآ آیات نمبر سریان پوری او وجهي کې دليله په تقاباته اونه د منافقینو دره منافق یا عملي زه منافقې اعتقادي دلورم مې دا ترافه صورت پوری او دلورم مې ده کې دریس جسم نه د مؤمنانو مجاهدين معذورین او متقاسلین تلورم احساب پر آخر ده صورت کوری او پکی بیان د دریج دلو دریج جسم ده مومنانو مجاہدین معذورین او متقاسلین جهاد تو انکی او زروالا او ده د ده وجنا ده جهاد نپاتکی دنسی ده صورت سورت تاول که ده سورت نورم ډېر نمونه دی. یو ده ده سورت البراد پده وجه ویلی که ده سی پده که لان ده دی. سورت اول ورده زکه ویلی که گی. سی پده که ده آغدره صحابه کرام بزی اللہ کم داقی ده پاکی زکرمه. سورت المخشفشه هم ویلی که گی. خشفشه مانا جدهی را وزنن که. او دیه سورت جو دیرا و اکره ل مسلمانه نکمیتی. دارانگ دیه سورتاں سورت النبعه سره هم ویلیکی. نبعه سره هم راپورتاونکه راپورتاکونکه سورت راپارونکه سورتا. دیه سورت مسلمانه روچه تفره دیه پا جهاز بانده. سورت النبعه سره دارنگه سورتو الصفيه مغزيه او سورتو الفضحه هم وي مغزيه معنا رسول ته اون تي سورته دارنگه سورتو الفضحه شرم اون کې سورته دی د دې سورت کې کاکرام مناسبه دی چې مول رسول کوي د دې سورت په وحل کې بسم الله نرې دې کې وی دبي وځي ستان نو غوړه ما وځي دا ذکر دا او سوره انفال د ځوان یو صورت دي سوره توبه او سوره انفال د یو صورت ني دي او بسم الله ده فصل ده پاره د ده جداواری ده پاره وی ده که جداواری نشتا پا دی وجه بانده بسم الله نشتا بیم بعض ظلمان و جدا ذکرتی که بسم الله زکر نشتا عام د عرب و عزت داو قلب جسان برایت او بائکات کولو نگای ورد بسم اللہ میلی کنند. لیکن دنیا کی معام صحیح چا تر بائکات و دارتی تعلق و سرپریکی. داخلنکی چمه خورتی. السلام علیکم و خبري سرخیجی خبری شروع. جنگونو درست آخرک چی تعلقات کرتی تر پریکی بس وردی درست خلکار و زمان خلکار. یا زمرا خبرو تمیدات ورطنیق دیتی. یارو همدا اجته تو ذکر وکړې چې نه برات کنه بایکا کول نو خطوه هرویته وی ګلو فصاحت په بسم الله تعالی نن وکړم ګراموجا علی رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی ده علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د بسم الله د عمل د خاروی او په دې صورت کې عمل نشته بلکې کاثر یا پارا الله رب العزت زیاد اوکم دا خبری را لیگری دی نو ام انشترین نزی کی صورت کے ایک آخر جاتا رہا مجھے کہ بسم اللہ نزی لیکلے شوی سلو رم او جات لعثمان رضی اللہ و طلعن امنا ابن عباس رضی اللہ و سم و ارتیزتا نصورتک مستن افن اکجامع عثمان بن عفان پرانی شہری ساغلا سیبی جو جمع کړي دي اور دوی د تا نو څوې توفس کوم ته دي واره کی عثمان رضی الله عنه په فمي وکا وایو کاج وین نور د کم کی صورتونه دي ماین صورتونه ورته ویلي کی چې عضو دې نو یا توالی صباح او و اوږدي م کېد مکې خصلستله تونونه زیات چې کومه سرتونو کاتونونه دي تا هغه را وي دي او می کې پهکې سرنفال دا سر را وړو چې د دي تونونه دستو نه کمم دي په کار دا سر توبا داغت صورتتتو مدارې واپې را وړ ووي انفال د دی کړی ووي ین تا پهې ک د اسم الله ن ل کري دې سوواجهه عثمان دزی اللہ و سلانم فرمی بسم اللہ مددی و جنن دلی او رسانی صورت حالی یو خیاری یو معلومی دلو عام اوقاتی که و نبی علیہ السلام قاتبین و وحی تا ججا او ولی لکلہ حالی جا بسم اللہ و دی و دید صورت که نزول سر نبی علیہ السلام کارتی د دویی که دی آغنه و لیکلی دی واجه هم دخته دی دا سورت لیکلی شویو نما دی واجه هم پکی بسم الله و او دا ادوان سورتتی هم یو سورت سکاری اخولی که جسنگ ارابد دی بیاورتیو که مخی دیتن دا سورت سورت آوه دیتن مخی کول بیا نیجیو سورت دی و سورت آوه دی مخی کری و حدا با دروسه کری و ویوزین بالکل پریوژنک چاغه مخ تکملی کله شو ستاسو می سپاس دیلاوه او سری توبو می مقصد کناکا کید نزول په اعتبار سره سری توبو رسونه نشویدل او جریان فال مخ کی نازلو دی ک مخ هغه رسونه رسونه نشویدل چې په پریوژن باندې کیناوته نه فال نازل شوه مخ د دې نه نو او سری توبین جلوس وشیوی په دیو جہان مې رسېول کلا ابن عباس رضی الله و تعاله خبره با راځي چې وې څه دي سری بسم الله ځکه اندل کې راځي چې نړیری اسلام ثابتین دا وایته مې دی دारण الله خپل د تې کې ډېر اوسو او کله او تیسره به کار څنګه وځه تا کنه دې لیکې راځي او زدين بسم الله مخه وېل څنګه ما بازو خلقو خدا تویی که بلکل نار او چاویلی دی که اوز بالله من النار باویی چاویلی اوز بالله اسمیل علیم من الشیطان الرجیم دادا اوییلی دی سی ای خبر دادا ای دانور سم خلقو رکرسوی اوز بالله من النار دا خبری روایت کهی را دی را دی نیبی علی سنا فرمی ساتو داویی دویم کلی انسان کلاوت شروکی نو اگر که صورت سورت دیده سرنم شروکی المفتي محمد چېری علماء مارقوان کې دې کړکړې استلاوه ته شروع کړي و اعتبار دې بسم الله وي دا نه په سوره توبه د واجبنه استلاوه شروع کول اجازه ده سره بسم الله وي نو پدې و چې بسم الله وي داسره دې تلاوه د سوره توبه شروع وي او کچري صورت توبه دې مخکنه لا لګيږي سورن پالم وي واپس سوره توبه ته کې دې بسم الله نه وي نو ورو دي ختمه الله کې ټکین وی کله چې سړې تلاوت کېدل په طور د دې لپاره توبې دې څې مسئولیدا نو د ډیرو کومه تلاوت او په سما وړي تلاوت شروع کې الله وي کله چې بسم الله په تلاوت او ځواب ونې او څنګه نور چې راغري د دې زير یو اړخره د دې سمت ثابت نوي براتص مین الله او رسولي لذينا هم منکري کی براتص مین الله اعلان وبیکاته طرف الله نو د مې رسول سلامنا ها چطانو تاج وا دې کړي تاسو را منل مشريګي نه مشريګانو نه مې دې رحمت او سلام د دې اعلان لپاره علي رضی الله تعالى ولي نبی عليه السلام خپل په دې کال حج شريک شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه د حج موق باندې خلق ظلمات هرڅ دې ورکوې دایته نبی عليه السلام علي رضی الله تعالى کوي جلاشه او تخلق ته اعلان وکه زئن څهال غره دې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ امر کولو دا هی ګوله ی تعلیماتو دا کارنوالي ابوبکر رضی الله تعاله تن خلق تقود المشریق ان ابوبکر رضی الله تعالی دا اعلان کوم ابوبکر رضی الله تعالی تن وی لشو نور نبی رسول اسلام علی رضی الله تعالی تن وی کوم وجه ولا ماذا عربو کدا عادتهم کلمه چې تا چا نبرکات کورو بلکې بدې ګولو یا په خپل ورته لی یا په خپل یو کس لی ګلو خپل اشتغال کوم ځتی اشتغال مو ستاله پیار سال فتورو ترڅو د ترځويشه یې ازويشه پلان جوړ کړی چې دا څنګه ترې وتا ليګلې ماغي و مننه چې اوس بېداد شي د بلچا په خپلو رضی الله تعالیو خو د نبی رسول سلام د پلان ترام سره ستګرنو ني ترځويو ني مامانه او وتره علي رضی الله تعالی د ترځوي راتللو موږ چې نبی رسول سلام رضی الله تعالیو کولېږي ان دې دې الله تعالی څنګه کړل نوري دې الله تعالی هغه بچاله تقریر میکو الهام خو راځي تا وا او خبرې بچاتنه شي کولې تقریر به نشو کولې نبیو اظهار صفمیه الله کې هم تا توغپت دوه الهام او خبرې نشو کولې د تفصیل کې څنګه خبرې ورته یادې باز نظر تر خوږي او چې ټول خلق ورته چپ کيني دا خبرې نشو کولې او ساي مو تلمي یو تر له هغه تقریر مستر ملاو د ګیانو په ټیټه او دا ویلایږي چې ګیانو اسینه سره ګیان څه راندې دی چې امام ته کاګلین افغانین چا کیناسې او دی چې تاسو تقریر کوما او کله کله دې په وخت مو په څه شي او مو خو دې ولاته ویلای شي دغه دغه به نه د کم پری باندې بل هره چې خلقو ته نه ستې چې خلقو ته دې تقریر تینار وو دخلې ته انګوري پری باندې خامخا څه پریشر په دې څه نه ګوریا نه انسانانه فرق شته دی موديار باندې څه دی انسانانو کړو انسانات او غانښه کولی مودل خلک وی چې تقریبا هیڅ کولی ابي رضي الله تعالی په خپل خلکو ته د دوی د خلکو ته خبري وځم ډیر کوشش یو کو خبري نشي خلکو ته دیوي انا فتل حرب لا فتل منابر داخه جنګونه ځانګړي مينګورونه ځانیمه تقریبا ځانیمه والي رضی اللہ عنہ ختم وہ جہا ته تفویر او خبره بنشي کولې غلي موخه کې څللو نبي عليه السلام ته فرمه دي الله پیغمبر تاسو په پتا ده چې غوچا السلام وتر سلام الله عليه وسلم د خپل او دا عالی نور ستور علي رضی الله تعالی یو بهرین ستی او بهرین واعز بهرین مقرر یو شه یا علي رضی الله وكم بيان نو کول او خصات ته تفویر نوری رضی اللہ عنہ اعلان هغه مؤقتا نديرو الله او یاسین خلق تولد تول او دی ورت وی چې دایې حج نه بعد لا عام مشرک ولا یوسفنه بالبيت اوریانن سوق باب مشکانه طریقه باندې حج نکي سوق مو غبن باندې طواف نکي زی باندې بقاده بریتی توتای د بیت الله الحریمه راځي بلکې د مؤتلمانه څنګه طریقه راځي بریتی په راځي حکم کا اچا کرے چې وعده وغيره وی هغه وعده چې چا غادي تعال تصلو هغه پچا واځي ماصوله نو حاجي سره واځي ما ته حاجی ترجم او پچا سره دا واډي وخت مقرره دي هغه ټایم فورې د ټمو خلکو سره دا واډي وخت ملي مقرره څلور میاشتې تیاری کا مهلت بس هغه نه رسې موږ ورته جنکو او که څوک امن غواړي الګاوې دیژن نکوما حاوی دې امن دی درات من الله حاجی د ته مجد دي دا خبره مقدمه مجد دي دا اعلان زوی کا دې پر ابد الله د پیغمبرنا او علت تناطی واجب کی ویتا سره د مشرکاننه سیخو فل ارض داوت کثم مشرکان هغه مشرکان چې د هر څه را وخت مقرر نه دی واجب پسوګر دی کی هر باه شو لن چلو نه سی والمو کو اچ ان کومی تاسو غیر موجیز لاهي لې کمزوري کوم کې الله رب د سره بازل نما وی تلور نه چې اصل وللتردو چې دغه هوايوري مزل دی مکهوم مدير په مېت کې تقریبا لتردو پورې سفروم کړی دی مزل کې وخت خامخمه کیږي او تلوور مې فزیکل کې اصل تلوور مې سہولت زده زیاته زی کونه ځنای چې خاوني مرشد دغه اې بدوی نو ګوېر د موکېکینه تګبې دي خوند لري ورکان او موکېکین په ریډیر صافي شي وي ګوا شه یې کنه تاسو یې کمزوري ګون ويقول لنا رب لذلك نقض الكاثرين شرمون كلا سواء كلا كاثرين ذلك ويسر المخبية والطبيل الشبان وعظال من الله ورسوله وإعلان دجنبه وطرفة الله وطرفة يغنبرنا إلى الناس خلقتنا يوم الحج الأكبر ورزا حج أكبر حج أكبر مراد كم حج؟ حاجی اکبر حاجی حج دیلې کې جدارته ورځ د جیو پورې عربو د جیو پورې باندې راشي دې ته حاجی اکبر ویني ګیږي دا خبره غلط ده حاجی اکبر د قرباني په ورځی هر یو نهار د کوم ورځ باندې قرباني کې دې دی او هر یو حاج حاجی اکبر دې او عمره هغه هغه په غواره به لکه څنګه تبیره اسمان کې چې رحمت محمد محمد رحمت الله علیه نور ذکر کړی دی علی رضی الله و سب روایدې ته ملي شریف کراږي امام النبي الاسلامنا صحابه وان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يوم الحج الاكبر ماذا النبي الاسلامنا حج الاكبر په خارج کې تطو چې تو فقال يوم النحر النبي الاسلامو پرمن لا قربانی او رضا مراد قربانی په کې هر یو وخت حج, حج اکبر دی ویا کینان الاه <سؤال> بر عزت بیزار دې مونکي کانو پیغمبر دلا او ته یو تاسو دوبو مستنا سزا اورو به تر دې تاسو لره راځو او ولدی نو خو شي کینان تاسو نه کوم او ډیره ورګه ها کتان کا چی کا درناک تر الا الذين احد من المشركين اگر ها حسن تواده کری تاسو را د مونکي کانو ثم لنن قصوكم یا کا نه ک تا شي ان ضربر را دن تون مشرکان چې واده کري واده ک س کا نه کې قددار ل کوئ پ نه کو تا تا ضربر ولم یظاهر والي او انداد نهتي پ خلاف تاسوو کې اه دیچ ت ت جوروقرآ کې مررانانه وله مللا خان دی مللا تر کوي بني زممره او بي کهنانا چېدي پپل اهد باندې خواهییم و جي داری نه وقتري کله هغي خپله عاد پري دي فر کتابسو الموي فاصل إليهم اهد توري دي توواده دي ال مزدة پر نودي پري بشكل الله رازت محبدد تو کدي د متان سر سرقل عشر الحرومو تس کل چېتي ش میزد م نه اوور محرمم جلت جيده او ز الحرج فقتلوا المشركين، فسنوا وجم المشركين لنا دعوت السورة وجم المشركين حيث وجستهمهم، فقدوا يومهم ديلنا ونسوا ديلنا وحسروهم بمك ديلنا وقودوا لهم كل مرصد وقنات بها في عارات اليوم مرتكي فإن تابوا أقام الصلاة فإن تابوا قرد بذكر كري فإن تابوا عن الشرك تسيطوا بس لدى الشركنا وخازنوا فإن تابوا إلى الإيمان وغیوی صلاح دا شرکنا او راغ لذی ایمان طرف تاک او پابندیو که دمانزو ورک زکاة فخلو تبیلهم تس پرید خالیقی لاری ردی دیوار تسمو ورین بشک اللہ رب العزت بخونکو محر بانزار دین و این احدون من المکرکین استجارک فاجرهو حتی یسمع کلام اللہ داوزین دا تسمن مکرکان و مطامینین حالتی امن و خونکی بی محقیت امن ورکی وَإِنْ أحد من الْمُشْرِكِينَ تجار فچريتنந்த مجرنا تجار طلب د پنا غواستانانه طرف د پناتي تا عجر و پس پناورته حتى يث ما قلاام الله تردي پري چې وي جي قلامه الله خبر الله ربزت ثم عبلغ ومعمل یا اوور سووي د د عمل او وګداو اکیه هداګی نیم ته داغه عادت دا وکړل به زار مونږ وک مونږ چارجا ما باغ پخپل ورکول داغه نیم ته جاري خلکو مې ته پوښتنه کولای چاته شکایتي حالت ولې پوره کولو یوه ورځ ولته سره ودرې او هاوا ته وی چې درته ما اوازې کې څوخه دی یا هغه کې واه وقت یو هکیاږي پنه تو دې خلکو هم تر جنګونو ټکانې आले हज्जज बाकी जेवाने हज्जज गरी रे वदी लबै जे दरआलेमा बेचे हज्जज ती मक्तस अफारा कुल वारिक रे मोहम्मद बिन कासिम आले दि रे फार रोलिगी जेला छ मखर वला मुकरर तो औतास जिंगो की उदे वाचे रे पूरे घराले मयने कासिम रहमतुल्लाह आले टाइम की तग रिवन आउमर गुल्लाकना जन हर से जिकला बराबर او هغه باندې کوم راجہ ظاهر راجہ ظاهر پاندت ویل دیسه الهال دی موږ یې څنګه درو هغه وې د کتابګورم نوې کتاب کلاډی کلی دی چې کوم بادشاہ ری له قضا هغه پاندت سره پری سودلې شي او هغه وجه څنګه له دې طرف تراش کی قضا او پاندت داتو مولا جوتنن صاحب وې پاندت هغه دې مولا کتاب کلاډی کلی چې بادشاہ قضا پاندت سره او بلادر کې جنگل طرف دا غږې کې دوی الله مجري دې توفقه ملي او دې خلکو ته پندت ری راجہ ظاهر بچو خلخ ځای پندت سره پریخ والا چې پریخ والا چې جنگل کلام راجہ ظاهر دې خلک ته چې مسلمانانه څنګه ګډې شي او توګه جماخه دې حالات واجی و بدکاری او دې مطالبيو کې بس دې راجہ ظاهر مړږي د انکه دې اوهارت چې دې هغه کوم د پاتکی یو توځه وې حاڅې دې د باچا څخه روان هغه پدیر ازینو شوازونو کې شروع شي دکتانو محمد بن قاسم رحمت الله علیه رحمته الله علیه پاکستاني د خیراله وخت لري وخت ته پښتینو او ته نایور ټول واڅه بیان ته محمد بن قاسم رحمت الله علیه دراجه ظاهر راخذو چې و هغه څو کسان ورته کړ په خپل دې د بوزي امن مال خلکو وي اودې لګیاړې ډیر راवा پس مالي ماتي کریځل محمد بن قاسم دې مشره نغټه راوا پس یو د دې زوې آواز ما تر بته دې او ما بخل دې ترسته محمد بن قاسم رحم الله علیه خپل کوټه بوتله کړي ټول ټول سره بیاځلې دا راځي ظاهر هغه باچا قضه هغه دینه ډیر متاثر شو او ورته یی راځي د تا دې کې اندازی څه دې د دې دونکي کوټور مکمل <سؤال> نه شوی ورته خو د لا فریضه کراج داهیر وزات لري چې د دې طریقې باندې تاسو په دې طریقې سره هم له وی څه باندې راځه داهیر فکر دې کوټلا را وې تل ها راځنه جنگ نشي غټلې چې دشمن خو دې غلط نظر باندې نه دي کتلې زی راو سم کوټه پامن کر ما ته باندې ډاکار خپل کا راځین نه مننه کړي د راځه داهیر چې پاول دېونو دې شو او جن کې مسلمانان وګټل اسلام د عمل مين اسلام هر جا د عمل ورته ثم ابلغوا معمنه يا اور سواديل لا زيدها من دا پلي ویا دې شغله كونون الا داس یو قوم له علمو کې ممکنې مثلي کی كيف يفرقون لي رسول الله ترنږي لوږه واعده قرار مچيږي نو د نه الله د پیغمبر الله تعالی اگر هغه کتان کې واعده کوي تا اسره فهمي حرام پپا سمعت کام لوگوں کے جیدی کلکتا پر آوازاں تاب سن کلک شیدی تا پوازاں بیشک اللہ رب العزت محبت کی دے مستیاں کرا گئی سو وہی ہے نڑو علیکم او سن غالیچو زور ور مشیری بتا سواندی لایق ہوو پیتوں یو معنا الا مجاهد احمد الله علی او ابن زید رحمت الله علی کیږي الا ان مراد احد دی خیانت عادی دی, دی روا او نری ذمہ واری دیم الا مجاهد رحمت الله علی ذکر کری اسم من اسماء الله تعالی الا بدل الله رب لذل امورنا یوم دی ودي خیانت کی الانده الله ولازمو نری ذمہ واری دریم مطلب حسن رحمت اللہ علیہ ذکر کرده د دا جوار دا گاواندی تو پر آرازی و دی خیالن ساتی دا گاواندو تو بودن دا زیمواری کدا قطافو غالیب شنن دا گوری کرده گاواندی مسلمان ملکم دا مسلمانان رورندی دا دین دا خیالن ساتی سلورم ها قول دادی ایلن مانا حلف قطم دی خیالن ساتی دا قطم اون دا زیمواری قطاف کرد قطم کرد وادی کرد و بیا دا آخر خیالن بال قل ناپاد الله تمه نقلدي مسلکريدي او اللا النرات مرابط خپل وال ب خ سا د خپلول والمه او نه ب زیمه واري زمن معنا ما بید مال کو دعمل ت خپل میز ک داعمل مهم شويدي دغ خ سا ناپ سفهممي د وا نه د خپل و نه د واده خ ساتي یرو ضونه کوم بیاافهم خوشالي تروتله را قلوب قلوب بندی و, و دل تعبا قلوبهم او انکار کی زمینه دی او څنګه تر اندکه شه دي کله چې وتر برکی مسلمان ته مینه تک مینه تم کوي ځان او ماجله کوي ځان او ذلیل چې کله مسلمان ته محتاج دي کله دوی ته پیوی بولی ذلیل څنګه بیا ځان چې عاجز کی ذلیل کی هغې چې خپل مقصد پوره کوي نو دې د عیز کې سم طرف نه دي ان دا په یو رځ مې ته پیځه زاده شوی په بل اورځ باندې چې و کی کی شروع کی. او پاکستان کے جستان کے ز همدي شروعي مسلمانان د فقی شیدان ته ور حملې اوکې نومتته د کافر کاریکې مخد پوورشن م بیاې ا سا که زما واده دا کا هر د هردي او بیا مسلمانانو قتل پسیده وشي شروع کېږي او د الله را پرجت فتون غیر دی خی نه سي ده ورته موقععلدي چې مسلمان ته نقصان سري شي هر کسم نقصان ورته ص او اکثر روون فې ف زیاد د دینا ماتهون کدي د وو الله اشتراو بی آیات اللہی <سؤال> ثمنن قلیلاً اخلی دی فیاتنو دا رب العزت باندی ثمنن قلیلاً پیسی دنیا لگا پی غرقی فسوچوان سبیر اللہ فسوچل دا لارد اللہ دیر بد حق چیزی عمل کی لایر قبونة بی مومنن اللہ و لازمہ انتظار نکی بی مومنن فی حسی و مومن باندی اللہ و لازمہ نداللہ نبی زمواری و لائک و او دا کتن اندی زیاتې ګون کی حد نوتې و وی ذکرته وایي ذکرته وایي فورته ویلا ذکر کړی دا اول دې مراد دې نه د نه حضرت رحمت الله علیه وخوال ذکر کوي تکرار پکې نه دی بلکې یو د مراد مشرکین او طغاره کې سلام مشرکان ته تاسو علیکم دین تاسو کې سرپنې دین دل دی يهودو ربي خلقو مبارکي صدا يهودو ميربان غاليک الدين در باندې سرپنې تاسو لږی دا که قانون دې زیاتې کې اونکي لپاره فا این طابو پت پجه دی توبو گسر ینی او پابندیو که ده منزر او ورک زکاة فا ای خواه نفو پیدین پزارون ساسوی پدین که ونفو سرال آیاتی او واضح واضح بیانهم ایتنا دلی ای یعلمون ده پا راقم که تویگی و اینکتو ایمانهم تا کرمات کدی لوزنا واضح لران من بعد احبهن رسو دلوزنا رسو واضح کولنا وطانو في دينكم او ايبه لغلو في دينكم قدين ساسكين اتراضنا وقصاص قدين فقاتلو ائمت القفر فالجنغو في تاسو دمشارانو دا کفر سرا فقاتلو ائمت فقا القفر تا انترسن سو جابر ستو تبقیم تا قاتلو فالجنغو في ائمت القفر دمشارانو دا کفر سرا انا هم یكنا دي لا ايمان لهم نشته دیلا را لوزن وعده پاکی که که دی آیاتان دی زجاج رحمت اللہ علی؛ دی پر دی وی دا آیات دلیل دی, دی تو جبو قتل زمینی اضاف زو حرد سوانو که الاسلام جو زمین تا والله تاو اللہ پا ملکی امن ور کردی وچی کلا دا اسلام بس دست بدردی شروع که خبری شروع که دیاوم دے دی قتل لیشی زکا وعدہ پر هاگی واش دے اسلام خلاف سو خبر نکی دا مسلمان خلاف بسو خبر تبین یو هغه خبر چې کوم ځکه او دای د ټول ځا ته حکم دي د پاکستانا په ملکي وی او د قران دی عزت اسلام په خبره کې اگر که سفارتي تعلقات هم دي چې کله اسلام په قران کې خبره کم دي د تخليلی ملته به واسطې دګرو تنه دي اینا هملا ایمان له هم د کینن مش دي دلاره ایمان مدارک ویلا ایمان له هم په حقیقت کې اجدج ایمان مش لعلهم ينتلون جنودا تريدوا بارو که ذیمنشی نه ذکرتنا یاد دی واجب خلاف زمین الا قاتلینا اي جندوا يتاسوا قوما ليودعوا قوم ترى نق سو ايمانهم كماقری دی ايمانهم لو جنق قل واجب کلی وهم بخارج الرسول او قد كره بخارج الرسول تو استلو دپی اندر باندې نبیری دونم یو قزله مرادبینہ قسم یو پیدار المدوه هغه مشوره چې په دار المدوه <سؤال> کې کړی وای د نیویلی سنام نیستلو ها مراد ده زموږ قزله دا به تر خول دی چې هر وو کولی کې د نیویلی سنام د مستلو لپاره مشوري هرڅې جوړو بد یې نه قصد یې کړی د مستلو پیغمبر واهوم راجو اوکم اوله مره او دی شروع کوي په تاسو باندې اول ځل اتق شونوم آیا یری دې تاسو دېبینہ والله وكل الله رب العزه حق بير حق تخشه يو يلي الذي الله رب العزهنا دليل كما راجعنا في خلال ذكر قريتي دلت هذه الايه على أن المؤمن ينبغي ان يخشى ربه والا يخشى احد سواه ذا ayat دليل فضي مؤمن بتر الله يريقي ولا يخشى احد غيره للهنا بالغذا قلت انا بنيريقي إن كنتم مؤمنين فجاهدوا تآموا مؤمنان قاتلوهم يذلهم الله ويهينكم ذكرموا كيدنا عذابك رديت الله يهينكم راسلوا تآموا محاربين مشركان جنزمون كارثين وكين ويهزم رزقوا الله رب العز ديرا عليهم او امداتكم الله رب العز دي ويشفي مؤمنين او یَکِی وَکِی دِنی دقوم د مؤمنانو وَیُذِئ غَیظ قُلوبِهِم او وو بزی حا کینی کو زنا د زون د زوی وَیَتُوبُ اللّٰهُ من حَکِیِم او مې ربانکی الله په وچا چې کوته شي وَاللّٰهُ عَلِیِمٌ حَکِیِم الله رب کوها او حکمت والا ذات دی ام حسیتم حنت تر کوسیا تو به دې ورځ ډېر ورځ د تعزیزون دې چیزو ایو ایمان دوی تاسو ورانتیا تر ګوډا چې په پیر او خدای شي نه دا یې او هر کالا باندې وخارې پی الله حال تکان جاهدوا منکم بجهاز کې تاسو نه او نیوی نیوی نیوی لله دیوال الله نه ولا رسولي بغيضه په انبر وللمین او بغیر د مون نه نه ولی یا پټه دسی وایي اځل دواله چې دیواله جوړې کیږي چې تاسو نه نه پټه دسی نیوی او سعود ذکر کری دی وَلَا رَسُولِ وَلِیجَ وَلِیجَ مَنَا صَاحِبِ اس کے دن پٹے دوستے کو ان کے بل سکنی بھی دیولیں او ہاگا ولیجا حدود سوئے لے کی انسان ورطاق خبری کی ماتی زدیری ماتی زمیر کا منال خسرار الخطیفہ صاحب حضر کی کم پٹے پٹے خبری دی اگر تکم دوستا کے دے دوستا روئی کی ولیج نیو نیوری یعنی پٹا دوستانا کا ان کے پتاتروں کے اواللہ رب العزت خبردار بے پہا اصبہ نیتا عملون کتازو سا عمل کروین ولیج علماء ولیج دکھوین ولیج من اقفل چین نغسل دو دوستان ازنو مقفل میت کیو گل کننوو تی ما نبی امین و ما کا نبی مشرقینا ندی مناسب د پارد مشرقان و ایامر و مساجر اللہ تاچی جور کی دی کماتوند اللہ رب العزت شاہدین علا انتو سیم بالکفرے دا پران خیال کی جیدیګواری غون کې بښرو ځان زن او کفر ځان تا کافر و یو داخې باوجود د خدمتونو جوړې او جوړون کې نولای کحیدت دا کسان بربادي عملی نه دي او کینارهم طالبون او په اوتی باندې همشي وي انما یامل مساجد الله یقینا جوړي جوازینا دلل من حامل بالله او څو کیمان او د الله او د یوم الاخر پر ذاخر امارت ذو خسمه هو. يو ظاهري امارت لك من بنا لله مجدداً بن الله له بيتاً في الجنة تجلوه اندل الله رزادة تعالى خورجه وقال الله اللهم ارلللو محل في الجنة في سياركه هذا ظاهري امارت هذه امارت آغاق معنوية اقصد تاريخ كبير ده. امام بخاري رحمة الله علیه ذكرت ليس الامارت بالبناء انما الامارت بالذكر الله بجمعات عباد والدانه زاره طریق کې حساب واجو کی کتنا کتنا کہانی او ټیلې نو جا پکوله لږی اګل سنگ اسلام دا دا پا دا دا دا دا آباد او تلاتی یا کوم کی ماته کې فطر مسجد اذان خلق ولتي سورن استلوا راځي او عبارت د پاره په توګه د صف خلق بیانې او ذکر له سیل لپاره چې زنانو مرده او تړي وروانی خدای کی ماته واځوړې نه دې صرف ظاهري ته جوړکی او مانوي پاتې عبادت او بندگی نه کی بلکی اصله اباذوالي الله رب عزت په ذکر دي الذکر مذهبی تای سر اللہ پانی کو تیرا سنت لالے دی یاد نام ذکر کی ہوئی والمراد و بیماری بیماری المسجدی امارت دی بیمار کا پدیے کی مراد بالعبادت و ذکر تی ہی وگر کل عین الله تاکہ فق اللہ ہی باہت زندگی ہوشی و ذکر رूपी فقے کو کرشی ودرس العلم والقران تعلموا والقران شريف بن شنو بكوشي وذا ديمان دي ابا ذواليدي ذا ها سوقي ديمان ولفلا فرغا قرضا عندي واقام سلاذ كهي دين غير الاسلام سلم يوسف سلم كم خلق كتابي تجاه قدارون دي ديمان ترازي متاذ راغي دي ایمان جواحيون دي شر ایمان دار خلقي وكلا رب زد فرميل الله كو هر سوك بازيسو كي الله برزا هي او تا باندې کې د ماغو واط زکات او رکی زکات الله او نهریږي الا الله مگر ترغيو الله رب ال عزت نهریږي بل چانه نهریږي مدارک ته تنبيه او على الاخلاص ولمراد والخشيه د دي ابواب الدين د دې کې تنبيه د پیدا کی د چا دې يرنه د دین کې او بابواب د دین کې د دین پر کارم کې دیواد ځان یېږي نه بل ځه بیان کوي اگر کثره د دې خلاف فاعتا فالزير مزيدا من يو ولا اقلاك اطانا يكونوا من المعتدين او بديد الارمون کنا ولا ام الله لعنى مدارك ذكر كوله امام نساكير رحمة الله علیه امام نساكير رحمة الله علیه وي ان المشركين قالوا يخشون الاصنام ويرجونها مشركان قالوا يخشون الاصنام اعقی بودا بودا امیردل او دا اعقی نتایم امیدون امیم کود مسلمان بدا سننک اترازی جماعتا او دا غیر الله نبی اتمکی نبو بچانه ب دانه چې جماع تر هغه ودی بیا د بل چا نه غواړي زمونږ دکلی دی. وتاوم حاید تګریوان په ریونیار ځکه حقې تلګو بيمار وندشي نو ته یې لهونه کړو تقریبا پیر پی بابا پی قبل چې بیا تر ویلای شي دا څنګه منته سم نه باور کوي دا دربارت لاشي او جماع لپاره ځکه دعا وکي داسنه مسلمان شي ناز کو بیت الله شریف کې دی او د هغه ځکه د سوال جاغو نه کیږي چېای او ما لپاره دوه اوکې ځخه شوم یم ما ته جرای کا او څنګه الله نه دا مخنیکانو مداریک دي کېلته یم ما ته واتهره د روانه نه ما ترا نه مو یریګ دی یو درکان نه دا ته تکلیف درته پیدا رسولی او کلی ولا دلار مجدل کنه اگر تم آیا ګرځوي تاسو سقایتل حاجې او ور وإمارة المسجد الحرام او یوم ال جمعه نو نماز ی حرام فشان شان د هغه کیمنه دولی په الله او پرد غا څرګ وجهه دې سبیل الله او جادکری پلار الله کی یا صادقتا سریه برابر دی نو لا ی ثونه ال برابر د الله رب ال عزت ونځان دی کوم سکینو مومن هغه یان څوار کو د مدینه جوړو دا کارونه چون کوم مومنا ایمان او قومون مینی شي کارنه الله <تصالح> رب ال جواب کلايه ثو نه اند الله الله رب ال عزت کیه ایت نه کی قوم زال ایمان تا کسان ایمان راوله هجرت وک بیا جو کوپل اغولو طلع الله کی پل ګور د معلوم زان یو اعظم درجه ته اند الله ډیر نو درجه ده الله رب ال عزت سلام او دا کسان عمره کامیابی زيره ورګي دې طرف دې دمه رباني طرف خپل ناو و جناتن او جناتنا لهو غاره دی وی ها پدی کی نایمو موتی نعمتونه غوی همेशा همेशा وی دی پدی کی ابدا وین په ها زمانہ یکین الله رب ال عزت در ترا اجر دل وی ایمان والو لا تصلو اباکم تهدیب المؤمنین اتقوا المؤمنان او تاک ایمان والو منی سی پلاانو صاحب صلاح اولیاء پا دوسی سران اینستا حق الکفر علی ایمان و شریف و علی ایمان پا مقاجد ایمان تین قول آئیکا پا زاکتان و من یتوله و من کم چاچی دوسیو قدیس راسو کلیتا و اولید قول آئیکا و من ظالمون دی ظالمان وی خورده وی او ماجدی تا دلیب ناتا سر جلاله تم خوز دکر کرید ومشرکون مثلهم دین دلی برنگ مشرک دی زکا لی انر رضا تشرکی مشرکون زکا فا شرک باندرازی که دل دا انسان مشرک دی پا شرک رازی که دل شرک دی مچار چیلی صدو که یلی حقیدتا مداز ظالمان مشرکانی ویانی جیل اسلام که چریف لارام اتاسو ابناکم زامن اتاسو و ایخوان کمرون اتاسو و ازواجکم بیجان اتاسو و عشیرتکم خاندان تبر والاموالي صرف او الها مالنا کی جمع کری تاسو عالی لرا و تجارتونو تجارت خاصونه چری تاسو کتا رہا دا روان دینه تم ساکینو کونا تاوونه کی خو کوي تاسو عالی لرا احب الیکم من الله ورسولی وجاد فی سبیلی دین قادی تاسو الله د پیغمبر او د گیان پر نه پلار دلان کی مقدس کی وی یا ساته طرف وسو بس انتظار কই حتى یا الله اللہ به امره درنی پوری ترافی دی اللہ قبول ہو تم تر مجاہد بھی مراد ان حکم نقتال رب عزت لا یہد القوم الفاسقین توفیق دے ہدایت نہ کئی سیلار نہ کئی قوم میں فاسقان ہنتاں لقد انصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ فی یوم و سنین بڑی ایت دجن سنیں تھی جنگ اونین کارا چی مککہ فتح شوان و یکم شوال بانده اتم کال ده اجرتو د افتی ورزواش ده جنگ شویو. اصل واشد داوان تدیس او حوازن دا چی بے قبائلو دا کم عرب چوزد دی قبائلو. او اونین دا دا مکی او د دوائی فمیلس کی مقام دی. په قېطه او حوالین د قابلیت دی چې نبی رسول الله مکفتا کا دی وی ویل کلمن وی یا صداوی نبی رسول الله مقام قوم باندې حمله کی او راضی دین او خیرتوبه او قلمندي دادا چې مونږ په نبی رسول الله باندې مختیار قوم باندې مختیږي دا به د دوی راضی چې مونږ به مختیف او نبی رسول الله ته ویل دا خو د هغه کسانو سره جنګ کړي دي چې هغه ته جنګ کړي نن ورسله چې کله نمون سره جنگو کې س بیا پول دا جنگ تنه شوي او ترقیف او هووازن واقع دااډیرر ت رندال خلک ډېر جنگو خلککو په جو کې ډیلر تکړ وو دی طرف نهدي د جنگه پاه پهري رو تقریبا تور ضررو کورې چا ډ نه زی تع دي کر کړي دی جا زه پر چا دی د کمم زیات تعګ کار کړي دی او مسلمانانو تعداد دوه نظره دې ټولې کې مشورو کا چې نو په دې کې غالباً نو د مالک رضی الله تعالی یو صحابي او غټې کلام مسلمان شوینو مشورو ډېر اقلمن څړیو کو هڅړیو د دې مشوراو داو کا چې جنکو ځان سره وقفي دتي ټول مال دولت سمره دا ټول موږ ځان سره ورو مخې و موږ روسته به زمون خو ز مال دولت خذې بچ هرڅ بهي او وجهې ورذا و خود چې کلهته سوک را تختې تختې دی شي دی به سنګه دی و کهزه تخت ما دولت مدل ته دی خزم مدل ته دا بچ مدلې چاال مه دی به تختدل نه شي دی و چې را شي جو کا پته راته میلو لام مشر ما ور دا څوک چې د خپل ځان لپاره تاریخینه تعقیدونه کوي دا دا چې نه په ځان بیا نه په جهان یو خپل ځان چې دغه څنګه بیا غلا فارس معنی چې جوړې دي او دا هر کله چې ځنګ ته ځي هغه ځنګ چلاږي منله او وروسته کله د خبره منله انسان خوشاله شوی چې کله ځنګ شروع سره زیاتر صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین او بکر رضی اللہ تعالی محمد رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہمی عبدالحارث درنگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس صحابه کرام مشهور وترقیم کیو کرے چې جن کې د نبی عليه السلام مطلب وغيرها د لطمه تشوی وا د دین ممبار سلام داسونو کا عاریتہ صحابه راځي پزوري ده نه ناقل من پزوري ما غصه شوي موکری کيم کوم چې تاسو یې مینم دا وره نو هاوین د جګند لپاره لاړل تر خپل لپاره په امنیت دا, دا اسلام غالب شو زموږ نو نقصان نشته وی چې نړیوال اسلام سره خاصم زموږ ملګر ته وصوله او شولا او کچري اسلام مغلوب شو دقیق او هواځین ته بلی غالب شوه دا مون واپس دې طریقو دا وروخ نه تیر شو بیا مو واپس شلو دې مقصد ته پاره دې لاړې کله چې دې لاړ ډین شروع زموږ سیمان لوخلينا دبال لوخلينا د خبرو وتلن اصلي به مونږه د کاغذو په نهو نه مهنم ته مو مونږ غالب دې نو نن کو مونږه د کاغذو نړیر بیا ن موږ نن مغلوب شو نن قاعده دار او ست زګا څون له زیات دی نن مغلوب شو الله رب ال عزت دا خبر خو خنه شو د سره ما معذول دارن ټول قوت باندې اعتماد وکي په دې کې دی چې حمله کوله ثقفه او عوازم عجيبه ترتیب جنگ لپاره جوړ کړو تکا کان په وندو کې سپلان دي زینو کې زبره سیوزه په بلدي شه تا جوړ وړ ټول کسان دي زم شروع دې په دې د پېټي حمله شروع کید مسلمانان هغه سپه ور تروبې دی او هغه ډېر ان پریشان دي دا هغه ورو دې همي شروع اته خبره ول مسلمانان د بازو خلینا و دې الله رب عزت ور زخته راکوي دې پوری چې د کسانګ نه دیلې اسلام نه او ته دې له هرانته له یو فاضل خلاړل چې تربت تشکوو نبی عليه السلام واسوځنی شروعو انن دې یو لا کزي انا ابن عبد المطلب ان النبي <سؤال> لاكزي زه پیغمبر مرزا روجي نیما ان النبي <سؤال> لاكزي غنا ابن عبد المطلب <سؤال> الله رب عزت پیغمبر مرزا عبد المطلب نیما نسیمه داغله خاندان درم روایت کرایي تصویر جوان عثماني تصویر عثماني دي ترتي نميز همدابل الهيا الله اني رسول الله الهيا عباد الله وخلقوا ما ترت ترائي اني رسول الله الله پیغمبر ان الله پیغمبر کله <قلت> چې دا خبرې ویل انسه نو کې صحابه کرام رضی الله عنهم تاسو تبلیغ شي واقعه راغله شروع وې ښه چې جنگ شروع وکړو د کفاره شکست ورکړي ټیکته یې جوړ کړل ډیر ځان مال دولت هرڅه کې د تفاشه چې شپږ غره قیديان خو دین راوست کړی د دې سره ځانانو او ماښمانو وګړاګان هرڅه کې دې مشکوک زه کسانی کټانی د دې بل نبی علیہ السلام تلیرش زر اوخان خان دین امام پماری غنیمت کې واغسته 43000 چيله هغه کې نوازه کړي تلور زر او کا تدبینا تلور منو جوړي زر نبی علیہ السلام د دی دین امام پماری غنیمت کې واغسته هرڅه چې دینه دا واره سل دین صبحین مينت او زاری د دا کار راغلم الله بي غمبر سال ظهور نادر مال واغسته زر کسان تاسو کې دی تلوی تلری زره خو تاسو موږ نو کان نیولې دي تلویخ زره خو تاسو موږ نه چيلي اږي څه دي دا رم تلو زره ګو کیا تقریبا تلور مرخه تاسو موږ سپین زره کړي دومره لوی تاوان نقصان تاسو ته موږ ته څنګه ستنه راواپستي نبی عليه السلام د بیچ دې مشوره ورتور کا تاسو تم سې عقلین تاسو څر دی یا خو کېږي قیدیا موږ تاسو لهره هغو کتان درته لري یا و دا ما زولتا و توافض درکو. تا کمان پاکی خواقی بس پاغی مشغروکی دی طول مشغروکا مون تا دا خیدیان واپس راکیش پاک در خیدیان و نبی علیه سلام از توافض درکو. هاگا واقع طرف تشاره تین. وقت نصر اکم الله و تحسیر سرندات و صرف صلی اللہ رب العزت بی مواطنه کتی رتن پردی رو زیونو کی و یوم خنینو خصوصا تارز جنگ خنین ماندی اِذْ اعْجَبَتْكُمْ قُدْرَتُكُمْ كَيْ تَسْتَوُوا كَمَا اسْتَوَتْ عَلَى الْعَرْشِ فَلَمْ تَنَالُوا مِثْلَهُ فَتَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ بِالْبَيِّنَاتِ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الله جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ وارالمومنا فمومنا باندي وہاں چلے جموز اور اوی لے گئے لم طرف ہا چنی لے تا سارے لرا تی نے جبل سبوی من الملائکہ اللہ رب العزت سینز طرف پیرو لے گلی وعذب الذين كفروا اوازادی اور کہا کہ سانوں تا کافروں وذالک جزاء الكافرون دا سزا دا ثم يتوب الله بجا مہربانیوں کا رب العزت ممن بعد ذلك ارسل دين الا من يشاؤوا فاعجبني کہ فقشان یعنی من واسنتی والله هو القر الرحيم الله رب الذين دوستم کہ مہربان ذات دی یا اي الذين امنوا انما المشركون نجس جواب دے چھبی مشرکان ها کہ کلیتیں دی عبادت کرنے کی یہ کی عبادت نہیں کم جنم جواب یا اي الذين امنوا اے ایمان والو انما المشركون نجسون يسين المشركان قلبي فلا يقربوا المسجد الحرام فضمن ذيكه مسجد حراما بعد امهم هذا روس ولدي كلنا وين حيث مايلتن كجريارين تاسدا جديد قريبين فسوف يغنيكم الله فزدوا امالدار بالكتاب سلال الله سلامين فزي ذو ان شاء جخشان بلکه انما المشركون مجسون مشرکان په دې د دې معنی چې دي منځ ته د دې کار نه وسی جما ته بنې کېږي په دې کې اختلاف دی آیا مشرکان دې تو ریټوال څنګه دي او دا حکم دا کوم خلقو لپاره دی امام مالک رحمته الله علیه فرمای مشرکان په دې کې دې کې دې په دې نه ځنه جنابت و غیره د دې په خیال نه دې وجینا دی او هی ماته نه پخلی او دا امر چې د حرام نه مراقبو جماعتونه دي ذکر د مزه حرام او مراقبه نه ټول جماعتونه دي هیڅ کله مشر عقب جماعت نه پخلی کیږي دلیل ځان د فرداوی عمر بن عبد العزيز رحمۃ الله علیه د تاختل زمانه کې یو کوم جایګړو او کوم کلي علاقو مې چرانو گورنرانو تعقیب دهلې کیږي لا أحل المسجد لحائزين ولا جنبين لا أحل المسجدين نشي حلالي دي جمعات لحائزين ولا جنبين نحائزين زنانا دا فارانا جنابك ولا سبي دا فاران ومشركان نحاو پا جنابك كوي نحاغي دا فاصل تخيال نساتي شرية تكا وطريقبان انسان دا جنابك نصفاتي دي دا آغي شعال نساتي دي وجنه اسی وجمات ومشركان نپريخلی تيجي دغه مسله دی امام شاعیری رحمت الله علیه دی امام شاعیری رحمت الله علیه وای مشرکان او ماری کتاب دا ټول د عام دی او مراد د حکم خاص دی د مسجد حرام پوری مسجد حرام او مشرک دغه خلق به نه پرېښلي کیږي او نور جماعنا حاوی ته پرېښلي کیږي ځان د قرار دیری هغه داوي نماز باندې اقال رضی الله تعالی عنہ ذکر ثاني د دې بیان راو صلیشی نبی علی الصلاۃ والسلام نے مسجد النبی سنور دې امام خدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ک دا حکم دار جماعت پارش و نبی اسلام ولې ځکون د دې آیات ورسونه بيری اسلام هغه دېان مسجد نبی سنور دې ټولی نو هغه د حکم دای کتاب او موشکه پار دې کو جماعتونو چتلی شي اونه دې هرام د دې در دیلې دریم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمئی بحجن اکا نبی علیہ فرمای مراد دېنه په مشرکانه طریقه باندې بهجن کوي کچنه دې اسلام د څنګه اعلان کړو لا یؤجننا باغلا م مشرکون دېنه روڅو څو مشرکانی هغه بهجن کوي چې په مشرکانه طریقه باندې دارنگ لا لا يطوفن بالبيت يمجركون قاعدة ها ذا ولا اوريانون الذين روس يوم مشرك ثواب باندې کې دارنګ په ګربند باندې ثواب کومني کې مطلب دې ہدایت مشرك په خ سره مشركانه طريق باندې هاي پنشي کولې ګربند ثوابونه باندې او ندي له سره کومې ذات نه مراد دی دی مشركانه طريقوامي عمل هر شي مځه حرم دې سره خاص دی ديو جن مشركانه طريق باندې وهاج دي او نور حرم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثقیف والاکم وقت چوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم حرم کے نبی علیہ السلام ترناستو متدا ہو کوم وین نبی علیہ السلام وے جان سره کینول نبی علیہ السلام سره کاران مشرکان کافر پراتنی ایمان وغیرہ دین کی راہل و کوفار راتلی نبی علیہ ان الله <سؤال> علیم حیکم بشکل عربی دغه حکمت راز د بیالهن کی اشاره ده چې غریبې د جزالم مسلمانونه او وی چې را کافر و غیره مشرکانه ترې تبعیه باندې بپر ترګه حج عبادت پرې نکړه ما بیا و غریبان پر تیرانیو زمونږ ترڅو کې دتون کې بنیوی څنګه و مونږ بیا دنیا کې زندگی پېرې دالاب ایدن ميري کلام راتسره کې ته جاری هي 8500 د غریبین یارم چې وی ایلا هغه انسان فکر کوي خلکو ته محتاج دي چې سوال پکې کیږي ځکه اشاره وي وما یدری الفقیر و تا غنا هو وما یدری الزنیو متا یایلو وما الفقیر وما تا غنا یو فقیر نو کوي چې د وکله مالدار کیږي وما یدری الغنیو متا یایلو اما دغه دغه په دې چې متا یایلو چې د وکله فقیر کی کله بغیر ستزاز فقیر یہ وہ خلقت ہے جو وہی معالمان فقیر غریبین فضل نما دار کی کے فقہ شو ہیں بے شک اللہ کوان نعمت عطا ذاتی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر داود جن کو یہ دعہ ایمان روی پر لا دی ولا یحرمنا او نحرام ای دی ما حرم الله ورسوله اغسوش حرام توی اللہ و پیغمبر دلوہ ینی حرام دنی اغسوش اللہ حرام توی پیغمبر دا آغی بیان کردیں وَلَا يَدِنُونا دین الحقی او میلان نکو اخکاروال نکو دین حق دین دشتیا یا نئی اتجاری دین دشتیا من اللذین را کسان او تو کتابا چو اتور شو کتاب حتا یو تو جیس جتا تردی پوریش ورکی تکسن یو دا یو شر یو زکات دی زکات هغه مال کې یو ځل mesti مروپی ادا وی دا وتنه ورکو لیک تجارت او غیر کې زموږ کردین د خپل سال د تور کې لا سم یو کم چې اشاره دې بارانې او کم کې خلق خپل او وکي مشدت کې تکلیف کې تو پیسو له باخلي یا تاوانې کې ولی وغيره ته نه باندې او تکلیف ورته په رزه ولا می کې تیری په دې کې او درین دیجزیاں، جزیاں دا چرے دا کاٹر و نازرسلی کیا، او مسلمان دا کاٹر دا مسلمان پا ملکی او دین اسلام سو خلاف نکی، مسلمان او دو تا ملکی دے و تاکاروبار تجارت حال تکولیشی، او مسلمانان سو بادیجزیاں وارکی پیکسگوارتا وارکی او درین پر ملکی او مسلمانان دادے کورا خال بساتی، امن بردیساتی، او دادے کور دادے نور شاید او خدا آغا وقت که، قال يا دين الاسلام فتقبلني كويک امر حکم تیر شیندہ عطا یو تر دزیا دا درې پوری دیور کې دی دزیا تک ان یادین د خپل لاس نه ان یادین په نووسه قوم یو دونها به ايدي به ايدهم ولا يرسلون بايدي غيرهم دیو را دزیا بخره لاسونه ورته ولا يرسلون بايدي غيرهم دبل فلات باندې را لګيږي او موږ نه زګری خپل دلي مسلمان کوم दीन पत्तो वलेगीला कुफर दार जिल्लत बिंदे थी जे टेकम वरगे नजरले केई वार करा व हमसारुन निमेदी रसाव देरे وقال اليهود ازر من الله دديزينا دينيت زي ذكرت يروقي تديكي قاباتुन قاباتुन اهل كتاب دي يهود او دنسارو وقال اليهود ويل اليهود ازر من الله وزیر علیہ السلام گلہ الله عزیزی وقایه نصارا او ویل منصران ول ابن الله مسیح ایثار علیہ السلام گلہ الله عزیزی وزیر علیہ السلام ته ویورید الله عزیزی وجو لغه مختلفو جوحات ذکرته وزیر علیہ السلام واقع سمق کی تیرچی اسیری غتاره کی دریم کیاره کی الله رب عزت وزیر علیہ السلام ما نسل کار مر جاوست وزیر علیه سلام تا توراک دیر زیت حصواتا یاد باندی تل وان. سلکار پسی وزیر اسلام سلام راپورت شد دیاورت اون توراک دیر شیده. وزیر علیه اسلام با خلق دا توراک دویلو ناکتر آخلق و فاشو نور خلقو. و یو بودی زنانه پا کیوا آم دیر دیندار خزا و توراک داگت هم دیر یاده. و خلقو با بلکن وزیر علیه سلام دید روغوی اوزیزان توراک دوری خبری که ذګ زم را زمانہ پر د خدایات دي چې له <سؤال> اغه زنانه راو صلیحه او اورې د تورات او زهر له سلام راوي واقيلامه ک تورات چې کوم الله را لګره چې دیوي دروونی کړئ چې دغه خبرو ک خلقو شروع او زهر صاحب کلام الله او صاحب اطراره دی د الله د خبرو والا سړی دی او د الله له پټ راځونوالا سړی دی او زهر له سلام او جاو الله رب الجنذ دی په دومره زمانہ په تورات کې اتي په دیوجې د الله دیوته ویلو ኢسه علي اسلام ته الله دې ذکر ویلو ኢسه علي اسلام کې سمای کسم معجزات د ان بی اسلام اسلام سلام لار نو دې دې پلانې چې الله اسلام دې کنه ځاریکا ټول وګون بیا فهیم دا وینا دې دې بیا فهیم تو خلو دې باندې دې دې دې لحو کې تلهم کې ځالکا دې لپاره خبره کې وجادرسلام دلال جي ديرين ت سراوي تاس هوئي يصارے سلام الله جي دليل را پيش کي خاصي رضان خبري جوڙي کي دي زاحيونا قول الذين مشابهت كي ذخر داكسانو ترا تقرو جكاءن نيمن قبل مكي الله فلاناتي کي حلال جي الله رب العز ابن عباس سے كل في القران سات قبل انكو ہوا الله كلمت قرآن شريك لفظة قبل ذكر كي ذا فماند اللعنة فاندرازي ينقاط الله لعنهم الله اللعنة فالعنة كي أنا يؤفقون كم طرف دي ووردل اتخذوا أحبارهم ورغبانهم اتخذوا نوليدي أحبارهم مليان اخفل ورغبانهم فران اخفل ارباوان فخذيتو الزراف الوهي الزراف روبو بي الزراف من دون الله سواد اللعنة والمسیح ابن مریم او مسیح عیسیٰ علیہ السلام زید عزیز مریم اربابا من دون اللہ دیکو ربوبیت در نیولی ربوبیت در نیول, ربو نیول مدارس بھی کرتو اطاعوهم سی تحلیل ما حرم اللہ و تحریم ما احل اللہ دیکھ مشران اللہ سرے تحلیل و تحریم کے ذکری اللہ یہ سید حلال کرے دیں خجریت ملیان سیرانوی دا حرام دی بھی دی حرام دیں دی. <اللع> دي مجان حلال حلال دي. الله یز حرام ته قدید موږ یې پیلانو اله حلال دی حلال غنی نو فلیکه الله تعالی دې کړی دی ابن رضی الله تعالی فرمای د نبی علیہ السلام تراغم جما په چت کې د سترو ذرو د پیلې حلال نه خوه نبی علیہ السلام زمانه واغو تصدیق ترانا بیا نبی علیہ السلام یوري خبره پوری پوری درې جزایات ولستم ایت خذو اخبارهم وروبانهم اربا ومن دون الله د یو نظر او خپل মূল্যাن تیران ته خپله د سره لعن دغه نه وولي نو علي حاتم رضی الله تعالی عنهم نبی عليه السلام ته فرمای وایمو خو هغه ته الی نه ميري خو خدایان ورته نه ميري نبی عليه السلام ورته فرمای اي هايو کې اوس حلال ویل وی او تاسوب وی حلال غنه وای او وې اوس ਵਿਚاري حرام وي رتاسب حرام غنه وای او نبی عليه السلام ورته فرماد د ارباب دین یا غی حلال او حرام دی خبری من له او مدې د علی السلام دی د مریم او ما او مرودی ته کوم نو شوه مگر صرف د دې قبر کې د الله رب الیز جل الہ واحد یو لا اله الا هو جاولت وی نيته پر اله بل مذګ مگر صرف الله رب الیز دی سبحان هو اما یشرکو کی اللہ رب لذت ناراضه و ناسبی شریکین اللہ ترا یریدون ان یثیون رب الله بیاپائیں وریدی جمع کی رانا اللہ بیاپائیں کو خلق کو و یا اللہ الا یتم نوره اور انکار کی اللہ مگر دال کی کافرون اگر جبنی کافر دیبی کو وان دی و از تا تا څو کني چې فل بي زه هڅه کوم زه بل قرآن راو نه او حدیث راو نه وختم زه قرآن او دین څوالا ختم کوم مداخله بل ختم کوم دا هیڅ ريني کې دې له څومره چې دغه هڅه ګل الله نورږي کوي وال نبی ارسل رسوله الله غزا په کړه ریګلې پیغمبر خپل بل ودا په لای ته قرآن ودین الاو دین بشتونی باندي یوزره واره دی په کلی د دې له او د apparatus غالیق دي لراه ال تین کله فدين نو ټول باندې ولو کرے هل مشرکون هر کفو مشرکان دین کې سوال دار عظیم چې الله رب عزت ال دین کله الله دا فتون دین باندې اسلام زور ورکی غالیق دی وي اسلام ولې غالیب نه پټول دنیا نانور دین اسلام نجیاتینو کو پر ځای اسلام کم دی دریس جاگن علماء کہ یہ یہ دیو دی راہ والد دین کلی بیت بار حجت اللہ عارف کی دین لرا پٹول جنوں پہ اعتبار دے دیس درا تے اعتبار دے حجت او پہ اعتبار دے او دلیل دا دین اسلام دا طولن حجت او غالب دین دینوں ولاد حاضر دلائل دے تخور نو حاصل اپ اسلام دے صحیح ممنون کو ترا دلائل پے باندھ چھدی لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عبدالعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نا فرمی مراد السلام والمانا لِيُعَلِّمُهُ لي شَرَائِفُ دِينِ كُلَّهَا اللہ رب رضت غالب دی دي دین دي لرہا اور طور پاس مراد میں دیا دی صلاة والسلام حق شریعت کہ طور خلق تیخو دلے آغا پتولی دنونو باین غور و بہتره دے دیو دین ان دمر تعلیم او دمر فرچار نشت دی سمر چلی دین اسلام دے تو ان زیاد تبطیلن احکام دا هاری یو کار دا اسلام تی در و دیو دنونو دیوشت دے آغی دا خلو کارون خبر اکثر کارون نچر سی خوخش بیاد زانکے حتمانی کتاب سوکم ولنیوی را لیو گرے او دین اسلام هاری یو کار کچرے احکام را لیوی ری کارون خود دلی دیں دریم الی زهرو علی الدین کلی ولمازی ترتیب په وقته خروج اسلام دا غار بارے د دیندا په وقته اسلام کیږي کله چې بارے ساره اسلام راشي نو دین اسلام په ټول دینونو غالب وی ولو کر ال مشریکون اگر کفت غنی مشرکان یا ایو الی نام نه ان کثیر من الاحباری ور وهبانی د دیر د مولانو او پیرانو لا يأكلون امروال الناس بالباطلين، سامقا وقلين مالنا ذا خلق وفغلطي فريكي السلام، ويسود دونان سبيل الله، او بنده خلق لنا ذا لارد الله رب العزتنا، مراد تذينا تذفير جامع والبيان ذكرتها المقصود من هذه العلماء السود، من هذه الامت، ددي امت ناكار مجان فلان حاغتنا مراد لديك خطاب إيمان وعلاوتا، إيمان وعلاوتا، إيمان وعلاوتا، فتاسو بيشي رغض ملان وفرانشتان، هذا غلطي تركيز سرائت كم ساسو مارون وفرين، خلق الالاء دلال الله رب العزتنا، عبد الله ابن مبارك رحمت الله عليه، هاوي، وَهَلْ أَبْسَدِ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءٍ وَرُهُبَانُهَا وَهَلْ أَبْسَدِ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ دین تا نوکتان دي. شا دي در اصول اما اگر طرح خوش دیتن 5020 یوه ردا بعد شهان و تعالد نوکتان رسول دیتن باید آتین و عوстьا رسلو و در امر و رو عنوان غلط حال Charleston در امه رساغ ر Christians غلط حال امه رسول دیتن 5019 دع در اصلاح حال اكبر دین خدمت محم صلیم باید شهان و مول Committee و جاشه صحیب کلا و اگر zugرا در اصلاح حالت خواه شائع در اصلاح حالت و اصلاح اترائی والذين يكمنون الظعماء والفظات حقا تجمع كثر درو درو ورائين في ظبر الله او نخرتيدي لالا فلارا دلا ربك ابشروا بعذاب اليم فذيروا وكيدا بازاب کرنام يوم يوم عليها في نار جنما ها ورزانی دیگر مرید نشیدم بسینه درو درو درو په دی باندې فتو کو بیاج باو فتو کا ما تحریکون یا فتو وا دا اور کلیجی کلی جبا و هم تندور دیتا و جنوب هون او عرفون دی دی و ظهور او او شا غانو دیتا راتری ترپن ذکر ک حدیث شاید کی بیگاں ما ده حدیث در کی حدیث راشی نبی علیہ الصلات والسلام څوم خلک مال دولت 3000 5000 د تی او د دین زکات نور کی قیامت ورځ دا 10000 5000 په جهنم کې به ګرمول شي او د دین مختم د دې 10000 د دې شاګانو ته پې باندې ودا ورکول دا دریت طرفي ذکر که چې نبی عليه السلام فرمایل دا د اور په تخته باندې د دې دا 3000 5000 آم زنا نه کړ دې چې نن تاسو د سترګو څنډې له ځاګړي سره پلان نڅا کیږي. نبي عليه السلام پر الله او مشرکولي جوړې ته فلي باندې وورتل. خلې یو طرف کړبل طرف کړبل طرف. هم ترڅل به راشه را 15 زره کال یا فلي کم 20 باندې وورتل شي. نبي عليه السلام او تفضل د الله پیغمبر دو ښانو په اړه دې څه وایي؟ نبي عليه السلام او پر مهال کوم تیلي مت وررض ځ دا اوخان به خ غې شيه تربې شي دی ته بختترې ورکې شي او اوان د یو ووق چې دی د انسان بهې شي او پر انسان به ګ ج راګ ورارته به پچپونه لغية بیاو بیابلوغ دغهې نمبر باندې دشر د میدان پ د کاله ور د توولله ورځ پرې دا اوخان دغهې په ملت دي نه بیا اسلام نه تپوسو کې او دلاپې عبر ګړو کلو په وي نبیع علی سلام وفرمل چلیټ کوم انسان د دینه زکات لري حق نیو یاد کړی خداو م قیامت ورځا نکزخه ټیږي دیخ کری هغه باندې رپلی شي ما ته باندې تکلیف او بیختر ساری بانیوی. دا ور الله سره یې کړو باندې کوي دغری عمر کې یو چکو نه و په هم لګی پر خپل مالک باندې څنګه زړه کال اورځ جهنم به یو تا عامل به پوریږي یا به روزوزه جنته او جهنم کې سره کولې شي نوبیریستلا او سلام د واګو پهبار کې تپې شو واګو په باره کې نولا سلام د تقو فرمیل په منسان تهلار را پرزو تا وی او د هغې ح او ذکاتې ادا ذا کړی دا به قیمت رض د اوې خ سربي کوې شي هر ته به بیا به دا یو وا په نمبر به راو ته ورکی ډغې ووررکې او چکوونه ب لږ دامال دولت ینځر چې کوم انسان سر ذکات دنی ورکړ دو باندې به داغونه وررکلی شي ادری صغرفون زیکرک تندت تندت زیکر کا ، آرقه زیکر کا مhaltی دقیقی کر که به آراق به شام وجه او شا بکر و رعد رحمت اللہ علیه زیکر قریدان ابو بکر و رعد رحمت اللہ علیه ۀ ligneه صبر ŁKK رحمت اللہ علیانه تفوسو چو دیت ترک جرک او دی ونی مخت کو دیت تاخریز کران ابوبکر و رعد رحمت اللہ علیه عذر من کلی چیو تنس وقت او غاره نو دی اول دا نب دغه دوه اړخ پاور کوलेज نه تندې ورته چریږي دین ته پڑھیونی شي یا څو ګډیر واړي بیا چې دا څه مخته نه واړي ان طریقه خلوی دی پوي شي چې دا مزیرات ته نه راکې دین نه به سره اړخ واړي نه دې اړخ به ابتلاونه ورکول شي یواز په تندې ته تندې کریږي دین دې اړخ واړي مزیک apparatus نه شي دین سره سره یو څيرو غریب داسي وی جاغ ډیر دورته اغه بار بار واړي نو کره ځای لړې تکبو د <متحدث> وژن بالکل ورته شاکي او ته ګوري وم نه دریم وې ظهور او امځه کې ذکر دی خوشاګانه او تداو ورکو لشي زم ټول علماء دا دي جباهم مجنوب او مظهور مته انسان څلور تلفونی دي یو مخ <متحدث> مخې طرف شا طرف او دریم جو اړه خوني دي نو مخ طرف انسان مال دولت دي د جمع کړي لما مخرې پیسې دې د دنیا کې هیڅ څمن نه معقلک د قضا په نظر راتګوري. دې مال دولت دې لپاره یا مکی زماره خلنو باندې دا، نما کپڑے و غیره، جبونه و غیره چې کوم پدې کې کېسي ځاتې دي. دې لپاره تړې نه خرڅې. درين تړې دې وځنه خرڅې و ظهورهم. هم خپل ځان نشاتم د پری دې ما چې بلار چې ما زمانو رسوم زمست مل دولت کلي. یوه دې وجنه د اغری ترڅو ندي کړشم. ازا ما کنستم لانفسکون، ویلی کی ویدی تا داها غمال دی، جمع کرو تازو اخبرو ذا هنو دفارا، فسوسکی ازا ما کنستم تکنیزون، ازا جوی تازو جمع کرونکی خزانک کرونکی، ان ایتا تشوهوری انداللہ اثنه عاشر شعران، اگنام شمیر دمیاشتو کنیز اللہ، اثنه عاشر شعران دولت ماشتی دی، فی کتاب اللہ، ایف اوکم داللہ رب رزد فکتابین اللہ محفوظ دللہ کی، یوما ما زمان غاطی والاردوان ده غورزینا چی پیغاشتی دی اسمانو نزمکا ده غورزینا ده دیشی نشمیر اندق قشمیر دی منها هردات نورم ده دینا سلوب ناشتی دی عزت ناشتی دی اصل قبر دعوان مشرکینو یوود نصارا بی خباحت دعوان یوودو کی او اخیدر آروانو یوودو بویل قلقه لپست کیو کال داس رازی چ پای کی بیا نچنےستی عام کال کی حضور اسنے سی یوه لا خبر انداز نہ جوڑے کڑے وا سرکار افضل کیو کال رازی چا کہ بیا نچنےستی اللہ رب زد تو فرمیننا میں مدثر کنا جل اس مت آسمان تے واکڑے میاش حضور اسنے سی او تدین سلو میں دے زبی پھپل ٹیم مان نہ ہر بول شین محرم واجب چرے ذلك الدين القيم والا دين مضبوط دين فلا تظلموا فيهن ظلمك ويتاثفة دينك أنفسكم فظاهرون الساسو وقاتلوا المشركين أو جنك وإذا مشركان سران كافة تنفراتو ليا هميشان فجنك اتاثر كافة پران وعلمو فهشي أن الله مع المتقين بشك الله رفرزت انداد متقين سردين إنما النسيء زيادة في الكفر دا اصبال خواهتا، یهودوشی دا عادتا تصفیر والمانی امام الیسرح مطلعه زیکر کرده دی کلبوشی دی جنگ کولو او جنگ با دی غالبو موشی عزت ازدت چې بامراغی بی بی بی بی خیر وی سلور میاشی صرف کورا پون دی محرم که اسمون جنگ تکلیوز خیر دی مون سفر که دا جنگ نتو یا ربیولاول او ربیوستانی کې مونگا جنگ نتو او خیر دیوز رو مونگا جنگ دله به ګړي کمزوري دي وا بیا مخ کې نتي شروع کې د عزت معاشره راو موږ دې خیال تعطل فقير دي دا رنگ د زان نبی رحمه الله کولو والله رب عزت پر مي انما نسي اوليا چون تل كفر يكى اندر رسول له ميتودا زيادت د كفر کې داخ نورم د كفر کې زيادت چار كين يضلو الذين بالذين كفروا يضلو الذين گمراكي په دې باندې حاو ځتان كفرون كافرون يحلون أنه آمن حلال كندي لرأي وكال ويحرمون أنه آمن ورامي لرأي وكال ليوافعوا عزتا ما حرم الله هذا فارات مؤقتتك وشانواليوك هذا وصف حرام في الله رب العزت ويحلوا ما حرم الله ويحلال كندي هذا وصف حرام الله رب العزت حرام فيه ذو جنة له مشركين ومسردار ونعيم الى طالبان نہیں من طالبہ دحال کړو چې کله جنگ دی له کومه غالیبو دیو کوبان یو دی له خلکو کې اعلان کوو محرم کې دا امیاش نه درې په ځای ترينو سفر کې د عزت ماش نه منو منو او دې ماشي تینا روځي ماش دا منو او په کې دیو دنجوري دلته به نه دغه محرم کې چې په دې جنگ بجنګ مند کیږي دقدر عزت ماش تام که څه کوي چې دی د عمل دی والله ولاه الایاد القوم الله رب رضیت و ہدایت نور کی خون دکار پر رکایاں یا ایواللزین آمنو ما لکم اذا قیلت کمون فی روپی صدیر اللہ دیدین ادرے میں صدیر صورت او فضے کی بیان دا منافقانو او د منافقانو دریش پیت قبائلتونی ذکر کیلی صدیر صدیر قبائلتونی صدیر منافق او صدیر منافق عملی فضے ایتنو کی واقعہ دنگی تبوب ذکر کیلی تبو جنگ تبو پن هم تازه اجرت بانه داره جنگ شویو او دا جنگ دیر سخت جنگو داره جنگو یو خو مصافت دیر جا سوگد مزلو سوگد مزل دا تیوو دا سو پنزو دا. دا مزل ست و پشاس کلومیتر تسریبا خواب و زمون بیزینه چره کلو سکرون کنزل اس مزل دیر شل کلومیتر نه برابری دیر او داک مزل مزل او دا کلومیتر کول او بیا په تخت زرنوکي او بیا لارې مخنيوي نو سخت تکلیف والا مشکت والا سفرونه دویم مقابله کې ډیره سخت مقابله وا دشمن ډیر جاس مزبوط دي دغه نو وجه داوه په دی کې مدینه کې فصونه پخښیو او فصونه زیاتره عامه امګنی مدینی د خلکو حاګه کې جوړه کې جوړه ځیننه باغ ته باندې زیات ګټه کوله هغه په ټول کال 대비 چلیځن یاو ترات مفصل تو خون مدا به یو صورت چې ما رم کېدلني بلکې ټول کار چې دیاو ورته پرات وزانه ملایې ده یی دې راتله خام قافتنو خرابیدل یی روان بل سفر دم رلری نه سفر وجا کولې شو نیم توګری مزل او بیا په سب څخه ګرمې بیا ډیر عربو ګرمې هغه پاکستاني الاجیوی نه سفر بچاسټ کړو خو دې انسان په یو غټه سره 10 ګرمې کې څه تور دا الهی ته نسواته عربه ډیره یی سی د هغه رېستاني د شوب ولا الهی د ډیره ګربې نو اونین 20 کیلومتره سفرومو بسم الله مزبوطه نو بیا علی اسلام بار دا کندي د پار اعلان کولو په څیر اوري ځین جمونو مونږ کې نبی علی اسلام به دومره زور په هر چا باندې نه کولې کتاب تلار شي نبی علی اسلام به ځین کې عام حکم وکړو چې ټول خلک تلار شي منافقان عاغیر قریج روکے او منافقان دې دې سبا ایتنه ذکر کیږي یا ای الی الذین نامن و هی ایمان والو مارکم تی تاصلرا اذا تلاکم کلچ ویل شتاو سین پرو بی سبیر الله زغل پر اللہ رب عزت کی اساقل تم مل الارض درانشی یو قلاه منافقا اجر اس میک تدریمی گی نمدای چار کن گنی وی ناراست ناراستی نبی علیه السلام نفیس ترکت دینا پناه اوخ سيا اللهم اینی آوذ بکا من العجل والقصد یا از پناه وارم از اکمزوری او ناراستی نپناه نا وارم از اکن ناراستی دا دیر بس تیز دی فکر اکی په انسان تراشی یو طرف دبا دت سموی دیو و دیو و دیوی او را لخوبو کم بیا بلاشن دا خوب دیتا زمر اهم شئی بیا خاری ناراستی بکن مده نور کارونه چې کولې غیاو د دې ته ممکنه درسته کم ودیو باشي او باشي سم کارونه کی وی ځان دا څنګه کی جناونو ته یې وړېګ لیک وخت خلاف جمع کما یا بل څه کار دې لا کور چاغه وختو کما هوګاله چې مدرسنه مده وتون کارونه چې دې دنیا چارونه هاه ودر سره غونځي او مداغه سیګا په خوګونه و دې بيری دا د سستۍ د وایې انسان کلا کای نه راشي او کله انسان سست ندې مه لري چې نو کی په لهوره داخلا سم نه راوازېږي داخلاสู่ کې تر به وخت نه ته تقریبا زمایږ ته یو تصریح وګوره مرنم دا نور نه له بهاني ولا جوړي دا ټولې خبرې چې راځي دا له ناراستۍ د وژن انسان کی پیدا شي که لري ما یو دوره می کړې دا نو لري لیکل ته ضرورت دی دا نه کوی چې دا له اوره کینوینه کومې خبرې ځاتې وکړي نوی نوی خبرې هر ډول کوي او دې چې ناراستۍ راځي دې دا دا, دا ناراضی دی وای جن انسان ټول د دنیا کارین دی خرابي او دین هم خرابي دی وای جن نبی رسول الله ناراسی ناراضی نه پناه وغوځي او ناراضی دا منافق کاری دی ارزیتوم بالحیات الدنیا من الاخراتم تبعت آیا خوشاله شي تاسو په جن د دنیا باندې اخرت نه دین د ذکر ناراضی دنیا سرمینا و محبت ذکر کتابجه باغونه او غیره ومن خراب شي تمام متاول حیات دنیا فل اخرت الا قليل پسنو ایشون دی دنیا تو مقتاقل دا آخرتی ما گرلی ایلا تن کرو کنزی نتاو تو جنگ دفارا یو آدل بکم عذابا علیما ازاق در کتاو ساللہ رفرزت ازاق درناک اکل ایبن احباد سے فرمی حدث المطورتی نموراتی درناک ازاق داش اللہ کن باران ایسار چو کم خلق چنو سلی تو سنو دا آغی خراب شنو ویسا دل قواما غیر اکون بدل کے وتر کتاب سے یقوم کلر کے برابر ولی حکم کا غیر تاسنا ولا تزروه شيئا تاس زرا المشي رسول الله صلی والله على كل شيء قدير الله رب العزت بار یتسمی قدرت والا دین الا سن فقد نصر الله اذا دخل النبين كفروتان ياسمين تواتا جنبی علیہ الصلات والسلام ہجرت اول غار ثور کی इलातुम सुरू کتا زندان کې ویل دې پیغمبر فقد نصر الله تعالی تر انداز سره الله رب رضت دې پیغمبر الاخرجه النبینا کریجو صل ها کسان کفرو ج کافرو ثاني یمنه دوه دونه بغیره سره اباکره رضی الله و تم جوان روان می کافره تلاشي په دې او ذکر زرخان مقرنشیو چا چې نبی علیہ الصلات والسلام دونه و نه اكو تو بیا شي دې پسې سراقب زو سره خپل میمانه چا باندې ذکر کړې هاه ځان تدیر بهادر ولڅو یو طرف کوبل طرف ووته سرهب نیما له جهاو تړیو چې د نبی رسول الله صلوات السلام په څیر نیوی له اسلام سره چې ویلې دې مودد ال اصفریه اینفته نیوی له اسلام سره کومېتون شون ځما را فارا په که الله تعالی دین اخلاص کې دې وترم تاسو حالونه په کاکرته وضو بیا تاسو ننني ته مينې سم نه نبی علیه السلام <سؤال> ولله دعاو بیا نبی علیه السلام په د دې ختم بین دې اسلام ته ډیر مې اټنو کوه نبی علیه السلام په پرمې ما تامن ولي کی یانساله طرف نه ما دی او زه ستاسو دلاکی ته لريا کوشش وکم نبی علیه السلام ته او هغه د تجربه په اړه لیکلیو نبی علیه السلام تاسو کو چې چارو دا غاوه ته نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ما په الغار کې د جودا ځوانو په غار <سيار> کې غارنا مراد غار <سيار> ثور <سيار> دی لا تقریبا شپږ تلويخ مله لري او نبی علیہ السلام څنګه لري مدل لیکلیو هي دی اقول لصاحبه کایجل نبی علیہ السلام خپل ملګری ته ملګرین مراد لته ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی لا تعذن ما من کېګا ان الله معنا یقینا الله رفدت منکرده واچه داونه نبی علیہ السلام او بکر رضی الله تعاله په غاړه رسول کیه دا په تاون لیدو دی کاته مشرکین هغه سپه کاری او بکر رضی الله تعاله خدای څنګه دماغونو ندير علیہ السلام برته رحم دي الله پیغمبر کوفا وختاری کخته یوته منګو نی نبی علیہ السلام وفرمي نازن نو کبه اسنه ني والله تعالی توما يا بکر صاحب دکانو باندې خیال دی نازن مقابل اتنی نی والله خالقهما صافه دو کسانو سخیال خیال کې خلنه راغي دریم به مونږه دویو زمون دریم الله اچته ان الله زمون لازم تروي فانزل الله في كينتهو جیسا مثال اسلام و سلام رسو ذکر براشي سوره شوارا بهات اتيات دي کله چې پذراباندی او اوړی مثال اسلام و اينا ما ير في تهدي ما سره جناره مات بلا رفي سره دې ټول پښتون ترستان په دې شنو چې اللهم کر دې بلکي مال سره الله ایماد بلا رفي او دغه نبی عليه السلام دی او سره سره ملګری ابو بکر رضی الله تعالی عنه ان الله معنا الله زم کر دې و دې دا مذاه اسلام سره ملګری وو خو دغه ملګری وو چې مذاه اسلام منل نه مصطفی اسلام ورته یو خبره کولای دي او بلا خبره کولای د مې بیل مصطفی اسلام د دینه خلاف مله مې ځکه چې څېره ډیر منګيريونه مننه مونږ کیوي مصطفی یواز دی یان یو وي د دیو الله کارو کی بل وي دیو لوبي بل وي دیو خبرو مې او یو ملګری دیوي خدابداري لکه مې بیل اسلام سره وبته رضی الله تعالی نند دی دا یو ملګری داستو ملګرو نسته دی شیخ القرآن رحم الله او سې محترم معلم د خبره کی وی راستل دلګانو ملګری مې یو غیرتی باادر ملګری ده الله ستړي چلو زه رو باادر ملګری به غیرت منګری نه څه یو ځکه لګای خلک ول تاسو خبرې کوي یو ډېر ورتخاني خو جلګي او د خپل څه وکنه خلک وکي تاسو درو ګرځناکه ته یو کې دم خبره یو کې څه اعتراض وکول ديوم دغې پر شروع شوې کتاب اعتراض کی نه رو باادر ملګری وی فزان او ملګریو کوڅه باندې دګومن زته نړیوال اسلام په مین الله معنا اللهم کربي مګ ابو بکر رضی الله و سلم د نړیوال اسلام لپاره ځانمرګوري هیڅ څوک هیڅ باندې ترڅونو کوله نه معنا زکه ذکر دی الله تعالی سکینته او علیه تکرول الله رب الجد بسم الله خپل باغ باندې و ایدهو بجنود او راوی لیک یو لخر لم تروا کینلی تاسو هغه لرا و انزل <سؤال> جنودا لم ترها راویل <سؤال> د یو لختر د تاسو هغه لر نګید د لختر مراته دي چې جلګر ګریوی چې کوم تر جالواچلا او انکبو یو لاګی هغه کې خپل اوڅن څنګه جاره چې جولګی کې ناغم د یو اجاره واچلا او کوم تر حاله ورم ماچوري وشیکینو ول دغره تور کې په دې غوګیوی چې رويته کله دا دګولګي خو ډیر وخت تکم د شاعتو ديار دي کی دياری و غیره دي دا ران کوټری به دا خبره که ځالو کی تاسو لري کوم دې ته صحیح سند نشته الله تعالی دې پږي رښتینوارې څومره دي صحیح خبره چې پدې دي کوم مراد ده د جنود لن تروا مراد دې نه یو څو علماء له الهه ته تصویر مدارک ایمان متفرقه رسول ذکر کوي وم الملائکه سركو وجوه الكفار وبصارهم ان اي مراد د دینه فرشتي دی الله له لګی د پکارو مخونو نظر واړو دنیبی د نبي رسول الله صلی دی نظر وارو نبی الله صلی الله علیه و سلم دی نه شو ذات مراد د فرشتو وین ټول د فیره مداري کې مان چې ګرام ته لاله ذکر کړیږي بجنود الله تروا نه مراد فرشتي او دا جمله مطابق د اعذاب دی او دین هغه الله رب له ځوځي انده سفره فرشتي ورېګنی جتا ثواب ملي وجعلت كلمه الذين كفروا كفرت فلا اوجدت لكلمه خبر دعاءت كانوا تكافروا و كفر الله يلوج كلمه الله الذين الله ابو ذبي الله رب العالمين غالب الحكم <تصفي> والازادي ان في رو دا ترغيب ورجاء تام ذيق خفافا كذلكي و ثقالا او قدراني قصاص وثقالا كي امام او نور و جد دي یاو وانا کتاب وان انتقال ابتداءی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نور ذکر کړي دي کتابه کله چې انسان سره وصلې نشته دي د لږه ځان خو بښخاري او کتابه کله چې انسان سره وصلې وي مې انسان سره ځان کړي دي دونو تخخاري مې مانادا کتا سره وصلې شي یعنی څه وي او تاسو جهاد ده پارا لاړ شي زموږ قل دې عبدال نبی اص رضی اللہ عنہ پر مریدی کتابن مراد کتابو لگی لگی وڑے وڑے ډلی او کتابن مراد کتابو جګادی لزې او ویری ډلی زي سړې کې لکسانې ځانو تصفق وختاري اسان هر کده لري چې بوڅېن پیلاوي سړې کموي تهني کله موټر سایکل هر څه دی لای او د کله ورته نور کسانې یا خصوصن د انا ماحیمانی داتې تل مشکل شي سړې د run او کتازو لگی یا دیری خلاک سی برین پول قطع در احمد صلاله و ابن عباد سیم نظام نقل دی نشات و غیر اشات اینو سر ترو تازه او کترو تازنه ایلات سی تر سر تر او تازه وی نو دیتا زان سپپ اصفخ کری صفاولان بی ادتجا رامو کی زانو اتصفخ اصفخ کری او تر ای تر ای خیلن خچن وی نو تیتا زان زنون دنو بیاخت کری تیری باند اخفل بزن انجا زن که ناراستا ناراستا جردی سویت ازان درون اخکاری. سلورم قول ده حسن رحمت اللہ علیه دی. آوی خفاف نموراد اشعب زوانانا. اوکی قال نموراد بوداغانا. که زوانانیو که بوداغانیو اتاو صلات شی. سلیت کلا زوانمی نو آوات ازان خوبص و اخکاری. هری اوکار دی پا مند کولیش. کله چې ګودا شي نو بیا پاتوجان نو دښتینو باندې بیا وته ځان دونکو مختاری ملته دنيشي کوله وه چې باران باندې وسناسمه امله کوي چې نور مخترینو د آیات لاندې د ګو یو انصار رضی الله تعالیو واسطه ذکر کړی ځای هغه یو انصار رضی الله تعالیو جهاد afar خپلو ګوداو دږي ورته وایي ای دیر جی ډیر مې یاد وکړ نړیالي اسلام ابوبکر عمر رضی الله تعالیو ته فريد وروميږي بس خلیفت واته کمانډران پکې پادشي وي بس کې تا ځي کوڅه یازنه تو تاسو مزه اب وایوبان ساری رضی الله تعالیو ته مال قرانی کېږي د آیات نه پرېږي این فیرو حساب و بقال و جاهدوا فی سبیل <سؤال> دی ام علیکم انفسکم فی سبیل الله دې الله فلا رحمت کندی کګرانی وکست دا دعوت موی دا یا تون وی خالی بس مطلب تناقلی حالا دا آیات او دا حدیث او دا واسوم متعلق زده جہاد سره دا خیانت کول دي چې سره واقعیا بدل کی خپل طرف پھر اړاړي یو دي که څوک یې که دانه یې ان جہاد به پاره او ووی وان صحیح رضي الله تعالی او کله چې تو ديشتي کنه اوس دې وفات چین چې مرګه دا و جه کیټرې د لار شنا نتازه جمال لاشه دې هغه په ذمه خپوي بلکې زمام لاشه دې تاسو قوي د کافرو کاغه علاقې باندې خپتي قیامت په ارزې الله رب العزت په امه الله د کافرو په لمکنه باندې پروت کېږي چې تاسو د لپاره ما جهاد کړئ تر دې چې زموږ شيان بلاله کیږي وفات ته دې کلاغه دې تورستې دې نو هغه دې چې کلا کې چې پېنره وې چې ورثه یې کوم کړه تا نو په الله خدان بجنن اپڅه تر تازه څنګه چې دی وقاصیو ته باندې کې دې تم رازه مخې وقاصې وې او مخڅه تر تازه دې دروځم نو دې ګورغانې زانې په خلاشي دې زما مانا دې دین علي رحمت الله علی کېدان او وي شفافه مراد او خلک چاغي مشاعين مې وي مشاعين د حقيقي ہو زکار ان مراد سے مشاغل نیو تکار ہیں او کہیں وي سے جہا سلاد تھی نانے چترے زکار جا جیا بلاٹ تھی ماں تو جاں ماناد مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے نقلاں ہاوی الغنی والفقیرہ کتا تو مالدار ہی او کہ غریباں نی سلاد تھی دیکھ کڑے شمالدار ہی کنے اور 3000 تو اس وقت حرکت تمری آسان روانشی، غاڑی و بلسی، بلسی روانشی، بغریب بخیر کری، کمونی شو اندیلن زی، نو بے سوکی کې چې سرشتا و کنا، سنگا بزن، کرایا بسنگا کم، دا بسنگی، دا بسنگی، څنګه بسنگی، دا بسنگی، اوه اسلام رحمت اللہ علیه نقلدان، اوه خفاق ته سانتا ویلیکی لا عیال لگو، سلشاب چی او اولاد لگو، او تقال اللہ بی لگو عیالن، او تړي ته هغه به چې پوروالې وي معنا کڅاڅو پوروالې څنګه دي بیا نه شي بیام می بیا نه دی بل معنا او زه رحمته الله علیه ده خفاف ارجال کړي ته دلوي او په قال د رسولوي او شنو وغيرها ورته وی کړي چې ډړې اواز روانو یو تر سمې دې سپخ کاری شي په پټانه کوټې جو کوم ځای کې دی او کښپور راځي چې راځي صحیح ته تکلیف نه نیو خو چې کاله ور سره سولې وی نو سره کې ځان ورته درون دي مونږ ختاري دیوی چې سولې دا کوم جو درو نه دا وسکېږي ډېر همونه ورته وی برما نه نقاش ښاغ رحمت الله علیه وکړم که دا حاضر ستې دی لګي او په نه مراد ګزیلانه دا زر کړې هغه څه کوي څه هیڅ څه حالت راشي بل راشي څه دې خاصي ګولاډ شي او بوزدل ترې نه هغه درو نه دې غاره د سماتی نو دې بیا راوګې نه شي کړان سره کوته څنګه راشي دې کړه ټوک کوته مانځه کې نو بوزدل ترې هغه ځاډر ثابت شي چیرې په ری باندې ژوند امر وغوړ دینه باادر سره هرڅ دمخه په جګړه کې کیږي چې کنه یره نکې هغه څنګه هغه ځای کې جګړې کوي السلام علیکم ان تاسو کوم jihad وکړي پرګور د مانو ځانونه تاسو څې څه دي لاله په الله رب العزت کې غارکم خیرلکم دا ورو به سره دي تاسو لره ان کوم ته تعلمون کې احساسه کویږي لو لوکان ارضن قریبن دابل قواه منافقون لو کان عرزاً قریباً ک شره سفر نزده سامان نزده و سفراً قاسداً سفر نزده لتبعو کان خامخاب دی سا تعبیر ارکی روا لحصول النعمتی دیده پارا جمال دولت حسل شی ولیکن بودت علیه مشقا دا بالقباس تلورم لیکن سخشوه پا دیبانی سفر کولینی دین دا دنیا دا پارا خصفرنکی و جدین شی یر از رقم کی گی خوزیل ری دی گرمی موسمم خراب بیا بګیم نه دي موسمګه مځک ګرممی و می کېږي او ج کله د دنیا شي نو بیا عربوط هم دن دنیا پتیدي کراچي او پینډ او لا ورته دی بیا موري لپاره او که خوآانی شریف در ورته وي د و یره ځ می لردي بیا بیا یو کې منظرل او سخ نه شي ورلا، ورله ب او خادو دپاره زنانې او پې بیا لري لردي دا و ګرممی دا د داې چې برداشپوله بیارو وای شي. دنیاله لپاره ګرمي خپلې سخت برداشت کوي او چې دین د پارشې مزاتې ګرمي خپلې نشي برداشت کولی ورساله تون بالله قدمنا بغي فلعن به لېستقانا لخرجنا ماكم کچري تا قطفي زمونږه خام مقابوت تا قطمي جهه سبب وي او ته مو یې رکه طاقتونه ماره تاسو نه څو درتي باندې او دا زول څیزه ګټي وسو خو یو مخدان دي چې دا کوم جنازې روزنه شنې دي دا ور انسانانه خداسیو بهانه دره یو لیکونن پس الله ربل عزت فرمایه کمه الا تی دي خل زاننه والله يعلم انهم لكاذبون داون قضاعت منافق درو جن دی الله ربل عزت کوي اندهم لكاذبون ګر دی الله وان قالما عزن تلوون اف الله وان کا منافقو الله ربل عزت ان کتا تا لما دین تلوون تاوری جذ قلبی الله انك دا معنی چې ګیندا ګناہ کړم الله تعالی سمارتیو کا الله وانکا یو دا جمله دعیدا جمله دعیدا مطلب څنګه چې سړی خطه غیره کې اته لکې عربی کې عام طور چې توک ته خطه کې صلیم ک الله الله دې صحیح دا مطلب چې سړی کې صلیم ک الله عليك ولي صفیله شنو ماتي او جمله دعیدا وی چې الله روہی الله دې روغ ساته د کته یا الله وانکا معافي ته کوشته نظر باندې والله يا عندكن دكصواتا ديتا جملة دعايي دي ليكي يا ربي كي خلقتني كي ناوى الله وعزك الله وارحمك الله نزال فضل ربي ليكي الله نصاح عليك درستي نويتي خداس نويتي الله تعالى هو التخون جوامطريبي يا عزك الله لا تجد منك انت ذليل شنويتي باربندي يا ارحمك الله لا يطاب نراهو كي لا مطلب عندي الله فخر وغضب كراي ديما ودې ته جملې دعایي ویل کیږي دا دعا ده په الفاظ استعمال کیږي دغه کته یلته الله وانکا جملې دعایي ده او هرڅه کې معافي دا په معنی ده هرڅه کې عفو په معنی ده بخښنه باندې راځي خیل دا معنی چې الله دا وقان دا بسم الله کم څه څخه کې وایي ته ما پوری وی اپ الله وانکا معنی او جملې دایې د کاردار راځي به ما وینم تل امر جهل تل تا دیپا اتاه د لکل وینا هرې پوره چې خارچوي ته تا که سنځي دې او طالب مل کاذبینو سرګم چې وین خارچوي ته ترودین دجازت نو وایستانه هاه که تاسو ایمان لري په الله پرځاهرت اميو جهیدو به اموال منڅین دجاهد کیله او ګولو دا معنی د ځانون سره بیان څنګه وایمانسته عزيز گرامی روایت ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمالو جاہل المشرکین اب مالکمن فتيكم والسنۃتکم مشرکان الصراف مال بانگین جت وہ انان فتيكم کنتنون وعل سنۃتکم تو llevo مال متریجات جت وہ بكم مستخدم کیجی اور لا رب رزق کو علیہ متصیاں بانیں انما حساب نک اللذین یہ تینوں کی جرات وارثان لا يؤمنون بالله واليوم الآخرين إيمان نروري فالله فرز آخرت ماني نسلو دفارا ورطا وقلوبهم نهم قبهت اتم قبهت لنما يستاذونك كيو ورطا وقلوبهم نهم قبهت بي شك كي دي, دي زرنا نذيبهم في رأيبهم وذيب شك بل كي ترددون علاكي دم كي دي كروري دم كي ولو أراد الخروج لأعزو له عدتا دائي ورسم قبهتهم جری را د کړي وي لا عد له ودتن خامخا تیار کړي وي دې پارودتن سامان وګاين ولعتم کره الله ان بيعتهم لكن الله رب لدتی زار کړي لکين الف پتہ پتہو فتقول دي لراکین اول دي دنجاهدنا وقيلت وريتکني مال قاوین <سؤال> ترنا وسين ترغخذو درتا لا عد له عدتن تایر کریم وی دیه فار سامان د وطلو سامان د گی دی دلاندو کو پرین ذکر کین یو انسان او یو د دین کار وی د حقیقت راجو کی دغه سامانو تیار کی مثال په تور باندې اترې د غلط ناراضی ټول قران شریتم راواز او کا پینراواز او کا پنسل قلم هر څنګه سره برابر راواز ست ی هر دغه مدرج کاره او په یو ک په دې او در پیش چې دیه اړینو څرمنش او درک لویرانه دی اگر که درانه الله را پرت بل جر ورکي او دی پهې باندې گنگار او ملامت پ نهدي کوم اصباب هغه دی استعمالته یا مثال قطور دی د دی او دځان لارم و غروله ګورو چې ذ ت وفاه دت پیا تقوم نهاز یا س کار وارته کوم عصاب زده د اللهته او د هغه برابر کو د هغې نرو اوده پاتې شو یا چې او سر پ شو چې انسان اختار م هغې نانو الله را فرزت پا دیکھ انسان جبان او الله ور تازاو ورکی. و جدادا حدیث کرا زی نبی علیہ السلام لیلت ستا عریض مشعور حدیث دی. نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی اللہ تم سڑی. نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تم تفرمی. تکول منگ سمجو نواز نال سڑی و سوکم فانسی گی. و یا تن بپاسی گی جید اپارکی منگ سہر مانزل بلال رضی الله و تن عزیواری په خپل تر واغستانه زه فاطمه او زه تاسو لکه ویخین دا کومه په حساب اشکي دی لږه زه په ویخنه او څرګ په تاسو پلسونه بلال رضی الله تعالی او معوم و دوشي ویلي اودوم رو ووشي ویلي چې زهر نور لګې دنه نور په گرمایش ترجری دی په چې دیږي کله چې فاطمه د زل د منځو ګران مسئله ده چې نن سره روده پاتې شو مدید تو پراپاځته ورته موږ دې یاد اچي دې السلام علیکم مات علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کرامو دې هم صفوی دې موو مستداشه دا علیہ الصلوۃ والسلام لا تفریتا فینومی انما التفریتو فیل یحزتی لا تفریتا فینومی په خوب کې تو تفویض دې اینما تفریطو فی الیخزه ده انسان ملامت ده فعالت دی خوالی دا ده غیر اختیاری کارو کم اسبابو همون استعمال که او ده نروس و ده پاتشون و ده که غزمون نشته ده او کم هر هاکارت انسان د اختیار لانده دی ده اونه که ده پدی ملامت ده ده مولماوی که او انسان یوکارت اراده نشته ده مثال پتو دست اراده نشته ده من اصل از زمان دمرگانت درس ده دین ادا رويي مې چې راځي خو په کې رويي خو دې راغل او و دا مړه ټیکنیک ودا ور لسته لکی دی چې هم دې څو چې درحا څه دېته نور کار نه شي یو خبر خورنه په یو کتي کده ته حاجت پېښه ځو زر پېښه او دی پای کې ملګیا او دی تر را به مثال په تور باندې وګورم دا ذکر مخکې نه راځي نو دلته دې دې ملامت او دې ته په لغو علم الایدو چې د اراده وی د خپل ازباب استعمال کولای دا اساس دی, دی, دل دی او جره سر ازباب استعمال نه اراده نه نور الله اجر ورکیږي ته دې اراده وی د پاره تیار کړی وي لیکن الله حبږي پرته کېدل دې jihad د پاره فصفه تم القابات تسین ولې لړا او ویل شو کېن سره د ناسوي خل او سره کېږي لو خرجو فی تم القابات کېرو ته وی دي پتاڅکي ما جاتو ما جاتو کوم جاتې تاسو را إلا خبارا ما ذر شر او فساد ولا اوذوا في الانكم فلتنقبات او يخلبهم مساس دين شر او فساد يجونكم من فتنه داخل قباح نتيته فلرا فتنه وفيكم عطاء كثير ثم ناون لهم جاسوسان يفرض دي بالقباح قدادر مستقلي والجواسيس ماون حديثكم للنقل إليهم جاسوسان يسالوا خبري ووري او نور دي يومك والله ولي من او الله ر پرریت کوهد په ظانیمانوبانندې لقلبه ته غول فیتنه تا من قبلو تا کی سره له ټول ي فیتناین قبلو مخکې وقل لبو لقل عمره او انتظار د پاارتته امره د کارون د اوواې سو چې تا د ت فره وورې حتا ترې پېرجالله خوجر راغې هکو وظاه را مرونله یخکاره شي وکم د الله رب زر و هم کاریون و دیفت گردون که منافقان و نور و چه ری دقطه دیر کارتی کوشش کرو که نبی علیه السلام تا بتکلیف نور استید و من هم من یقولو اذن لی بعض دینه ها قصودی چوه ایجازت راکماتا ولا تفتنی او فتنه که ما شوه ماله رانده اکل کرده منافق آقا با انتیه ای بیاده با دمشن سو خیال و نسا پی بیاده بید و آسد آلا جد بنخیص نای و منافقو ځین کې دې روم او د خلکو سره کېده مجد بنه پس منافق ملي له اسلام ته وي دا ته په طرحه هغه او ما روم او د خلکو شېستر کې کېږي نه کېږي شېستر کې خو خلکانه پچی نو زه خپل شهواد باندې قابو ونه دی کما کله چې منځوبه هغه ځکه کې زیر دل کار خراب کما خو دا ري چې تاسو ما جنگه فارزانه ترې بونه دي دا منافق بهاني به جوړي الله رب عزت دې ذکر کړي دې وی دا فتنې د جمال ته یاکوب وغيرها کې مطلع شوم وللوه که نو خدای چې نبی اسلام او کوم یو امامونه نبی اسلام صاحب ویریونه کړه او نبی اسلام په مخکې دې خبرو کې د غازی دبی نهه او سعودیه د دې ځای نور امنا شې حالږي دا وږي دني اجازه راکما تا ولا تفمي او فتنې کې ما شوا ګن کې ما جوړ راه الله پر مه یلا فتنې ته ځو خوار داروی په فتنه کې ایډیری کې وی دي او اینه جهنم او یګر جهنم له غیثه دمل کافرین خام قایحات چون کېوی په کافر باندې دین توڅ کا حساتون کې چې ورسي کیتا تاسو خوشالي تاسو هم خفقې دی لرا بل قلات کتا تاسو خوشالي ورسي منافق با خفقې ویه این توڅ کا مېلتون ورسي کیتا تاسو متو جواهر وی میراث نشکسته یہ بولوا دی قد اخذنا امرنا تا کی تراغس ہم مشوره دمن قبل مکی و يتولوا ہم فرحون اور دی اویری خوشالا فشالا مگر بغیر زیات سیل دیوالے زیات سیل تاون تکلیف کر خبر کہ اگر استاد جواب دے رتوی چا فکرازین ما نہ وقت نی دایے جب دل کاٹی اورین اور جن کے دل سن کے کھجو کرے ہمدا کثرے جو الله لنا جواب وہ یا نبی علیہ السلام نہیں مصی بنا چر دین رسبی ہم کا مصیبت الا ما كتب الله لنا مگر ها مصیبت اللہ جوں کے پار مقرر کی دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی جوت متصم بالله داوہ قدماتی کوڑی میلاد دی اثر خبر ترا کہ کوڑا ہوتا میلاد لا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یاد وی لو یو جے ورت کوڑا میلاد شاداوے قول نہیں بنا الا ما كتب الله لنا مون تااس میبت نرسې مګ غ الله زمونږ د پااره مقر کې او په الله باندې په ځان دپارې او یا نبی سلام طر دسونه دی نه هل طر دسونه ب نه تاس فظار کوی بنا که باره کې اللهدل حسینې ماګ و د دوه خوشالو نه یو د دو خوشحالونه مراجیا خلهمون ک ف راې یا به مال د مت را ک فته خوشاليله اوما د مت خوشاالی دی یا فته او شادت س ا کثيغه فطرمان کښې شاهد العزيزه مطلاله دي ګلګري یعنی پتا یا شهادت وکم يا قوم کله فطرای کی یا شهادت راکې صفته نسې څې سره انجام د ژوند لپاره کامیابی ده څمنه شهادت نسې څې د ژوند لپاره کامیابی ونعننا ترضت بكم من انتظار کوتا سو اني يسبكم الله ويازاوین داجل ثولغو کتاب الله تعالی فانضمين دي طرفسن او بيتينا يا ثلاثون ذري ژوند ورسوه اى نبي عليه السلام انتظار كواهو ويكين انمتلتتسا انتظار كواهو هو اى نبي عليه السلام قولاً تخدا بالقبات تخرج بعض الأسفا خوشعلي صراح يا فضول صراح لن يتقبل منكم ترنشي قبل الاساسنا ذكائناكم كنتم صوماً فاتحين بالقبات نكين نتعذو يقومنا فرمانا وما مناهم او تشي منك دي لران باچی قبل بشید دینا دی صدقی نفقات من نفقید دی, دی اللہ انہم کفرو باللہ ولین قبلی دا فضی وجہ چیکنن دی کفر کرے پا اللہ باندی و بی رسول و پیغمبر دلنا و لا یاسون صلاح تا اللہ و هم کسالا بالخبات نراج بی مانزتا مگریدی سسکس و لا ینفقونا اللہ و هم کاریون بالخبات نقر چیدی مال مگریدی بدگرون کی صلاح توجتا موالهم و لا اولادهم دغه دا وهم هر کلاچ منافقان بل غلط خليږي همري دي ته د دولت ورکی دي داغه جوابه فتاجر سیوان کی کاله را ما لو دل دي انما يريد الله وياه لهم انما يريد الله يكني را که الله رب العزه ليعذبهم بها في الدنيا في الحياه الدنيا بلا فارا عذاب ور کی ديته پری بانی په دنیا کې وتذقان فسوم او وزير روح دي, دي. ازا ته ما دلته ورګي پښتانه وي ډېرې مال مزبي حاله تمره जबाबداره تړي زور کړی به چې سروي چلے وي وګوروي کړی به ته هټه ټیک راځي د ماریانې په ډېرې حالت توغورې تړي باندې ډېر کمې د بیماريانې د یو مالدارو ګوري به یو دا خوراک ته موږوم د امراني باندې باندې ترې جامو کوم نام وکړو الله دې اني مونږین او وي ماري ډېري پریشانې نه ځي وي هر انسان مار ډېر نه ځيږي په دې مثال پتور یو انسان او جما دی وصل بنلیوی او وصل گاڑی دی وی نو د دې انسان سن بنلی الله تعالی دی د اخوږستي کې پیява بنل کی ها وصل بنل زتا رضمانه راتل دی دیو سې څو کې سحنا بار وخت راهې کی وصل بنل د دې بنلی وخت کې چارو ک په بدونه کې څنګه پورا راضي کنه راضي را او داوچو اړو یو څن ګار دی الله تعالی ورکه دې راضي شو کی نو ماته دغه برابر راکې کنه راضي د دې څې شینکو به نه دا غرمونه څومره چې ما دولت بیاږي غرمونه بیاږي څومره چې ما دولت کوم غرمونه نه سم کوم غریب سره د ریشپیل زمونې خپارهام با سن دی ما زر سره سوګیدارانه پختولم تر کنه شي ګورای شي کله څوکي او خوب ورته جنوري دی که دوی به بارې راځي او غریب خلک عوام دي له مونږ پیسې خاور می مزدریو کا ددری روپۍ په روپۍ را به پاره مې دي تر وروسته 45 تر یو یو سړی چې هغه تر ایو 500 روپے عطا ورکیږي تاسو ساروادا څلور پندورو په تناسي مونږ دی کوی بلې دم را خوشاليږي زه راته 100 روپے واخلي 300 روپے هغه پیش پښه میرم یو زبې کې خاخه د رافاته وسو کې پښې کې بزه به کې خاوند به لکټ مس رافاته یې را سو کې پښې کې پر دې یو ملو نه بل دی کېخه ټول لکټ یې راشي را 700 دی او د خپل مخ کې ویا ته نو دی زهار کې دي ورته د انسان د دې لاس کوم خوب نه شي نو مال دولت ديږي خو قانعته کوي چې ډېرې مال نه په حاله چې څنګه مال جايتيږي پریشانی ورته ديږي مناسب ته انسان مال په انسان په گزاره کوي د یو څه خوراک کولې شي څه کپڑے پکای شي ژوند په دې لريب دا برابر مرده درمیان د اړکاری انسان په دې انسان خو شره نی کډیر غریب فيه بیا د دې پریشانین ديږي کډیر ماغارشی دیم پریشانې نه دي او منافقان علی السلامار ورته پریشانې نه ورملي دي وتسقام کوثم الله بوخری رو نه دی او هم کارینو نيوي کو پرتهونکی ویحلفون بالله ان هم منکم بل قوا حق قسم خورې منافقا قسم منوخری بالله بانی دینن دی لمنکم قامقا قال سره دی او ما هم منکم ندې تاسو نه ورلیکن هم قوم يفرقون یقینا یو قوم دې درکو کېري دي لوی جدو نمازیان بالقباز اجام امیدی زیده پناهی او مغارات یا غار او مستقلن یا سرن ملزیان زیده پناهی او مغارات یا غار غار او یو طرف تشبیه خلیوی وری دروازی دنه وثو وثوله او مستقلن یا سرن سرن هاگر دو ترخوند سرنه وثوله او درانه وثول جده جده لاری وی لوی اللو دلی خامقا عوری بی هاگی تاو اوی دراغونی دن کی دیت جلتی کونکی پا پتیروکی یو یجمعون دی راج مکیدل او یجمعون دی قدیرو پزید کی جلتی کول دیتا یجمعون ویلی تیجید. ومن هم دابل قباہت دمناسک باز دینا منحاو سوکی یلم زکاقی صداقاتی که اب لگی پتاوانی پتخصیم صداقوکی فا اینو تو منها رزو اچریورک شریطا دینا رزو دی پا دی باند خوشالیگی وإن لم چ نه کلیشيدي ته د دی نه هم ختون دي په دې وختې غوط غوي مناف کله چې مثال قطورږي منزې سره د مثال وررکم ختم وغيرين نو قه دی پور ک يا خوشالي بیا خوشحالي یاره ماري چې من یوړه دی او کريج ورارتې میلاون شي اوو بیا پات شي یا کور یو نهري چې د خپل خوانو کهه دی به بي بیا غوت غ دا څنګه ختم پیسېي زمون باید هر جا په ګولینو مونږ ته نه ملاوي کولی ویاد به اعتراضونه کوي چې مناسب تکه سوار کې دې به خوشاله وي څنګه نو ور کې بیا ولې دښمنی ول ولو انهم رضوا کړي خوشال شي وي ما تعاهم الله ورسولو باغ سما ني جوړ کړی تعالی په الله وقالو وی له وی دې حزم الله تسليم ير الله تعالی د غیرات مونږ الله تعالی من کو وہ رسول پیغمبر اللہ یہ نبائے دنیات نہ ذکرید کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی لو اللہ ربک جل و اللہ و موت انا قاسم و اللہ و موتین ذتا تقسیمون اللہ ورتون کے دے وینا الہ اللہ راویون اور یقین نم اللہ رب جل تراگزیدون کہو انما صدقات للفقراء والمساكين دلتا مراد صدقات مراد یکی نن فرض زکات دل فقراء دل و او المساجد زکات صدقه خو تری ماګار ته زمورکول شي همدارک خیرات او صدقه زکات دا هر چا جنې ورکول کیدل زکات کی ورکی د اتم تاریخ د فلټیزیک په لیدي د مورکی او خپل خصوصو له کورو حاوی تنور کیږي کوم سال اعلان کیږي د دې ته تنور کې دې هر په تاسو کې دې لري د زکات نشورکول او خور دې ته कासर पे चले ज़कात ने की और क्रिएटिव देले कातिर आगत सखोमबित वर्गीले की वो ज़कात माल कातिर के नीचे वरकले की वे कैन फर् ज़कातिल फुकराए र फारद फुकिरान दे वल मसाकीनी र फारद मिस्किनानो फुकराए औ मसाकीन के बाज़ल अमावी दाज़वान यो शेदे औ बाज़ल अमावी सरफ को बिश्तेवे او مسکین بیخلاسی، مسکین آغا چاہتوی که سر گزاره نکی گی دویم بازو لامو دا دے پا اولتا باننی ذکر کری دے او مسکین تسن آتی دے در ایم پول دا دے فکیر محتاج المتعافف دا آغا دے خوبی فکیر محتاج دے مچانا غواری دا فکیر دے او مسکین مسکین اتاہی غریب ته تصویره خو دې غواړي دې ته ویل کېږي چې څلورم قول لري تصویر هو لن بي له مخدمن و خادم د هند او سې دې وی استنا څخه د کاري سوي پیغام غري ته او مسین د خلائق نه فرشته نه تو خادمي شته د کار کوونکو څوک نشته دې ته ویل کېږي او چې هغه دې دغه په بهتره و دې مخکاری تېره کین دا مسلمانانو هغه ته ویل کېږي او مسكين د اهل کتابو غریب ته ویل کېږي خلاص دېمره به تر خبره نه ښه ری لیکن مسكين او فقیرو م مسلمانانو په واره کې قران شریف څخه دې څخه راغلي دي اول عاملینا او عمل ته اون کی کم کړه کوله ومنځې اسلامی طریقا کوم جکاکات ته دا وته دی او دې ترایم قبول شي چې کم خلک دې راغونډون کړي دې توتنهم ورکول شي وال معلهفتې پلو به هم هاغ راګې دونک دي معهغې ته نه هم وورپولې شي معله ف پلو بعض لما و دا ملسووق دي مله ف پلو او کاثرران هغي ته ورکولې شي دی د پاه چې اسلام خلافون کې دی مسلمانان مخلاافونې مسلمانان کم زوری دي مقاثرو کمتنسط نهور کې زمونږ د خلافونې مسلمانان سره زومون او لما داسک شوي دي ځکه ځو مسلمانان موجودي کمزوري یافتي ده لکه عمر رضی الله تعاله نور دکتر کول له بس دا ووڅي ورکري کیږي دریم کولاره معلفت القلوب دا منسوخ نه دي بلکې علاج یې لا کې توکتل مسلمانان زړه وردي بیا منش ور کړی کیږي نو مسلمانان یو ځای کې کمزوري د سناتې ولا ورکري شي معلفت القلوب دا کاثر کو بارکینه دي دا هیڅ کاثر وي بلکې مسلمان مدیدا فار ورک کی هغه په اسلام باندې میچي وقر قبل فزادل او د ستونو کې مسلمانان هغه چه دي لغیبه خپل کتاب لګي والغارمین او قرضاری غارما یا هغه پر ځای چې مجبوری نه قرضاری وي زموږ علماء د غاریم هر قرضای تویر دو کیږي دوه کسانو خپل مثي جگړه وا ډیر اره په تم ځای لایوي زماده په رېدو مړه پېسیبل د یو ورتي دی خژمانه وزبه در کمدارتي دي جنکي مکه وي مې دا غريته تم رواني ملي كه خدا غصنه لا فاره کوي چې جوړ را شي جگړه جوړه نشي نو ځل هم چې د معنا م ورکول شي چې دا فاره د یو ورګي اغزې کي تو في سبحانه لله او فلاذ الله کي في سبيله لا او الباني دي کوي فايت كل من طاعت طاعت الله دا یې ګهر او څوک داخل دي چې الله پلار کوي او جواهر القران کي مولانا غلام الله خان نه ملازه کوي کوتري مجاهدین حګان دغه سر دلار خلک تخت نشوي دا طالبان د علم تي کوم علم کلاغي نه هغه ته باور کولی چې او بهترین مصرف علماوي هغه علماوي چې کوم د دي دین علم حاصلوي وایي دا دل هغه دین او دین جون دی دې ترې اندا کول حقیقت دین ترې اندا کول دی نو ترې جا طالب یا سمره سبق په دې سره سوال ملایويږي دې وجه بهترین مصرف اجازه دي وابن السبيل ومسافر تباور كوليشي اگر كا فضي ما داره ده خسفر ده لأكد كفرسفرو ده آغطم تباور كوليشي فريضة من الله دام قرطي عزادة طرفا داللحنا اولا رب رجد فوها و حكمت والعزاد دين ومنهم الذين يوزون النبي بازه بدين ها وقتان دين تتقلیف فرقين ديره السلام تا ويقولونا وايده هو ازن دا خوف وقت دين یا قول ازن كره دهاري ده اذن باندې د څوک په دې خبر کې دی راغو خبره ته مونافقه چې د شاګردانو د مرګو خبري اوري دی په وری عايشه ته وې پکا یې و صرف د نا خبرې دوي چا دی موري دی په په دی باندې مو ته کې جوار دې سره نو ځکه خپلې سلام کلام کې خبرې ول سره کې دی په په دی باندې و کې دی وای او اذن دا فوذ دې چې په سین ذکر کړې اي اس ما او کله ما یقال له دته کیسو د وینو دغه هرچا اوري وایس دته دغه هرچا خبره تصديقي نبي عليه السلام عادت تا او کتاب خبره کول نبي عليه السلام ماغه توات خل نو قرام کوي دا خبر ته کوي خل ول او زونو خير لکم اوای نبي عليه السلام وو زونو خير او ري زون کي دا خبر احساس کوته وي يسنول خيره ولا يسن د خير خبر اوري د شر خبر نه اوري منافق اج ولديان مه هر وختي لیکي دې نو نووي کډوا کزان خپل کي خبره کړي استاد څنګه خپل کي خبره کړي دې جما په سر بوده خبري کي زه کده کې ورته نه اصل بيماري پکې وي چې خپل قران ملاله او ځتنو یو وتن چې څه پت دې کډوا کزان خپل کي درې دل نه و خپلې خبرې کو دا څه څه کې نه ته خپل بیماری معلومه وا اصلي دې جما بارے کې لګي دي جما څه پدړي دي بلتي دې څه نو اترې ورته یو کار کړی وي نو که تاسو خپلې خبرې کوي به یو جنابه اړه کې لاږی مناسبه هغه دتې د پېری ته اړتیا ضرورت نه موږ په کانو علامات وکړي موږ دین زما نسره چ لگین کوي دا په تلګيږي چې قرآن سره باقل کو د پاره هرې زمانی د پاره دي شیخ القرآن د ایما الله د سرتې درس کیلو یو سره دې د سريو چې تکړه طالب دی روان دي ویني دا ټولې کله د خپلې کار کوي ونی روان و یه را سور از نشیق القرآن و محق سبق لگشه و زمان در تو و فور علی ون در پلی اولی نورتا شای ویدی و محق سبق در محق سبق در و یه را سری توبه شروع در پشتی اکثر خلق دمره شویت کال آور در روشی در قرآن شریف آوری زمانو را سو قرآن شریفون آغی آوری من آغی تا خطبت در کول اکثر شده قرآن شریف آن در سویجی دولاشا بخاری سه دیولی علم در نشاتی عل اوې په څیر خولې ځکه چې له دې کې هغه سم ټولې خلک په قرآني شریو باندې نو هغه خو شهزاده خوا شه د هما الله او ولادتین چې اون فخل کوې په کوله دې لپاره ته فتح ولې اجرا قبات ځان نه اوهسي نو دې راځي چې بولي زمورلا چې په وېسله شه خپل قرآن د هما الله ته هغه ځای خوا یو طرف ته ما تنور په تنځه دا ګټه یبانی څه مې پاتولې منځ توا پنځه کې تقریبا 32000 دراو طرف تاګا دی مې دې شوې ده دا هم چې لاس الله پوری مې غوښې د کم کوم کړي پکې یم مخه تاسو ته ونه په دې کومه تاګا دی مشکل چې موږ په تاګا دې کې تینم او چیر خزلات کې نه شیخ رحمان الله دې څنګه تطورت وي دا ټول دی دې ته وی شه منلا زما دا سوروری کې تیک کړي زما د پور حالې ورته ويلو او زماتون توي مور وررض راض ما پهته لګیا شوي دی ان چې زورې ما پهې خبرې کې ما پهې خبری نو نواصل انسان ک چې کممه خبرې قآ شری هغ بیان کې په کم انسان کېوي پهقا چې مونږې د ځ نه او باوي اوتندي الل الله اللله ش په باندې عادې چې مونږ د منافکانو د کار نه الله تاصلوي نوای نه بیا سلام اوریضم کد سر د خ د خبرو يؤمن بالله والإيمان لو ري قالوا ويؤمن للمؤمنين أو تزكيه ذا خبروا المؤمنان ورحمه للذين آمنوا منكم أو رحمه سبب رحمه لا فداك كانوا الإيمان عليه بالسن والذين يوزون رسول الله أو هاك سان تي تكلي الله في انبر كان لو ماذاب اليمون ده فاريا ذاك يغدرناك يعني كن بالله قسم نخري الله باني لكم تاو قال يرزوكم دیرانہ خوشالی کی تاصل رہا والله ورسولو احق ان يرضوه الله اللہ پھر نمبر دیر ہے خوشالی کی ان كانوا مؤمنین فجرین مؤمنان منافق دے بازار کیا خوشالی کوشش جو وترتقمون نکری خال بن ذاتی پیوٹری اور پی درس نے جمعہ دیرانہ خوشالی جانو کہ اللہ تعالی خوشالی قرآن گن علم یعلمو ان من يحاد اللہ ایدن تسویت بے شک ارها واتات خلاف کو اللہ عز وجل نبی غفر او جہنم بھی ہمیشہ کو بھی دے فریکی ودانی کل خز ال عظیم اور دار سویل لوین یا ذل المنافقون تنزل عليهم سورهن یا ذل المنافقون يريد منافقان ان تنزل عليهم سورهن دا ناظر کو پیشی فضبان یہ سورت بهم بما في قلوبهم بخبر کو کی دین را عثمان په ژوند د دې کې مناسبات هې مې ولسم د ما په اړه کې وای راشی د ما په اړه کې وای راشی اوس منافق مې دي ځکه په اړه کې خبرې شروع نشي د ما په اړه کې شروع نشي هله بعضي وای نه بیر اسلام ته کې منافق هاو وټو کې یاد پروت و وتا څه وټو کې منګري پټي وټو کې کې موخار پټي وټو کې هر ځای کې او تخسکاری نو د څوک ته زبر څه کوم را دي ورته چې تاسو دی په او خزان و تصرف بشت اخکاریه ان اللهم خجم ما تحضرون و او بشک اللهم رضا رضا اخکارتهم که ده ما داغس اخذرون کتاوش و یعنی جاریه داغید اخکار اخوالنا و الانسال سالته هم کمتر يختم قباهتا تطفوشو که لدینا لگه خولو ناقام قواه ده اننا کننا نخوض و نلاعب یکن انو مونگا لو بیعبس اکون کی مناسک خبید ارپس خبری کبیده درآشه ورته راشه ته څنګه خبرې کولې سو واجدا ما سره غلط ویلستونه ملي کې خبرې وکولې ملګرو په جوري خبرې کولی درس وکړي ولی خبرې کولی چې د ورځې کسان سره کېنه ته درس ودي پته لګی شي او تاسو ته لګی شي د درسونو پته لایږه ما نه خو دې لښک لګولې نو بیا په خبرې کې دې تاسو پر مخ غې دوتونه کوي خبرې را دي دی ویلي شنو سره کې نه لایوي درس او پرته لایوي یوстаў والا او مې غوړ پټې باندې خبرې شوم چې به څه پټه بنتي نظر زئیو نو در څالو پټې خبرې شوم چې پټولې مړ نه خپلې غپښه پلاغولون اولو اين ابي السلام الله وياتي اي الله الله يا تو ور سريو د نګل السلام يبي السلام تعي دارقوري څوم څوم تاسه د نيتا سوتو کې جون چې پڅه تو کولې نه ملاله وي چې دې په څټو کې لا تاسې ورو خدکفر څنګه به زرفشیر به د څه لا تا نيتر یو وذرنا نو پیش کي وي اده تاپا تندا دين اينكم تاكي سرکو پر کيتا شروع دي مانو لو تاسو نه ان اف وان توائفتن تمه عاي حکم غاي وي دري زمين کوم تاسو نه نعلوي توائف تنزا بهر کومغه بل لريتا ينهم كانوا مجريم ديشه غوتي مجرمان ني کويو ګنازه سماکو ډير دي من کم کم ګناوه ماسکو قبلې و سزا دلته قبلې و سزا دلته